Слова, ясна річ, узяті із повісті минулих літ. Ось чому дослідник доходить серйозного висновку. «Мимоволі зароджується підозра щодо того, чи не переписані вони ці слова з якогось письмового джерела наступних часів». Кінець цитати. «Ми повинні розуміти... Подібне політичне словоблудство могло з'явитися в тексті не раніше від появи самої Російської імперії, тобто не раніше 18 століття. Такі байки і міфи знаходимо в спотвореному Катерининською комісією тексті повісті минулих літ. Що важливо, навіть російські професори змушені були якимось чином реагувати на подібну облуду. Отже, князь Святослав, як довів професор Шахматов, не здійснював походів ні на оку, ні в землі майбутньої Московії. Тобто на 972 рік, час загибелі князя Святослава, фінські землі, мері, муроми, мещерей, весі не були підкорені і не входили до київської держави. Ситуація настільки очевидна, що не викликає сумнівів. Той же професор Шахматов визнав ще один дуже цінний факт, який повсюдно трапляється в так званих загальноросійських літописних зводах. Читаємо. Пізніші зводи після Лаврентіївського, подають нові виправлення досліджуваного тексту. Так, в Єрмолаївському списку так званого іпатіївського літопису читаємо під 6472 роком. «І ідє на ону ріку, на Волгу і на Лезі Вятічі». З кожним наступним загальноросійським літописним зводом Удосконалювався в лапках текст, уточнювалися деталі, підчищалася очевидна брехня. До речі, що особливо цікаво, Ярмолаївський літописний список так званого іпатіївського літопису знайшов в лапках особисто професор Шахматов на початку ХХ століття маємо звичайний російський, у котре вже, анекдот. Доводиться лише здогадуватися, де історична вірогідність, а де звичайне московське шулерство. По-іншому, бо і сказати не можна. Отже, у 972 році на князівський престол у Києві Сів старший син Святослава Ярополк. Князь Ярополк Святославович княжив до 980 року. Свої зусилля спрямовував переважно на збереження Великокнязівського престолу, тому що на Київ зазігали його молодші брати Олегі Володимир. Між братами точилася постійна боротьба. У 977 році загинув Олег, який правив у Деревлянській землі. А відтоді Деревлянська земля увійшла в підпорядкування великого київського князя. У 980 році Ярополк військовою силою захопив Новгород. Однак молодший брат Володимир його підло вбив. Ще раз звертаю увагу. Навіть Новгород ставав київським володінням тільки після підкорення його силою. І тоді, коли правила княгиня Ольга, і тоді, коли княжив князь Ярополк. Добровільне ярмо на шию народ не натягав. Подібна істина не повинна вимагати доказів. Володимир Святославович, який згодом одержав титул «Великий», князював у Києві з 980 до 1015 року, 35 років. Саме за його правління слов'янські племена київського князівства прийняли християнство. У Києві з'явився первосвященник. Християнська релігія офіційно і примусово, на чому конче необхідно наголосити, примусово, почала насаджуватися серед слов'ян. Князь у насадженні релігії був кровно зацікавлений, адже розрізнені язичницькі племена підпадали під централізовану як церковну, так і князівську владу. Це зовсім інша розмова. Яку дещіцю свободи зуміли кожне плем'я і кожне поселення місто зберегти за собою. Церква проникала в душу людини і вела облік кожного, хто входив у її лоно. У літописах збереглися матеріали, як новгородці повставали проти нової релігії – та як князівська дружина жорстоко придушувала опір. Так було у кожній землі, з кожним плем'ям. Тут брехливі сказання про добровільне прийняття християнства недоречні. Хоча природно були і випадки добровільного прийняття. Але вони були винятком. Отже... Прочитаємо про новгородські події. 992 року за Михайлового наступника митрополита київського Леонтія єпископ Іоанн, призначений у Новгород, прийшовши туди, повинен був ще раз трощити ідолів і розряти требища. Водохрещення руського світу проходило не так добровільно й розчулено, як можна уявити з Сильвестрового літопису. Разом із мирними пастирями, а зі словесної череди ходили й зовсім інші проповідники Добриня, дядько Володимирів і путята Володимирів Тисяцький, а за ними була радна сила, де не задовольняли пастирські вмовляння. Там уживалися більш плотські засоби. У такий спосіб вони хрестили в різних землях слов'яно-руського світу народ. Де сотнями, де тисячами, як де трапиться. Невірні люди і журилися, і нарікали, та не було чого робити. Не сміли опиратися ратній силі. Первісне військо проповідників було, звичайно, із Києва. Але потім у кожній землі вербували в нього новохрещенців, і у такий спосіб збільшувалася сила. Тому проповідники надягали всім хрещеним на шию хрестики. Корилися новгородці, ніде було дітися. Обмилися у воді, хрестики надягли але в душі надовго залишалися принаймні не християнами, якщо не зовсім язичниками. Згадуючи відтак насильне хрещення, довго дорікали новгородцям і з насмішкою говорили їм «Путята вас хрестив мечем, а Добриня – вогнем». Кінець цитати. Я не подав оповідь про те, як випалювали язичників у Новгороді, і як відтинали їм голови. Сотнями. У такий спосіб християнство насаджувалося повсюдно. Може виникнути закономірне запитання. Чому автор приділив так багато уваги цьому аспектові? Відповідь – стратегічно важлива. Кожен читач мав би зрозуміти, із з прийняттям християнства у великому київському князівстві докорінно змінилися дії князя. Якщо раніше князь, ідучи в похід, мав на меті учинити грабіж у чужій землі або накласти на неї данину, то з прийняттям християнства головним завданням князя стало залучити переможених, до християнської віри і підкорити їх київській митрополії, тобто собі. Починаючи з кінця X століття, кожного київського князя в поході супроводжував священник високого рангу, єпіскоп. Це аксіома. І будь-які підкорені селища або племена одразу залучалися до християнської релігії. Ми бачили, з якою жорстокістю насаджувалося християнство в Новгородській землі. Тому не варто сумніватися в тому, що не з меншою жорстокістю і ретельністю його мали б насаджувати серед фінських племен. Від 11 століття облуда, запущена Катерининською комісією в загальноросійські літописні зводи, стає помітнішою і відчутнішою. Князь уже не міг, опинившись в язичницькій землі, не займатися релігійними справами. Якщо в IX столітті Синеуса, словесно, можна було посадити в лапках на землі Весі, то з кінця X століття Подібне призначення в лапках перетворювалося на анекдот. Князь християнин міг вирушити в язичницьку землю тільки разом із єпіскопом і з місією поширення християнської релігії серед тубільців. Інакше князь християнин сам навертався до язичництва. Навіть експедиція Яна Вишатича в Мирянську землю 1071 року мала у своєму складі священника. І неспроста волхви вбили саме священника. Але про це поговоримо згодом. Починаючи з 11 століття, будь-яку появу київського удільного князя в язичницькій землі потрібно розглядати у взаємозв'язку з християнським фактором і з утвердженням на тій землі релігії та церкви. Своїми діями князь Володимир Великий значно допоміг в нашій справі спростування московської брехні про слов'янське походження Московії та входження її до складу Великого Київського князівства. Отже, розглянемо князювання Володимира Великого після 988 року, тобто після прийняття Великим Київським князівством християнства. У князя Володимира було 12 синів. Однак загальноросійські літописні зводи чомусь повідали нам під 988 роком про виділення уділів, Лише четырем. И что цікаво, не за старшинством, а в Роскид. Читаем у Литопес. Посади убо сего оканного святополка в княжении Пинске, а Ярослава Новгороде, а Бориса Ростове, а Глеба Моуроме. Кинец цитаты. Про інших синів князя – мовчок. Мовляв, знав літописець, де сиділи князі, але не вважав за потрібне говорити про це. Виникає також запитання, як фінська мова стала рідною київським князям, або якою мовою вони спілкувалися в Мирянській землі. Адже літопис писався в ті часи, коли в тій землі жив фінський етнос. І тут хочу нагадати ще кілька парадоксів. Навіть ріка Волхов питомо фінська назва. А Ільмень озеро в 12 столітті іменувалося фінськими словами – Мойско озеро. І це в землі слов'ян. На початку 15 століття великий Новгород і Псков відвідав лицар Гільбер де Ланоа, котрий зафіксував, що ріки, на яких розташовувався Псков, навіть у той час мали фінські назви: Моеда і Плеско. А назва Велика безсумнівно є переклад з фінського або латинського на річ. Тобто сама згадка фінських назв міст, князівських столиць, є цілковитим абсурдом для князя-слоянина. Ці вставки могли з'явитися в літописі значно пізніше, а оповідання про вбивство Бориса і Глеба геть сфальсифіковане. У тому проглядається далекосяжна мета. Пропоную спершу відновити в пам'яті далекі події. Отже, згідно з літописним сказанням, князь Володимир 988 року нібито направив князювати в Ростов Бориса, а в Муром – Гліба. А в літописі, як не дивно, геть чисто відсутні пояснення, як племена Мерія і Мурома опинилися в складі київського князівства. Але ще більш дивним виглядає відсутність літописних згадок про прийняття християнства тими землями 988 року. Ми ж пам'ятаємо, як насаджувалося християнство в новгородській землі. У результаті аналізу виходить, що сини князя Володимира Борис і Гліб до 1015 року рік їхньої загибелі, були язичниками. Тому що в так званій Ростовсько-Суздальській землі, як ми побачимо далі, перші священники з'явилися лише наприкінці XI століття. Такий анекдот спливає від запущеного до брехні. Згідно з тим же літописним сказанням, старший брат Бориса Єгліба, Святополк, бажаючи захопити київський престол після вмираючого батька, послав до молодших братів-гінців і по дорозі, коли ті добиралися до Києва, убив їх. Весь анекдот великоросійської літописної неправди полягає в тому, що сини Володимира, Борис і Гліб, не були в роду старшими, а отже не могли бути претендентами на великокнязівський престол. Відчуваєте весь кумізм ситуації? Старші брати залишилися живі, а молодших святополк злякався. Секрет цього убивства в лапках доволі простий. Князі Борис і Гліб перші, які правили нібито у колисці великоросів і котрих літописне сказання згадало поіменно. Ось чому знадобилися вимисли – перші князі великоросів, перші святі московської землі. Для подібної величі брехати доводилося фундаментально. Усе наскрізь шито білими нитками. Як виявилось, у цьому літописному сказанні – Повністю не погоджено описові і фактологічні дані. Послухаймо. Питання, звідки йшов Гліб на виклик свого брата Святополка. Де він був при смерті батька? Судячи зі статті 6496-988 року, Гліб сидів у Муромі. Але навіщо ж Гліб вирушає з муром по Волзі на конях? Для чого йому було два рази переправлятися через Волгу? Отже, доходимо висновку, що і у розповіді про вбивство Гліба а в літописному сказанні, котре дійшло до нас, є вставки супроти первісної редакції. Кінець цитати. Професор Шахматов ніколи б не досяг вершин у російській історичній науці, якби назвав авторів усіх цих брудних маніпуляцій. Як було заведено у всіх російських істориків, професор подібні дії відносив до гріхів древніх літописців. Мовляв, це вони, невідомі, переписуючи матеріал, вносили відсебеньки. Найчастіше – дурниці і вигадки. І, щоб повніше розкрити дурниці князювання Гліба в Муромі, подамо напрочуд цікавий розрахунок, виконаний професором Шляховим у процесі аналізу путів Київ, яку нібито здолав князь. Шляхов припускав, що Гліб ішов не з Мурома, а з Ростова. Погляньте, як просто. Захотів і припускав. Цікавий поданий цим дослідником розрахунок, з якого випливає, що протягом 42 днів послам Святополка і Гліба доводилося долати по 46 верст на день, якщо Гліб сидів у Ростові, або по 60 верст, якщо він сидів у Муромі. Але крім того, Шляхов відзначає неясність тієї обставини, навіщо Гліб потрапив в Отмичі, село в гирлі тьми. Отмичі розташовані на лівому березі Волги. Чи не йшов він із Білоозера? Але тоді шлях подовжувався ще на 2677 верст. Кінець цитати. Починаючи з петровських часів, російська верста – становила 1,668 кілометра. Тобто Гліб і посли Святополка 42 доби скакали по глухій тайзі без підмінних коней по 65 кілометрів на добу. Шлях із муром. Навіть степовикам хана Батия по гладкому вільному степу, постійно змінюючи на ямах коней, важко було досягти подібної швидкості упродовж 42 діб. Але великороси, виявляється, все могли. Як і сьогодні. Папір усе терпів. Терпить і понині. Однак іноді й шахматов набирався мужності і спростовував очевидну неправду. Послухаємо висновок професора. Отже, повідомлення про смерть Володимира, як воно викладене в літописному сказанні, що дійшло до нас, веде нас до рішучого твердження, що перед нами перекручений текст. Кінець цитати. Чудово! Нарешті професор Шахматов добився істини, і далі він говорить цілковиту правду. Нестор повідомляє, що Гліб був при батькові, але після смерті останнього, 1015 рік, утік із Києва, побоюючись Святополка. Літопис говорить, що Борис одержав у долю Ростов. Нестор замість Ростова називає Володимир. Нехай читач не помиляється, йдеться про Володимир Волинський. Літопис стверджує, що глібовим уділом був муром. Нестор подає все це так, що малолітній гліб зовсім не був посаджений батьком на уділ. Важко припустити, щоб Нестор навмисне зіпсував літописне сказання. Кінець цитати. Отже, професор Шахматов у властивому йому стилі довів, що і князь київський Володимир Великий ніякого стосунку до Ростовсько-Суздальської землі не мав. А вимисли про призначення у фінську землю в 988 році його синів Бориса і Гліба – неправда пізніших часів. Професор узяв під особистий захист Великого Нестора, підтвердивши, що давній літописець до фальсифікації літопису не мав жодного стосунку. Він, щоправда, не повідомив, хто й коли вніс зміни до київського літопису. Скоріше за все, подібне говорити не можна було. Учений встановив і подав – Неспотворений текст про призначення на уділ Бориса в 988 році. «Паче посла, і потім Отець, і на область Владимир, юже йому дасть, а святого Глєба у себе оставі, як малолітнього». Кінець цитати. Такі загальноросійські літописні зводи витворила знаменита Катерининська комісія. Цікаво, що переважна більшість російських і українських істориків згодні з наявністю вставок у давніх літописах. Однак затято пручаються доказам, що подібна компіляція виконана у XVIII столітті. Зрозуміло, неправда в київські літописи почала проникати значно раніше. Катерининська ж комісія завершила процес компіляції і внесла найвідповідальнішу лепту в питання фальсифікації історії Московії. Не будемо зупинятися на деталях. Ми маємо розуміти, давні автори не могли спотворити текст нестарового літопису. Вони в тому не були зацікавлені і навіть не віддали, як і в якому напрямі його спотворювати. Оригінали літописів були достовірні й чисті, як сльоза, через що їх і вилучили з України Росії. І вони зникли в столицях Російської імперії. Усі до одного – Отже, настало 11 століття, а так звана Ростовська-Суздальська земля ще жодного дня не входила до складу Великого Київського князівства. І в цьому випадку, як-то кажуть, нічого не вдієш. Наприкінці розділу розповім напрочуд, цікавий, на мій погляд, випадок, що трапився у 1991 році, коли в судомах і в крові ввалилася російська більшовицька імперія. Якось я був присутній на зустрічі з російським істориком, демократично налаштованою людиною. Не буду вказувати прізвище вченого, адже дотепер живі і здорові багато учасників тієї бесіди серед них і мої друзі. Після лекції професора тривала відверта розмова про фальсифікацію російської історії. Учений не заперечував наявності таких фактів. Однак намагався відвести розмову від цієї теми. На мою пропозицію про необхідність проведення незалежної європейської експертизи, паперу, чорнила, графіки і так далі, загальноросійських літописних зводів, щоб переконатися, що вони походять із катерининських часів, професор оторопів на початку розмови я заявив йому, що є українцем, і твердо впевнений, що Московія поцупила історію України-Русі. Професор особливо й не заперечував, заявивши, що подібне у світовій історії трапляється на кожному кроці. Але моя пропозиція про експертизу його шокувала. Відповів він не одразу, однак у стилі, якого я не чекав від демократа. Ніколи не розумів, чому наша російська влада так ненавиділа хохлів і завжди засилала їх на Соловки, у Сибір, у Магадан. Тепер, здається, починаю розуміти. Він посміхався на весь рот. А мені стало соромно. За чергового російського шовініста відповів спокійно. Ви помиляєтеся, професоре? Російська влада ненавиділа й знищувала українців, хохли ж завжди знаходили спільну мову з Кацапами. На тому й розійшлися. Російський шовінізм ще довго буде труїти душу російському інтелігентові. Нарешті, перед нашим зором, у всьому своєму розмаїтті постає одинадцяте століття. Століття найбільшого розквіту і величі великого київського князівства. Однак ми не будемо досліджувати матеріал, який підтверджує концепцію величі давньої київської держави. Про це подбали сотні істориків, і не лише істориків різних країн і континентів. Повернімося до дослідження нашої теми. Чи входила так звана Ростовсько-Суздальська земля в XI столітті до складу Великої Київської держави? Чи був у тій землі князь із роду Рюріковичів? І чи й далі проживав фінський етнос на своїй споконвічній землі в межиріччі Оки і Волги в 11 столітті. Із попереднього розділу відомо, що переміщення в 11 столітті князя на периферію без супроводу єпископа і без насадження в тій землі християнства не може свідчити про залучення землі до складу Великого київського князівства. Починаючи з XI століття, процес розширення київських володінь міг відбуватися лише за спільної дії князя і церкви. Цілком зрозуміло, що цю аксіому знали й фальсифікатори російської історії. Тому що практично всі загальноросійські літописні зводи Починаючи з XI століття, подають відомості про супровід князя у поході священником, Пропоную простежити процес початку християнізації Мирянської землі. Першими самостійними єпископами, що начебто побували в ростовській землі, були згадані греки Феодор та Іларіон, що нібито супроводжували в Ростов і Муром синів Володимира Великого Бориса і Гліба у знаменитому 988 році. Завдяки працям професора Шахматова ми переконалися, що Борис і Гліб у 988 році і пізніше не князювали в країні Моксель, або, для читача простіше, у так званій Ростовсько-Суздальській землі. Однак, оскільки подібна облуда існує в московській історичній науці, поглянемо на неї більш пильно. Никонівський загальноросійський літописний звод повідомляє, що обидва єпископи, нічого не зробивши в тій землі, з неї втікли. Феодор і Іларіон із Бігоша нетерплячі терпящі ні вірія і досаждення людей. Це згадування цінне тим, що засвідчило проживання корінного фінського етносу в межиріччі Окиїв-Волги в 988 році, тому що валхви возмущали чадь. І друге, що засвідчив факт втечі єпископів із Мирянської землі, відсутність князівської влади у тій землі князь християнин не дозволив би підданим вигнати зі своїх володінь ним запрошених єпископів. Маємо черговий прокол у московській історичній науці. Той період XI століття загальноросійських літописних зводів особливо наповнений очевидними абсурдами. Подам лише два із них. Найбільш відвертих. Читачі зможуть переконатися, якому воїстину титанічному фальшуванню піддалася московська історія, щоб бути пов'язаною з історією київського князівства. Перший абсурд. Вихваляючи Юрія Довгорукого і його зусилля зі створення московської держави, Відомий історик Погодін, спираючись на російські літописи, стверджував у своїх дослідженнях, зауваженнях і лекціях, що Юрій Довгорукий був у ростовській землі 1096 року, судячи з листа Мономаха до Олега Святославовича. Кінець цитати. Як стверджував російський професор, Князь не просто відвідав ростовську землю. Він управляв і володів своєю водчиною. Весь парадокс подібного володіння в лапках полягає в тому, що Юрій Довгорукому у 1096 році було від 2 до 5 років. Можливо, навіть, що до 1996 року він зовсім не народився. Маємо просто такий кричущий випадок московської історичної халтури. І насаджував подібну московську історичну халтуру не звичайний росіянин, а професор російської історії. Тут, як кажуть, далі йти нікуди. Тупик маразму. Почитаємо Велику Радянську енциклопедію. Третє видання, том 30, сторінка 413. Юрій Довгорукий народився в 90-х роках 11-го століття. Помер 15 травня 1157 року. Кінець цитати. Точний рік народження Юрія Довгорукого невідомий. Як невідомий точний рік народження Олександра так званого Невського – і багатьох інших, де в московській історії подібні дати знати невигідно. Що цікаво, відсунути рік народження Юрія Довгорукого, скажімо, на 80-ті роки не дозволяє серйозна заковика. Рік народження його сина Всеволода Велике Гніздо 1154. Всеволод Велике гніздо народився 1154 року, помер у 1212 році. Великий князь Володимирський – син Юрія Довгорукого. Кінець цитати. Якщо Юрій Довгорукий народився у 1090-1091 роках, то його син Всеволод народився у 64-літнього старця, це при тому, що в x 12 століттях тривалість життя чоловіків, як правило, не перевищувала 40 років. Але указати дату народження Юрія Довгорукого пізніше 90-х років не дозволяє інше свідчення. Рік народження першого сина Юрія, Андрія, так званого Боголюбського. 1111. Послухайте. Андрій Боголюбський народився близько 1111 року, помер у 1174 році. Князь Володимир Суздальський із 1157 року, син Юрія Довгорукого. Кінець цитати. Тобто син Андрій... Народився у 19-20-літнього Юрія Довгорукого. Хоч сяк, а хоч так, на межі людських можливостей. Куди не кінь, то все клин. Так на винятках із правил і на домислах побудувала Московія свою історичну міфологію. Що ж стосується Юрія Довгорукого, його анекдотичного відвідування Ростовської землі – у 1096 році, то, як бачимо, стверджувати подібне принаймні дивно, щоб не сказати нерозумно. Другий абсурд. Ще більший вимисел подається в інших загальноросійських літописних зводах. У них йдеться про те, що нібито київська митрополія наприкінці 11 століття переїхала в Ростовську-Суздальську землю. Під 1096 роком Літопис згадує в Суздалі двір і монастир митрополичий і церкав святого Дмитрія. Юже б дал Єфрем митрополіт із сьоли. І ще Єфрем митрополіт б, бо опреждє в переславлі митрополія. Кінець цитати. У літопису навіть повне ім'я митрополита подається як Єфрем Переславський. Ось так, шановні читачі. Митрополит Єфрем ще у 1096 році перемістив митрополію чи то в Суждаль, чи то в Переславль. Московське бажання величі ще з далеких часів, під час включення вставок у загальноросійські літописні зводи досягало маразму. Навіть російські історики, подібні свідчення старовини, намагалися замовчувати та обходити їх стороною. Ми не будемо вкотре вказувати на культурну відсталість мерської землі того часу, коли побут мері нічим не відрізнявся від стану взагалі дикого племені кінець цитати. Через це кожне слово загальноросійського літописного зводу, кожен факт, ним поданий, повинні бути піддані глибокому аналізу й ретельній перевірці. А всі відвідування Рюриковичами Ростовсько-Суздольської землі з 1015 до 1137 року є радше вигадками, ніж історичними фактами. Навіть Російські професори змушені були хоча б мимохідь писати про це. Послухайте. Протягом усього цього тривалого часу від Олега до Юрія Довгорукого жоден із князів не живе подовгу в далекій Ростовській області. Всі вони є там гостями і то нечастими. Кінець цитати. Тому розглядати кожну вигадану поїздку князя в країну Моксель немає рації. Вони настільки суперечливі за мотивами і діями, за описами і часом, що не піддаються поясненню звичайній людській логіці. Пропоную подібне зробити молодому незалежному вченому і запевняю його, що зіставивши всі факти, він не втратить даремно часу, не бере багато матеріалу не на одну дисертацію, адже ця тема в московській історії була забороненою стежкою для кожної людини. А я ж, як обіцяв раніше, розгляну процес появи так званого Ростовсько-Суздальського князівства. Спільними зусиллями православної церкви і князів при цьому простежимо, чи був у період дослідження в тій землі князь, і чи існувала там князівська влада взагалі не покладатимемося на вигадану історичну балаканину, тому що, як бачимо, до середини 12 століття так звана ростовсько-суздальська земля, а вірніше країна Моксель, не мала жодних державних зв'язків із Великим Київським князівством. Згідно з дослідженнями чернігівського архієпископа Філарета, першим історично достовірним єпископом, який відправився в Ростовську землю, до Мирян, був грек Леонтій, родом із Константинополя. Скоріше за все, єпископ Леонтій – згодом проголошений святим Православної Церкви, був у підпорядкуванні Київської митрополії. Хоча не виключено, що його спрямував у далекі Мирянські землі сам Всесвітній Патріарх. А Київській митрополії лише пропонувалося надавати підтримку єпископові у справі збільшення Божої Отари. Читаємо російського професора Корсакова. Його книгу Меря і Ростовське князівство», видану в імперії 1872 року. За даними Пресвященного Філарета Чернігівського, просвітительська діяльність Леонтія в ростовській землі належить до другої половини XI століття. Святий Леонтій застав у своїй віддаленій єпархії язичників – затятих і диких. Ми про це постійно нагадуємо. Князя тоді там не було, і Леонтій мусив боротися з язичництвом тільки моральними засобами. Проповідь його не лише не мала успіху, а й підняла повстання. Язичники обсипали Леонтія лайкою, били його і, нарешті, вигнали з Ростова. Поселившись неподалік від міста, біля струмка Брутовщини, у невеликій келі, Леонтій побудував біля неї дерев'яну церкву і, бачачи затятість до язичництва тубільців, зважився впливати на юне покоління. Він зазивав до себе дітей, годував їх і пестив. Діти ходили до нього хоч у келію, а він учив їх християнській вірі та хрестив. Знову обурилися язичники. Юрба їх, з кийками і зброєю, рушили, щоб убити або вигнати Леонтія. Християнство ще не час був восторжествувати тут над язичництвом, до якого була. Дуже прив'язана заблудшая чудь, як мовиться в Никонівському літописі. Леонтій помер мученицькою смертю. Преосвященний Філарет гадає, що вбивство святого Леонтія сталося 1073 року. Кінець цитати. Лише в 1073 році, згідно з дослідженням архієпископа Чернігівського Філарета, вперше в ростовській землі з'явився єпископ Грек Леонтій і спробував проповідувати християнство серед фінського етносу. А В ростовській землі 1073 року він не знайшов жодного християнина, який би його підтримав, у котре серед безсумнівних фактів історії знаходимо незаперечні докази. Перше. До 1073 року на території Мар'янської землі не помічено присутності слов'ян. Усі язичники, що повстали проти Леонтія, належали до заблудлої чуді. Фінський етнос Ростовсько-Суздальської землі Християнську релігію до кінця XI століття не сприймав. Друге. До 1073 року на території роздобки Суздальської землі не було князя Рюріковича. Навіть більше того, на тій землі була відсутня будь-яка князівська адміністрація тому що по ста роках християнства в Києві серед Рюріковичів не існувало князів нехристів. Третє. Усе це та логіка подій 1073 року в Мерянській землі призводять до висновку. На період 1073 року так звана Ростовська Суздальська земля не входила і не могла входити до складу єдиного великого київського князівства. Усі вигадки про входження країни Моксель, Ростовсько-Суздальської землі, до Київської держави з 882 до 1073 року суперечать елементарній людській логіці і є звичайними російськими вимислами, або, як говорив, Карамзін до важкому брехні, яким так наповнена історія. Особливо московська. Нагадаю, про боротьбу мирян із першими представниками християнської проповіді говорили класики російської історії. Ось слова академіка Ключевського. «Сліди цієї релігійної боротьби зустрічаються у двох стародавніх життях древніх святих, що належать до другої половини XI століття – єпископа Леонтія та архімандрита Авраамія Ростовського. Із життя першого ростовці затято протистояли християнству. Прогнали двох перших єпископів Феодора та Іларіона і умертвили третього. Леонтія. Кінець цитати. Ми вже говорили про всіх трьох. Цікавий життєвий шлях нового героя Авраамія Ростовського пояснює процес започаткування прийняття християнства фінським етносом, зокрема мирянами. Пізніше життя російських святих змішують Авраама Ростовського з Авраамієм Чухломським, подвіжником XVI століття. Кінець цитати. Однак плутати не варто. І Меря, і Мордва, і Чухлома, кожне із цих фінських племен у свій час мало свого, по суті, першого носія християнства – Авраамія. Служіння Богу, Авраамія Ростовського відбувалося, скоріше за все, у 1080-1120 роках. Цілком ймовірно, що він був одним із тих діток мирян, яких навчав грамоті і хрестив єпископ Леонтій. Тобто, якщо виходити з логіки подій, які відбувалися в мирянській землі в другій половині XI століття, то Авраамій Ростовський народився орієнтовно у 1062-1065 роках. Підтвердження тому слова професора Корсакова. Авраамій був засновником, призвідником монастирської колонізації. Святий Авраамій був тубілець, місцевий житель Ростовської області. Він навчений був грамоті і з юних літ виказував схильність до самоти, до споглядання життя. Залишивши рідний дім, він пішов до лісу і побудував собі біля озера Неро відокремлену хатину. Леонтій заманював до себе дітей-язичників ласкою та пригощаннями. Авраамі учить їх Грамоти. Авраамі засновує монастир. 30 років проводить Авраамі у своїх апостольських подвигах, піддаючись небезпеці з боку язичників, переслідуваний наклипом і заздрістю. Кінець цитати. Язичники не раз збиралися пограбувати і спалити монастир Авраамія але він енергійно йшов своїм апостольським шляхом, ревно проповідував християнство. Святий Авраамі, як і святий Леонтій, намагався насамперед діяти на язичницьких юнаків. Він учив дітей грамоті і хрестив їх. Багато хто з учнів Авраамія постригся в ченці в його монастир. Кінець цитати. Саме з Мерянина Авраамія починає зароджуватися християнство серед племені Мері. Сторонні єпископи лише кинули християнську іскру в мерянське середовище, а саму християнську релігію поширили серед фінського етносу не сторонні слов'яни, а саме мерянське населення. Довгою та завзятою працею Вочевидь, до 13 століття серед фінських племен відбувалося розшарування суспільства на бідних і багатих, на сильних і слабких. І, звичайно, християнська релігія в першу чергу підбирала слабких духом і бідних, які шукали в новій релігії захисту і порятунку. Як розповідає збірник «Життя святих Ростовської землі», Після вбивства єпископа Леонтія кілька років представників церкви не було. Другим владикою, який з'явився в середовищі Мирян, був єпископ Ісаїя, що також став святим Російської Православної Церкви. Він знайшов у Ростові людей новохрещених єпископом Леонтієм і ретельно узявся за свій апостольський подвиг, напоюючи нетвердих у вірі, як новонасаджений виноград своїм ученням, мовить його житіє. Кінець цитати. Наймовірніше знаменитий мирянин Авраамі Ростовський став тим новохрещеним, якого серед деяких інших знайшов новий єпископ і був першим учнем єпископа. Саме від Ісаї Авраамій перейняв церковний досвід і релігійні обряди. Разом вони заклали в лісі монастир, куди заманювали мирянських дітей. Після смерті Ісаї, очевидно, він теж був убитий, у 90-му році на чолі християнського життя Мирянської землі залишився архімандрит Авраамій. До речі, зверніть увагу. Єпископ Ісая не міг висвятити Авраамія в сан вище архімандрита, тому не одержав Авраамій ростовський єпископський сан. А далі, як уже мовилося, довгих 30 років проводить Авраамію у своїх апостольських подвигах. Що цікаво, ні російська історія, ні життя святих ростовської землі не знають більше єпископів, які б відвідали Ростовсько-Суздальську землю з 1090 до 1150 року. Жодного. За довгих 60 років. Понад півстоліття. Лише за Юрія Довгорукого в країні Моксель з'явився єпископ. Церква. Утративши з двома першими єпископами людей, на довгі роки припинила свою місію із залучення фінських племен у християнство. Як видно, результати діяльності єпископів Леонтія та Ісаї не виправдали витрат церкви ні матеріальних, ні моральних. Слід розуміти, кожного єпископа, який вирушав у Мирянську землю, супроводжувало кілька рядових священників і обслуга. Всі вони, скоріше за все, розділили долю єпископа. Подумайте, шановні читачі, якби Ростовсько-Суздальська земля наприкінці XI століття була частиною єдиної київської держави з єдиною київською митрополією, чи залишили б держава і митрополія частину своєї землі та частину свого народу на довгі 60 років без управління і без релігійної опіки? Цілковитий абсурд. Поза як київська держава на той час була в зеніті сили і слави. Подібні абсурди супроводжують московську історію повсюдно. Доважкі брехні завжди вели до абсурду й облуди. Безпосереднього спадкоємця святого Ісаї в Ростові окремого єпископа цієї землі після нього ми не бачимо. Юрій Довгорукий у його час християнство утверджується в Ростовсько-Суздальській області. Сучасним йому єпископом цієї області є Нестор. Кінець цитати. Таку справжню картину Мерянської землі, піддавши комплексному аналізу безсумнівні факти і події протягом 11 століття, спостерігає незалежний експерт пропоную зафіксувати факти, які засвідчили відсутність у Мирянській землі князівської влади, починаючи зі знаменитого 988 року до не менш знаменитого 1137 року. Отже, 988 рік. Під ту пору, згідно із загальноросійським літописним зводом, у Ростов і Муром нібито направилися князі Борис і Гліб. Як довів професор Шахматов, це твердження – звичайний вимисел російської історії. Вставка – фальсифікація наступних часів. Давній київський літописець Нестор стверджував інше. Борис одержав престол від батька Володимира Великого – у Володимирі Волинському, а Гліб залишився при батькові, як малолітній. Вигадка про Бориса і Гліба – фальшивка російської історії, у частині, яка стосується князювання в Мирянській і Муромській землях. 1024 рік. У ростовській землі того року лютував голод. Князя в тій землі не було, князівської влади також. Як свідчить російський енциклопедичний словник, випуск 1891 року, том 4А, сторінка 898, саме булгарська держава 1024 року рятувала мирян від голоду. Подібні свідчення є також і в татарських болгарських джерелах. 1071 рік у ростовсько-суздальській землі того року з невеликою дружиною перебував новгородець Ян Вишатич, нібито збирав данину для Новгорода. Князівської влади в землі не існувало. Що цікаво, християнської релігії серед фінських племен не помічено. Священика, який був серед дружинників, миряни-язичники вбили. Населення ставилося до прибульців вороже. 1073 рік. Того року, згідно зі збірником життя святих Ростовської області, миряни заблуканачудь, убили єпископа Леонтія. Ні князя, ні князівської влади в Ростовсько-Суздальській землі не було. Християнська релігія місцевим населенням не сприймалася. 1096 рік. Московські історики стверджують, ніби того року у своїй водчині побував і покняжив Юрій Довгорукий. Чергова брехня – російської історії. Юрію Довгорукому у 1996 році могло бути максимум 5 років. Можливо, що він на той час навіть ще й не народився. Докладніше про це ми вели мову вище. Інших князів у 1996 році в межиріччі Оки та Волги, Мирянська земля, не було, як і князівської влади. 1107 рік. У 1107 році в Ростовській області не було князя. Під 1107, 6615 роком, у Ростовському літопосі читаємо «Прі доша болгари, насуждаль і обступіша град, і многазласа тваріша, воююще села і погости». Сущі же люди в городі немогуще пратіву їх стояті, Нісущу князю у них. Кінець цитати. Настало 12 століття, А князів у Ростовсько-Суздальській землі не сущу. 1090-1120 роки. Протягом цих 30 років у Ростовсько-Суздальській землі не було єпископа. Мирянин, святий Авраамій, проводить свої дні в апостольських подвигах. Саме Авраамій Ростовський, за відсутності князівської влади і єпископа, зберігав 30 років у фінському середовищі іскру християнської релігії. Навчав молодих мирянських отроків азам християнства. Так тривало до 1137 року, поки не прибув князь Юрій Долгорукий. 1125-1137 роки. Як пише професор Корсаков, у 1125 році бачимо Юрія в Києві на похороні Мономаха. Він залишається на постійне проживання в городці, недалеко від Києва. У 1137 році Юрій їде в Ростов. Кінець цитати. Тобто від 1125 до 1137 року в Ростовсько-Суздальській землі князівської влади не існувало, тому що, згідно з так званим літописним зводом, та земля вже належала Юрію Довгорукому, а він чомусь седьма сидів під Києвом. Якщо пошукати в історичних матеріалах імперії, можна знайти ще не одне свідчення, яке підтверджує факт відсутності в Мирянській землі князя і князівської влади в період із 988 до 1137 року. Однак і цих фактів цілком достатньо. Весь доважок брехні, що був запущений в загальноросійські літописні зводи Катерининською комісією і не лише нею, мав головну стратегічну мету – з'єднати воєдино велике київське князівство з так званою Ростовсько-Суздальською землею та її етносом, щоб дати великоросам право зазіхання на київську історичну спадщину. Однак країна Моксель, на відміну від слов'ян, розвивалася та жила в ix 12 століттях за іншими законами і йшла у своєму розвитку окремим шляхом. Фінські племена країни Моксель до приходу князя Юрія Довгорукого в 1137 році а в їхній землі, зберегли своє історичне місце проживання, а представник племені меря Авраамі Ростовський став єдиним надійним фактором просування християнства в тому середовищі з 1090 до 1137 року. Фінське середовище власними зусиллями майже 50 років живило і підтримувало християнську релігію. Тут байки російської історії про слов'янське минуле Ростовсько-Суздальської землі недоречні. З приходом у ті землі дружини Юрія Довгорукого і нового єпископа Нестора релігія одержала підтримку і повільно, долаючи жорстокий опір, почала поширюватись. Слід гадати, що так званий Андрій Боголюбський, народжений від Мирянки в мирянському середовищі, до християнської релігії ставився прохолодно, радше навіть байдуже, тому що вигнав зі своєї мирянської землі всіх батькових дружинників християн і сперся на молодих отроків – мирян. Отже, війська князів у Мирянській землі навіть наприкінці 12-го і на початку 13 століття складалися здебільшого з мирян язичників. Згадайте, Ліпицькі битви в Мирянській землі 1177 і 1216 роки, коли загиблих язичників ховали купою. Повернімося, однак, до Юрія Довгорукого у 1137 рік. Можна зрозуміти мотив, який відіграв головну роль і, власне, спонукав Юрія рушити в Мирянську землю. Адже після смерті батька Володимира Мономаха 1125 року Довгорукий сидів під Києвом, 12 років – це чималий час, зважаючи на те, що тривалість життя князя становила 40-45 років. Покинути рідні місця його змусили лише дуже вагомі причини. На нашу думку, їх було кілька. Визначимо головні. Маємо право припустити, а київська історія про це свідчить, що в Юрія Довгорукого була відсутня перспектива одержати значний уділ – Київ, Чернігів, Новород. Адже навіть у свого батька він був шостим сином. А поруч чекали дядьки зі своїми спадкоємцями. Всі ті роки – 12 років – Юрій сидів у городці під Києвом. То було навіть не князівство – Другою причиною, як нам видається, стали поради церковних владик, яким необхідна була паства. Однак вони пам'ятали про долю своїх попередників. Були інші причини, але й перших двох досить, щоб рушити в дорогу. Жінки в поході Юрія Довгорукого участі не брали. Та й дружина князя складалася зі 100-150 воїнів. Раніше вже згадувалася про ту дружину. Ось так з'явився князь Рюрикович у фінському середовищі. І цілком зрозуміло, що колонізація пішла двома шляхами – князівсько-військовим і релігійно-монастирським. Про них ми й поговоримо. Хочу нагадати Російська історична наука, перехід Юрія Довгорукого Україну Моксель визначила як повний розпад Великого Київського князівства та період появи нових незалежних князівств-держав. Почитаємо Велику радянську енциклопедію, третє видання, том 12, сторінка 94. Історія Київської Русі ділиться на п'ять етапів. Перший етап – до 882 року. Утворення феодальної держави зі столицею у Києві. Другий етап – 882-911 роки. Захоплення влади в Києві Олегом. Третій етап – 911-й. 1054. Розквіт ранньофеодальної монархії Київської Русі. 4-й етап. 1054-1093. Поява перших відчутних елементів розпаду. 5-й етап. 1093-1132. Посилення феодальної монархії у зв'язку з натиском Половців. У 1132 році Київська Русь розпалася. Почався період феодальної роздробленості. Кінець цитати. Не будемо вдаватися до аналізу поданої класифікації, яку зробили російські радянські академіки. Скажемо лише, що вони продовжували співати пісень російської романовської концепції. Такий розподіл із наукового погляду – цілковитий абсурд. Підігнано під романовську шовіністичну концепцію становлення московської держави. Звернімо увагу, а з 1132 року перестала існувати єдина велика київська держава. Ну, пробачимо великоросам їхнє забігання на п'ять років наперед. Чого не зробиш заради якнайшвидшого настання величі Московії? Однак російські академіки у великій радянській Енциклопедії підтвердили наш головний висновок. Ростовсько-Суздальська земля – Після 1137-1132 року не входила до складу єдиної київської держави. А вище ми встановили, що й з 1862 року до 1137 року та земля не входила до складу Великого київського князівства. Виходячи з вище наведеного, Кожна людина має право поставити найпростіше запитання – в які роки так звана Ростовська-Суздальська земля входила до Великого Київського князівства? І отримає відповідь – історія, що не базується на московських доважках брехні, про подібне входження нічого не відає. Така історична істина. Наші дослідження підійшли до нового цікавого періоду – періоду створення першого князівства в межиріччі Оки і Волги. З попереднього матеріалу ми зробили висновок про те, що фінське плем'я Меря до 1137 року продовжувало жити у старих межах своєї землі. Історія також засвідчила, що на той час у Мерян – не було князівської влади. А загалом народ меря перебував на низькому рівні розвитку. Як підтвердили наші дослідження, меряни до середини XII століття жили в родово племінному суспільстві, не маючи ні централізованої влади, ні великих міст. Вони проживали в глибоких тайгових лісах, переважно окремими родинами, рідко цілим родом із трьох-чотирьох родин. Села або селища на одну, дві, три землянки були головними осередками мешкання фінських племен не лише до середини ХІХ століття, а й залишалися такими аж до 18 століття. Цю думку аксіому підтвердили не тільки наші дослідження, але також праці таких великих російських істориків, як Соловйов, Ключевський, Костомару, Шахматов, Корсаков і багато інших. Цілком імовірно, великих міст, як таких, омарян не існувало. Адже професор Соловйов у середині XIX століття засвідчив, що до приходу військ хана Батия Міста так званої ростовсько суздальської землі були насправді невеликими селами, обгородженими Частоколом. Кінець цитати. Слід гадати, що навіть ці міста-села за Частоколом були вже набутком Юрія Довгорукого або його спадкоємців. Не міг же князь зі своєю дружиною підселюватися до нехрестів мирян. Це аксіома. Навіть Катерина II говорила про це. Послухайте. Серед князів найбільш податливий допомилок перед приходом татар був, безперечно, на мою думку, Георгій, Юрій Довгорукий, син Володимира ІІ. Не одержавши Волинь і Галичину в уділ, він не давав ні хвилини спокою всім іншим удильним князям, своїм сучасникам. Він налаштовував їх один проти одного, допомагаючи одним розправлятися з іншими. Його відправили на річку Клязьму. Він побудував там кілька міст, яким дав назву тих міст, у яких йому відмовили на Волині. З-поміж інших він назвав Володимиром те місто, в якому він облаштувався. Тому що Володимир був столицею Волині. Варто сказати, що є дві версії про Георгія Юрія Довгорукого. Одна на його користь, яку нам підносила Москва, друга проти нього. Я думаю, що одна – це версія київських літописців, друга – версія літописців, які писали при «Нащадках Георгія». Юрія Довгорукого, котрі облаштувалися спочатку навколо Москви, а потім і в самій Москві. Кінець цитати. Катерина ІІІ цими словами пояснила багато чого. А саме, чому в неї виникла думка про необхідність вилучення древніх київських літописів? Чому Юрій Довгорукий втік у чужі землі? чому в землі Мері з'явилися міста-села за частоколом зі слов'янськими назвами. У своїх міркуваннях про проект історії Росії вона розповіла їй багато про що інше. До речі, цією працею імператриця засвідчила, що саме вона склала проект історії Росії. На нашу думку, Якісь селища на місці сучасних Ростова, Великого і Суздаля до приходу Юрія Довгорукого, скоріш за все, існували. Назви тих міст мали фінське походження, бо десь жили знамениті волхви, десь повинні були перебувати ритуальні кереметі з каменем Кардосярко. І, як розуміють читачі, Мирянське ритуальне місто мусило розташовуватися подалі від великих доріг у глушині. Чим же займалися миряни в 12 столітті? Проживаючи в заболоченій тайговій місцевості, фінські племена на той час не займалися землеробством. Головними їхніми заняттями були полювання, Рибальство та дике бджільництво. Злакові продукти, яких споживалося мало, мряни купували в булгар та інших південних народів. Московські байки про забезпечення Новгорода зерном із ростовсько-суздальської землі в 12-13 століттях цілковитий абсурд. У ті століття в країні Моксель не було орних земель. Притім ручне землеробство, яке велося окремими родинами, не могло стати товарним. Воно не забезпечувало навіть потреб родини, виробника зерна. А всім зацікавленим нагадаю, навіть волзькі булгари Котрі у X-13 століттях були значно розвинутіші, ніж фінські племена, за свідченням великого ібн Фадлана, у ті часи зі злакових продуктів знали тільки просо. Крім того, потрібно мати на увазі, що Волзька Булгарія в 10-13 століттях володіла значними степовими землями де були чудові умови ведення землеробства. До речі, Волзькі булгари вважали своїх лісових західних сусідів звичайними дикунами. Отакий парадокс величі майбутніх великоросів у 10-13 століттях. Слід пам'ятати, московський міф про великий торговельний Волзько-московський водний шлях, який нібито погубив шлях і зваряв у греки, також належить до шовіністичних вигадок російської історії. На північ від Волзької Булгарії з 10 по 16 століття не існувало ні більш розвинених народів, ні більш розвинених держав. Торговим центром була сама Булгарія. Притім, уся територія фінських племен, починаючи з кінця XIII століття, стала ареною битви і різанини, так званого «збирання землі російської». І так тривало понад 400 років. Навіть мандрівники, що відвідували Московію у XV-XVII століттях, говорили про її землю як про територію постійного місця битви. Однак повернімося до Юрія Довгорукого. Поглянемо, як історична наука визначила землю, куди 1137 року прибув князь-вигнанець зі своєю ватагою. Пригадуючи плин і напрямок найголовніших приток Волги, які становлять водну мережу мері ми можемо без великої помилки зробити висновок, що Ростовська Суздальська земля за Юрія Довгорукого обмежувалася плином цих рік, тобто що її територія збігалася із землею народця Мері. Поширюючись на північ до Білоозера, вгору за течією Мсти, Мологи, Костроми та Унджі а на півдні обмежувалися Клязьмою і Москвою. Кінець цитати. Хоч яким би шляхом досліджень ми йшли, обов'язково приходимо в Мирянську землю. Не існувало іншої землі в майбутніх московитів у 12-13 століттях. Та й пізніше. Професор Корсаков засвідчив Прибуття 1137 року Юрія Довгорукого до народця Меря. І з пісні слова не викинеш. Якщо ж згадати знамениту карту мирянської землі, складену графом Уваровим, видання 1872 року, сумнівів не повинно виникати взагалі. А далі, професор Корсаков. Продовжив свою думку, розповівши відому аксіому, про яку російська наука зовсім забула. Кордони Ростовсько-Суздальської землі усвідомлюються, за справедливою думкою пана Погодіна, професора, в епоху монгольську, хоча властиво і тоді неможливо визначити їх точно. Цього точного розмежування не існувало. Невизначеність, неясність у всьому – ось її основна характеристична властивість. Це властивість усякого народу в період його історичного дитинства, у зародкову епоху його культурного розвитку. Кінець цитати. Юрій Довгорукий. Прибув у зародкову епоху культурного розвитку народця Мері. Тут нічого не зробиш, хоч як би московити напружувалися. У світі завжди діяли історичні закони розвитку. Вони, закони, ніколи і ні для кого не робили винятків, у тому числі і для московитів. Тому країна Моксель – за свідченням багатьох учених тих часів залишилася на сторічя найбільш відсталою частиною навіть Золотої Орди. Не кажучи вже про русичів, українців, ляхів, германців або що. Московські вигадки насаджувалися в імперії завдяки обійбій силі тоталітарної держави. Сьогодні московська імперська облуда безсила. Микола Олександрович Морозов у своїй книзі «Повісті мого життя», виданій у 1916-1918 роках, пояснив ще в ті часи російському суспільству безглуздість твердження про переміщення Центру політичного розвитку і культури із Древнього Києва в частокольну Москву після прибуття в неї Юрія Довгорукого. Усі ці переселення народів туди-сюди, напередодні їхнього вступу в поле зору історії, повинні бути зведені лише до переселення їхніх імен, або, в кращому разі, правителів. Та й то з більш культурних країн у менш культурні, а не навпаки. Кінець цитати. Тобто навіть поцупивши в русичів-українців їхню древню самоназву «Русь», Московія на інше не мала історичного права. Поцупити чужу самоназву можна, але привласнити собі чуже минуле цього історія нікому не дозволяє. Пропоную коротенько розглянути деякі факти, перших років становлення Ростовсько-Суздальського князівства. Ми повинні переконатися, що фінський язичницький етнос домінував у межиріччя у Волги, і не лише там до приходу військ хана Батия і включення його до складу єдиної держави Золота Орда, що в той період Ніякого перетікання слов'ян із Подніпров'я і Новгорода історія не відзначила. Подібні твердження аксіоми повинні стати домінуючими в історичній науці про 9-13 століття, тому що факти свідчать беззаперечно саме про це. Прибувши 1137 року в землю племені Мерія, Юрій Довгорукий просидів у тій землі до 1155 року, коли, згідно із загальноросійськими літописними зводами, повернувся до Києва і зайняв Великогнязівський престол. Однак сидів на ньому недовго, тому що вже у 1157 році помер. Вірогідно, Юрій Довгорукий не сидів на Київському престолі жодного дня, а подібні записи є лише вставками пізніших часів, як говорив професор Шахматов. Сподіваюся, читачі розуміють, для чого подібні вставки дописували в так звані загальноросійські літописні зводи. Саме так, для звеличення Московії – та поріднені її з Великим Київським князівством. Для поріднення фінських племен зі слов'янами. Зрештою, для звичайної плутанини. Все підганялося Катерининською комісією під московську романовську ідею. Однак... Зовсім не важливо, сидів чи не сидів Юрій Довгорукий два роки на Київському Великокнязівському престолі. Він бо не приєднував ростовсько-суздальську землю до Великого Київського князівства. Та й кияни, згідно з тими ж загальноросійськими літописними зводами, після смерті Юрія Довгорукого або прогнали, або ж повбивали всіх суздальців. Розрив позначився кривавою смугою. Відчуження між північними переселенцями і покинутою ними південною батьківщиною було готовим фактом. Негайно по смерті Юрія Довгорукого в київській землі побили приведених ним туди суздальців по містах і селах. Кінець цитати. Читач, напевно ж, розуміє, сусід Русич не міг убити сусіда Русича або його сина, який повернувся з далекої землі. Питання значно глибше. Життєві принципи мерянина, що прийшов з Юрієм Довгоруким у київську землю, різко відрізнялися від принципів слов'янина-полянина насі дикої лісової моралі найчастіше нехрист. Ось кого не сприймали слов'яни. До речі, ця різка відмінність між московитом і українцем у першу чергу внутрішня, духовна, помітна й нині по 850 роках. Мирянин московит мало змінився за минуле століття як мало змінився Русич українець якщо не брати до уваги рівень культури та знань. Тому що московит і нині, як кажуть, мудрий по шкоді, а його чоботи дорогу знають. Цікаво зауважити, з 1157 року в Ростовсько-Суздальській землі з'явилася князівська династія яка базується на Мирянському корені. Позаяк син Юрія Довгорукого, так званий Андрій Боголюбський, народився в Мирянській землі, в Мирянському середовищі від матері Мирянки. Найвірогідніше, він народився у 1137 або 1138 році, хоча московська історія стверджує інше. Однак навіть Загальноросійські літописні зводи засвідчили, що Андрій Боголюбський від дня свого народження і до середини 12 століття ніколи не залишав свого тайгового закутка. Кінець цитати. То був перший великороз князь Залишанин. У нашому дослідженні ми не маємо можливості, та й нема в цьому необхідності, вивчати весь спектр історичного розвитку Ростовсько-Суздальської землі в 12-13 століттях. Це надзвичайно обширна тема. Ми торкнемося лише тієї сторони питання, яка стосується нашого дослідження. Отже, як ми вже говорили, залучення фінських племен в орбіту влади князя йшло двома головними шляхами за допомогою поширення християнської релігії та безпосереднім князівським примусом до покори. Сприяли цьому торгівля, переміщення князя по землі, поява монастирів і церков, закладка зачастокольних міст. Так народжувався новий племінний різновид московитів. Власне кажучи, то був Звичайний фінський етнос, який прийняв північний різновид християнської релігії, що базувалася на двовірстві. В епоху Андрія Боголюбського колонізація фінських племен почала набувати новий рис, Адже й сам Андрій Боголюбський і більшість його молодих дружинників – були вже не лише християнами, а й мали безпосередньо марянське фінське походження. Зрозуміло, досягнувши віку 20-30 років, молоді отроки в марянській землі стали домінуючою силою князівства. Вони несли у своїх поглядах і діях суто північний лісовий компонент – вседозволеність, безкомпромісність, жорстокість. Виник конфлікт між молодими мерянськими отроками на чолі з Андрієм Боголюбським з одного боку і сторонніми дружинниками Юрія Довгорукого, які залишилися в мирянській землі з іншого боку. У протиборство вступили не просто молоді зі стариками, або по-іншому нове зі старим. Радше зіткнулися носії мирянського способу життя і психології з носіями іншої цивілізації та способу життя. Ось чому Андрій Боголюбський вигнав із мирянської землі всю князівську знать, котра не виявляла у своєму побуті і психології фінського компонента. У цьому випадку боротьба йшла зовсім не за самовладдя, як нам намагалися тлумачити московські лжеісторики. Ні. Тут отроки мирянського племені вигнали зі своєї землі носіїв далеких і чужих для них звичаїв. Тому що, як побачимо далі, у 12 столітті в Ростовсько-Суздальській землі навіть мови не могло бути про єдиновладдя і великі землеволодіння. У ті часи, в майбутній Московії, князь і його дружина існували переважно за рахунок збирання данини. Послухайте Кого вигнав зі своєї землі Андрій Боголюбський? Вигна Андрей епископа Леона із Суждаля і братью свою погна Мстислава і Василька, Михалка Юрьевичів і два Ростиславича, сына отца своя і мужи отца своего передніе. Кінець цитати. Якби мова йшла про вигнання з Ростовсько-Суздольської землі лише рідні та мужі отца своєго пірідні, то можна було б робити різні припущення. Але коли одночасно із землі виганяється також і єпископ, маємо зовсім іншу картину. По-перше, Андрій Боголюбський, великий парадокс, зовсім не зважав на християнського владику. Він його принизив і вигнав. По-друге, як пише той же літопис, «Он бив одинаково ласкав до християнства і до всі погани». Кінець цитати. Бачите, наскільки все прояснилося? Андрій Боголюбський ще не справжній християнин. Релігія йому поки що байдужа, як мінімум. Він ще сповідує двовірство. Поки що в нього не християнські критерії моралі. Мирянські отроки першого покоління не могли сприймати християнську релігію в її чистому, первозданному вигляді. Вони її сприймали в двовірстві, тобто поєднуючи християнство з фінським язичництвом. Ми пам'ятаємо, що навіть у XVI столітті на землі Московії існувала не одна сотня каменів Кардосярко, яким одночасно з поклонінням Богу поклонялися московити. Можете уявити, що діялося в Ростовсько-Суздальській землі в 12 столітті. Ось чому був вигнаний єпископ Леон з Ростовсько-Суздальської землі. Він перешкоджав і забороняв поклоніння язичницьким фінським богам. Про єпископа Леона Московія забула. Зате Андрія Нехристя прозвали Боголюбським. Того, який за тими ж загальноросійськими літописними зводами спалював київські храми. Маємо можливість спостерігати маразм московського мислення. Саме в ньому і приховано основне коріння московської величі. Нагадаю, Андрій Боголюбський мав виключно мерянське коріння. Тобто і батько, і мати його походили з фінського середовища. Після того, як Катерина II особисто відредагувала «Родовід князів російських», нам смертним. Робити з ним нема чого. Хоча зупиняти роботу не варто. Знаходить той, хто шукає. Звертаю увагу. І після князя Андрія Боголюбського Ростовсько-Суздальська земля продовжувала залишатися землею, заселеною плем'ям меря. А то кінець 12 століття. Російський професор Корсаков пише. Ростовське князівство з його уділами Ярославлим, Угличеполем і Кастромою займало область середнього плину Волги та її північних приток Мологі, Шексни, Костроми, Правого берега Унжії і Південної притоки Волги – Которослі. Збігаючись більшістю своїх уділів із межами Чудського народцю Мері, який жив на цьому просторі, тільки Білоозерський уділ виходив за ці межі там жило фінське плем'я Весь. Горостовське князівство межувало в 13-15 столітті на заході і півночі із землями Великого Новгорода, на сході із князівством Нижегородським. На півдні – з князівствами Суздальським і переяславль Залеським. Кінець цитати. Як бачимо, у прикордонній зі слов'янами землі, у 13-15 століттях ніяких слов'ян не помітно. То була земля заселена племенами фінського етносу. Крім того, дуже цінний другий свідчення професора. Послухайте. Раніше за всіх відокремлюється Ростовське князівство. За ним Переяславське, а потім Суздальське. 1216 рік. Володимир Клязьминський, стольне місто великого князівства землі Ростовсько-Суздальської, не становив спеціального уділу це було місто Великого князя. Суздальське князівство наприкінці XIII століття виділяє три уділи – Городецький, Нижегородський і Московський. Кінець цитати. Напрочу цінні свідчення. Ми вкотре відкриваємо істину – Московський Князівський уділ з'явився вперше тільки наприкінці XIII століття, тобто в часи Золотої Орди, і саме у її складі. Розмови про московське удільне князівство, що нібито існувало до 1277 року, не мають підстав. Це шовіністичні приписки наступних часів навіть селища Москви не існувало. До третього перепису населення 1272 року, проведеного Золотою Ордою у своїх улусах. До середини XIII століття в кожне ледь помітне селище садовили князя. Настільки розмножилися. Ось на які у діли посадив своїх синів у 1212 році Ростовсько-Суздальський князь Всеволод Велике Гніздо Розда волості дітям своїм. Старшому Константину дав Ростов. Другому Юрію Володимир. Третьому Ярославу Переяславль. Четвертому Володимиру Юрію Польський. Менших двох синів, Святослава та Іоанна, поручив він Юрію. Кінець цитати. А більше не було чого ділити. Москви до 1212 року не існувало, навіть як дрібного сільця. Як побачимо далі, дрібнішого селища не могло й бути. Такий ще один парадокс московської облуди. З князювання Андрія Боголюбського в Ростовсько-Суздальській землі почався страшний розбій і різанина. У першій книзі ми приділили московському розбою і бандитизму достатньо уваги. Повторюватися не будемо. Задля дослідження теми розглянемо коротенько матеріал про дві так званих Ліпецьких битви, які відбулися в Мирянській землі – у 1177му і у 1216 роках. Згідно із загальноросійськими літописними зводами, після вбивства Андрія Боголюбського на Ростовсько-Суздальському великокнязівському престолі два роки сидів його брат Михайло з 1175 до 1177 років. Скоріш за все, і князь Михайло закінчив своє життя у такий же спосіб, як і Андрій. Але історія про це мовчить. Після кончини князя Михайла почався новий розлад. Ростовці запросили на великокнязівський Володимирський на клязьмі, стіл Мстислава Ростиславовича із Новгорода, котрий незабаром до них і прибув. Мстислав поспішив до Ростова і швидку, зібравши військо, пішов до Володимира, бажаючи попередити обрання іншого князя. Кінець цитати. Проти нього ополчилася ростовська суздальська земля, за винятком Ростова, бо побажала мати свого князя мерянина, Всеволода, Велике Гніздо. Після невдалих спроб примирення дружини рушили на зустріч одна одній. І Ступішася у Юрєва Міжґзи і Ліпіци. Кінець цитати. А загальноросійські літописні зводи дають мало матеріалу про перебіг битви. Хоча то була звичайна дрібна сутичка. Послухайте. Всеволод геть розбив Мстислава, котрий із дружиною Ростовською втік до Ростова. Утрати з його боку були вельми незначні, тому що, крім убитих трьох бояр, ростовці все пов'язаша, а у Всеволодово полку нібисть пакості. Кінець цитати. Так виглядає перша Липецька битва 1177 року, де зіткнулися миряни з мирянами. Загинуло троє новгородські бояр, які прийшли разом із Мстиславом до Ростова. Бойовище залишилося за Всеволодом, а тому володимирці його подбали про поховання вбитих. Кінець цитати. Так розповідає літопис у викладі археолога Уварова. Той же Уваров і його команда 1852 року розрили всі курганні поховання Липецької битви 1177 року. Читачі мають знати, що всі Ліпецькі кургани 1177 року є круглими і повністю тотожні Мирянським курганам розкритим Уваровим. Послухаємо археолога. Тут, крім чотирьох курганів, піднімався ще пагорб, котрий був досліджений 15 липня 1852 року. Кургани найрізноманітнішої величини мали від 17 до 142 аршинів в обводі і від 1,5 до 3 аршинів висоти. У першому кургані відкопані кості тварин, ймовірно, конячі. У другому був людський кістяк, що геть зотлів. У третьому також нічого не знайдено, крім маленького залізного списа. Нарешті четвертий курган виявився спільною могилою, в яку зарили вбитих після битви. На глибині трьох аршинів відкопано 29 кістяків. Три з них лежали осібно, у трьох трунах, обернених на схід і зі складеними на грудях руками. Інші, 26 кістяків, були складені докупи, без усякого порядку і в різних напрямках. Останній насип, так званий пагорб, досліджений пробними каналами. Таких каналів викопано п'ять, і всі вони довели, що пагорб був насипаний не над могилою, а насипаний на поверхні землі над купою вбитих коней і різної розламаної зброї. Кінець цитати. Розкриті графом Уваровим поховання Ліпецької битви 1177 року засвідчили, що серед усіх загиблих тільки три християни, які поховані за християнським звичаєм. Не будемо повторювати, як це виглядало. 26 кістяків, знайдених у купі, свідчать про поховання мирян-язичників. Священник, який був при похованні, ніколи б не дозволив поховати християн, не зорієнтувавши їх на схід не становило великих зусиль класти людину на землю, зорієнтованою на Схід. Цілком ймовірно, і ті, хто ховав, і ті, хто керував похованням, і священик, скоріше за все, сам єпископ, розуміли, що із загиблими язичниками цього робити не потрібно. Вражають безперечні факти збереження старих мирянських звичаїв, при похованні в курганах. Звертаю увагу читачів на поховання і християн, і язичників в єдиному кургані, що зайво раз свідчить про його мирянське походження. Мерянський етнос, переважно язичницький, був домінуючий не тільки в селищах, а й також і в дружині князя. Миряни-язичники у складі князівської дружини не почували себе чужорідним стороннім елементом. До речі, знайдені на Ліпецькому бойовищі 1177 року два окремих мирянських кургани також свідчать багато про що. По-перше, в них безперечно були поховані миряни-язичники. По-друге, то були не прості воїни-дружини, а полководці, знатні люди. І по-третє, князівська еліта складалася не лише з християн, а й також із язичників морян. Як бачимо, і до 1177 року населення ростовсько суздальського князівства повністю складалося з язичницького фінського етносу. А як то кажуть, додати нічого. Цікавий опис другої ліпецької битви, яка відбулася в 1216 році. Зверніть увагу: битва відбулася між військами ростовсько-суздацьких князів з одного боку і військами князів із Новгорода Пскова і Смоленська з іншого, які прибули на допомогу князеві Костянтину. Перші виступали під керівництвом добре відомих. Юрія і Ярослава Всеволодовичів. Зійшлися, по суті, слов'яни з фінськими племенами. Не будемо описувати хід битви 1216 року, тому що вже її описували в першій книзі. Нагадаю, війська князів Юрія та Ярослава були повністю розгромлені і практично знищені фізично. Цікавий склад військ володимирських князів. Послухаємо Уварова. «За Юрієм ішло велике військо, набране з муромців, бродників, городчан і зі всієї сили Суздальської землі. Б'яжет, бо погнано і з поселі і до післьця. Кінець цитати. Із цього видно, що той, у кого не було коня, пішов пішки, а професор Соловйов написав простіше. «У них були сильні полки, вся сила Суздальської землі, тому що всіх погнали». Кінець цитати. Такий був склад військ з одного боку. Війська супротивної сторони очолював князь Мстислав Мстиславович Удатний, що правив у Новгороді. До речі, зверніть увагу. Спільне військо Мстислава Удатного було у кілька разів менше від військ Юрія. Хвалькуватий князь Ярослав Всеволодович, батько так званого Олександра Невського, навіть пишався. «На одного вашого припадає по сто наших. Ми, мовляв, вас шапками закидаємо». Кінець цитати. Це ті шапкозакидателі Ярослав і Юрій, які згодом у 1237 році очолили ростовсько-суздальські війська проти хана Батия. Ці витяги подаємо неспроста. Вони знадобляться. Отже, Мстислав Удатний зі своїми союзниками, смоленський князь Володимир, Псковський князь Володимир і Ростовський князь Костянтин повністю розгромили війська Юрія, Ярослава, їхніх братів і союзників. За літописними зводами було знищено 9233 людини і лише 60 воїнів було взято в полон. Новгородці втратили 5 чоловік, а смольняни – одну людину. Вражаючі цифри, особливо співвідношення. До речі, володимирський князь Юрій Всеволодович утік із бойовища, прискакавши у Володимир на четвертому коні, а трьох загнав. Прискакав він у самій сорочці без сідла. Кінець цитати. Як бачите, навіть штани загубив. Ще раніше з бойовища втік Ярослав Всеволодович, батько Олександра Невського. Ярослав також прибіг сам у Переславль на п'ятому коні, а чотирьох загнав. Кінець цитати. Такі великі полководці в лапках землі Московської, які нібито протистояли ханові Батию, а у 1237-1238 роках. Ось чому Вільгельм де Рубрук свідчив у 1253 року, що один із цих государів пішов у військах хана Батия на захід на посаді командира чи то сотні, чи тисячі, а інший, Ярослав, залишився при ханському Баскаку, Государитея в Ростовсько-Суздальській землі. До речі, у 1253 році та земля називалася країна Моксель. Усе взаємопов'язане в нашому світі. Московській історичній брехні місця в ньому немає. То чим же прикметна для нас Ліпецька битва 1216 року. Про що вона свідчить? По-перше. На місці знаменитої битви 1216 року був насипаний ритуальний круглий мірянський курган, у якому похований мірянин-язичник. Тобто і у 1216 році у військах Ростовсько-Суздальської землі серед знаті було багато мирян-язичників, окрім рядових воїнів і жителів землі. Тому й зберігалися мирянські, фінські ритуальні звичаї. Послухаємо археолога Уварова. Тому необхідно простежити, до якого часу тривав звичай насипання курганів. Тут ми маємо докази, що обряд, власне, язичницький, незважаючи на введення християнства, довго ще зберігався між мирянами. Таким чином, ми бачимо на полі Липицької битви 1216 року курган, насипаний над одним лише трупом. Крім того, наші хронографи 16 і 17 століття містять, не одну розповідь, у якій ще точніше вказується розуміння значення високих могильних курганів. И со многим плачем ту от невегласов погребен быст волхв, окаянный великою тризнею и могилу, сыпав над ним вельми високу, яко же обычай есть поганым. Кінець цитати. І в першій половині 13 століття міряни-язичники становили основу населення Ростовсько-Суздальської землі. А граф Уваров навіть засвідчив, спираючись на хронографи, що подібне мало місце в Московії 16-17 століттях. Така історична правда без доважку московської брехні. Не буду наводити на підтвердження прикладів про всі круглі маріанські кургани, які належать до Ліпецької битви 1216 року, тому що і у них були знайдені кістяки, які лежать безладно. Християнських курганів серед них не виявлено. По-друге, Ліпецька битва 1216 року засвідчила винятково низький рівень розвитку Ростовсько-Суздальської землі, народу і князівства. Можна уявити собі рівень військового мистецтва мирян і їхніх государів, якщо 3-4 тисячна дружина Мстислава Удатного вщент розгромила 12-15 тисячну, по суті, юрбу, втративши всього 6 воїнів а знищивши 9233 людини – представників фінського етносу. Перед нами свідчення страшної сили. Тут мова повинна йти про розумовий розвиток населення, про засоби військової техніки – мечі, кольчуги, бойові сокири, шоломи, щити і таке інше – кожної зі сторін, про військову тактику і стратегію, і, нарешті, про звичайну психологічну стійкість. Згідно з літописом, це навіть не битва, а звичайне винищування великої людської череди. Говорити далі немає потреби. Нарешті, по-третє. Ми вкотре переконалися, що в першій половині XIII століття до приходу військ хана Батия в країні Моксель домінував фінський етнос. А загальне населення країни Моксель – Ростовсько-Суздальське, Рязанське, Муромське і інші князівства – становило близько 150 тисяч. Тому що коли князь Юрій, утікши з бойовища, прискакав до Володимира і попросив жителів захистити місто, то почув у відповідь князю Юрію «З ким нам боротися? Брати наші побиті – а інші в полоні, а інші прибігли без зброї. З ким нам стати? У Володимирі залишався люд нерадний попи, ченці, жінки та діти. І так було по всій ростовсько-суздальській землі у 1216 році. Фінський етнос до приходу військ хана Батия становив базис, на якому утворилася Московія. Кожна розсудлива людина розуміє, із часу входження країни Моксель, майбутньої Московії, до єдиної татаро-монгольської держави Золотої Орди, про перетікання слов'ян у ті землі говорити не доводиться, з 1238 року татари і фінські племена отримали єдину батьківщину. До Московії почали масово заселятися представники татар. Не варто перебільшувати ролі князівської династії Рюріковичів у становленні Ростовсько-Суздальської землі. Версія московських істориків про особливу місію перших князів цієї династії, встановлені московської державності, безпідставні, тому що князі не ставили своїм завданням державотворення, тим паче слов'янське. Подібні твердження з'явилися значно пізніше, коли московській владі знадобилися підстави для пояснення своєї розбійної експансії, які виявилися звичайним доважком брехні. Перші князі Ростовсько-Суздальської землі династії Рюриковичів були людьми абсолютно неосвіченими, але головне – клятвопорушниками. Між іншим, іще в першій половині 19 століття Російські історики про це говорили не соромлячись. Московська облуда про велич перших князів Залишанської землі виявилася лише малою часткою тієї великої брехні, за допомогою якої Московія зазіхала на першу основи українського народу, його історії та його святинь. Глянець і відбілювачі на лик Юрія Довгорукого, Андрія Боголюбського та їхніх спадкоємців почали накладати пізніше, особливо ж у радянський час, коли московським історикам довелося трішки поділитися минулим Київської держави з братами українцями і братами білорусами. От тоді й полилася облуда про велич і шляхетність перших великоросів – Юрія Довгорукого, Андрія Боголюбського та інших. Пропоную ознайомитися з тим, як характеризував свого першого правителя граф Михайло Васильович Толстой у книзі «Розповіді з історії Російської церкви». Книга видана у 1879 році – Пройшла цензуру Московської духовної академії. Саме з цим підручником у духовних семінаріях і академіях до 1917 року та й пізніше вивчали історію Російської церкви. Послухайте, у той час як гідний син мономахам Стеслав Великий і благочестиві сини його Всеволод і Ростислав подавали землі руський приклад християнських і царственних чеснот. У землі Суздальській княжив молодший син Мономаха Юрій Георгій Володимирович, прозваний Довгоруким. Властолюбний, але безтурботний він знаменитий в історії громадянським облаштуванням Східного краю, у якому він провів квітуче літа свого життя. Юрій не мав чеснот великого батька, не прославив себе в літописах жодним подвигом великодушності, жодною дією щирого добросердя властивого Мономаховому племені. Він не поважав святості клятву, часто збурював Русь із власного чистолюбства. Будучи сином Мономаха, якого любили у всіх кінцях землі Руської, він не вмів заслужити народної любові ні на півночі, ні на півдні, де нарешті вдалося йому незадовго до смерті зайняти престол великого князівства. Народ київський так ненавидів довгорукого, що, довідавшись про смерть його, поспішив розгробувати палац князівський і не дав поховати тіла його поруч із гробницею Мономаховою. Юрія поховали за містом у Спайському Берестовському монастирі. Кінець цитати. Навіть не віриться, що мова йде про великого київського князя, якому не знайшлося місця в жодному із сотні київських храмів. Я твердо впевнений, що ця людина ніколи не сиділа на київському великокнязівському престолі. Нагадаю читачам, що всі так звані загальноросійські літописні зводи ні словом не згадали про діяння Юрія Довгорукого до кончини Володимира Мономаха. А він, мов би, вискочивши із кущів після смерті батька, якийсь час потинявся під Києвом, потім, невідомо чому, пішов у країну Моксель. Дивацтво, як у появі, так і зникненні цієї людини, цілком достатньо. Природного питання появи князя Юрія вимагає особливо пильного вивчення. Ми ніколи не повинні забувати, що остаточний список усіх князів династії Рюриковичів відредагувала особисто Катерина II. А перед нею в династичному князівському роду брудними чоботями наслідив Іван IV, Грозний, разом зі своїми духівниками. Саме цим забрудненим списком князів династії Рюріковичів ми сьогодні користуємося. Не буду вдруге цитувати слова, сказані про Юрія Довгорукого особисто Катериною II. Навіть вона... Визнавали його хижацтво і клятвопорушення. Ще більше невтішних слів можна сказати про Андрія Боголюбського. Тому граф Михайло Толстой у своїй книзі дуже хитро і практично блискавично обійшов питання про Андрія Боголюбського. Це один із прикладів уже церковного замовчування московського бандитизму і святотатства. Покаяння ніколи не було властиве московському істеблішменту, як державному, так і церковному. Тому що покаяння завжди припускало недопущення подібних дій у майбутньому. А Московія ось уже 800 років поспіль ходить усе по тому ж порочному колу бандитизму, іменованому «збирання землі російської». Ми раніше встановили, що до приходу Юрія Довгорукого в країну Моксель, а це 1137 рік, мрянський етнос тієї землі ще не прийняв християнську релігію і перебував у язичництві. Християнство тільки почало втягувати у свої ряди окремих представників фінського етносу. Навіть під час Ліпецької битви 1216 року у військах ростовсько-суздальських князів відзначений переважно язичницький контингент. Що значить? І в часи входження країни Моксель до складу Золотої Орди населення краю у своїй масі було язичницьким. І це стало вирішальним фактором підтримки християнської релігії з боку золотоординських ханів. Адже церква групувала і поєднувала населення в громаду, вела його облік. Це в першу чергу було потрібно ханській владі. Тому з першого дня входження Ростовсько-Суздальської землі до складу Золотої Орди, січень 1238 року, Церква стала головним інструментом у руках ханів по залученню фінського етносу до складу держави. Хочу нагадати про ще один принциповий момент. Мова йде про час призначення ханом-батиєм баскаків у Ростовсько-Суздальській землі. Історики Російської імперії запустили в це принципове питання неабияку порцію доважків брехні. За їхніми сказаннями, хан Батий взагалі на багато років забув про своє завоювання країни Моксель. Мовляв, пройшовся вогнем і мечем, та й пішов собі геть у понизя Волги і Дону. Однак подібні твердження відверта брехня. Цією неправдою московські історики намагалися приховати два принципових питання. Перше – про призначення на посаду великого володимирського князя Ярослава Всеволодовича. І друге – про проведення першого перепису населення в Залешанській землі. Саме ці два питання є ключовими, пояснюючи повну залежність місцевих призначенців від центральної влади Орди. Кожному зрозуміло, хан Батий не для того завойовував Ростовсько-Суздальську землю, щоб забути про неї на кілька років, не призначивши в ній свого управителя Баскака, а головне, не встановивши постійної, щорічної данини зі своїх нових володінь. Твердження про те, що після походу хана Батия ростовська суздальська земля була повністю розорена і спустошена, також не мають підстав. Ці твердження – цілковитий вимисел. Знищувалися лише ті, хто піднімав зброю на прибульців, чинив опір. Це аксіома не вимагає доказів. У російській історії особливо в церковній, збереглося чимало свідчень про те, як хан Батий пощадив селища і монастирі, що добровільно скорилися йому. Читаємо московські свідчення. Різ жіночий монастир у повітовому місті Суздалі. Існує з 1207 року. При навалі Батия у 1238 році, коли Преподобна Єфросинія, черниця була ще жива, місто Суздаль розорене татарами. Обитель же збережена її молитвами і залишилася неушкодженою. Кінець цитати. Зрозуміло, що не самою, лише молитвою був урятований монастир. Черниця Єфросинія скорилася ханській владі, тому що будь-яка влада від Бога присягнула на вірність Батию і продовжувала управляти обителю. Під наглядом ханського баскака. Усе по-житейськи просто й буденно. Однак у таких діяннях і подіях геть чисто відсутня московська героїка і патріотика, чого, власне кажучи, не спостерігалося за давніх часів. А це зовсім не влаштовувала російських шовіністів. Тому і народжувалися безліч доважків брехні і героїчної патетики. Наведу ще більш очевидний приклад. Богословський чоловічий монастир за 25 верст відрязані на березі Оки. Він заснований на початку XIII століття. Є переказ, що Батий наблизився до обителі з наміром її Розікрастий, але вражений раптово жахом, замість руйнування обдарував його скарбами і до ікони Богослова, що була тоді за престольною, приклав герб і печатку свою золоту. Та й після того мав до обителі повагу, від чого вона й не піддалася загальному нещастю. Рукоятка цього чудотворного образа зберігається досі в ризниці з написом, що вияснює цю достопам'ятну подію. Печатка ж Батиєва взята у половині XVII століття. Архієпископом Рязанським Месаїлом і нею позолочена водосвятна чаша, що перебуває нині в Успенському кафедральному соборі у Рязані. Цей приклад цінний тим, що показує, наскільки влада ханів у Золотій Орді була потужною і стабільною. Минали віки, але жодна людина в Орді не сміла навіть наблизитися до герба і печатки хана Батия. Вдумайтеся в це історичне свідчення. Відкритим текстом російські автори історії – ніколи б подібного не заявили. А ось свідчення російського професора Гумільова. Постраждали міста Рязань, Володимир і маленькі Суздаль, Торжок і Козельськ. Інші міста здалися на капітуляцію і були збережені. Кінець цитати. Навіть Велика радянська енциклопедія, третє видання, змушена була промовчати про знищення Батиєм у 1237-1238 роках таких міст-князівств, як Переяслав залеський Ростов-Великий, Галич-Мерський, Муром, Городець, Новгород-Нижній тощо. Всі вони здалися на капітуляцію і були збережені. Ось чому хан Батий не міг піти із завойованої землі, не затвердившись в кожному селищі місті свого управителя Баскака. Зрозуміло, у помічники Баскакам були призначені місцеві порученці князі. Не міг же татарин Баскак бігати по лісу та збирати мирян язичників, що порозбігалися. Для цієї мети потрібен був місцевий чиновник. До речі, якщо подумки заглибитися в російські джерела, можемо й цьому знайти підтвердження – факти про призначення Батиєм-Баскаків у 1237-1238 роках. Послухайте. Назва Муром походить від імені фінського племеня Муроми, у 1088-му і 1189-му роках його розоряли болгари і володіли ним кілька років. Терпів він і від князівських міжусобиць. 1239-й рік. Кінець цитати. Здавалося б, про яку князівську міжусобицю можна вести мову, коли над головою висить меч татарського баскака. Але в тому і полягає брехня російської історичної науки, що в ній розведені між собою причини й наслідки. Вони подаються як незалежні явища. Відповідь про наслідки між княжею ворожничі знаходимо в зовсім іншому місці, хоча й у тому ж новому енциклопедичному словнику. За Ярослава Юрійовича у 1239 році татари спалили муром. Кінець цитати. Як бачимо, не пішли татаро-монголи у 1238 році з Ростовсько-Суздальської землі. Залишилися. Пішли головні військові сили. Разом із ними пішла і військова дружина країни Моксель, яка – 1240 року разом з військами Батия брала участь у штурмі Древнього Києва. Згадайте свідчення Вільгельма де Рубрука. Їхній государ і більша частина люду були вбиті в Германії. Похід Батия в Європу у 1240-1242 роках. Татари вели їх разом із собою до вступу в Германію. До речі, за наклипом Великого Володимирського князя Ярослава Всеволодовича та за вказівкою Великого Володимирського Баскака ті ж татари у 1239 році покорали не лише Муром, а й Городець. Городець. Одне із найдавніших поселень на Волзі, засноване в другій половині ХІХ століття. У 1239 році городець був спалений військами Батия. Кінець цитати. Подам останнє, уже радянських часів, свідчення безмежної влади ханських баскаків у Ростовсько-Суздальській землі. Залежність від ханів виражалася в тому, що князь воссідав на своєму престолі з волі царської, тобто ханської. Посаджений на престол князь потрапляв у той же час під контроль ханської влади. Контроль цей здійснювали баскаки. Кінець цитати. Зафіксував роль баскаків у Московії, і великий київський історик XIX століття Микола Михайлович Білозерський. Матеріал зберігається в його архівах. Баскаки. У Росії після підкорення її моголами були баскаки, а у Володимирі, столиці Великого князя, великий баскак. Вони – головні правителі в покорених країнах. Мають військо та інше. Кінець цитати. Що цікаво, є свідчення, що Великий Баскак сидів у Московському Кремлі навіть у 1477 році за Івана III. І Кремль належав саме йому, а не Московському князеві. Незбагненно. Нижче подамо це історичне свідчення. Така коротка картина сталого правління в Ростовсько-Суздальській землі після підкорення її в 1238 році ханом Батиєм і входження її до складу єдиної держави – Золотої Орди. Цих істин читачі не зможуть знайти в російській історії хоча вони беззаперечні. Однак картина буде неповною, якщо не відзначимо й другий принципово важливий факт, який стався в країні Муксель 1238 року. Мова йде про перший перепис населення Ростовсько-Суздальської землі, Російська історична наука зробила все можливе, щоб приховати факт першого перепису населення і час його проведення. Найчастіше з цього питання насаджувалися відверті вигадки. Ми ж повинні розуміти, що в переписі населення була зацікавлена навіть колишня князівська влада, щоб хоч якимось чином визначитися з кількістю данини для хана. Адже за збір данини відповідали в першу чергу місцеві князі, у той час як баскаки вели нагляд за виконанням збору і вершили правосуддя. Мені довго довелося шукати хоч найменшу зачіпку щодо цього. Зачищення матеріалу було проведено настільки ретельно, що практично не залишилося жодних слідів. Лише вивчаючи книгу авторів радянського періоду Грекова і Якубовського «Золота орда і її падіння» вдалося знайти підтвердження того давнього першого перепису. До речі, книга видана Комісією Академії наук СРСР під особистою редакцією президента Академії Вавілова. Ім мова, як бачите, йшла не про розквіт і могутність Золотої Орди, а саме про її падіння. Такі парадокси сказання російської історії. Читаємо. Для першого перепису збору данини Бату послав Баскаків. Про цей перший перепис ми маємо лише натяки. Кінець цитати. Отже, в ростовсько-суздальській землі. За перші роки своєї влади хани Золотої Орди провели три переписи населення. Перший. 1237-1238 роки. Хан Бати. Другий. 1257-1259 роки. Хан Берке. Третій. 1272. Хан Менгу Тимур. Читачі, очевидно, звернули увагу, як суттєво суперечать ці факти і діяння ханів Орди цинічним твердженням московитів про дикість і варварство завойовників. Це типове поводження великоросів – вихваляти себе і своє а принижувати сусіда і супротивника за допомогою звичайної брехні, підтасування фактів і вимислів. Не будемо нагадувати, яким чином на початку 1238 року хан Батий призначив Володимирським князем Ярослава Всеволодовича, шапкозакидателя. Прийнявши від нього клятву на вірність, а шестилітнього сина Олександра, прозваного Невським, в Аманати, заручники. Про це докладно йшлося в першій книзі. Нагадаю лише, був князь Ярослав з міста, що здалося на капітуляцію, Переяславля Залеського, який неабик прислужився ханові Батию. Отже, по лінії князівської колонізації Мирянської землі ми коротко оглянули весь період перебування перших рюріковичів у Ростовсько-Суздальському краї, їхні діяння, міжусобиці, середовище перебування, склад населення краю до перших кардинальних рішень хана Батия щодо зміни статусу самої землі і статусу князя. Князі країни Моксель із 1238 року перетворилися на звичайних слуг хана і його влади, а сама територія Ростовсько-Суздальської землі разом із фінським етносом стала рядовим улусом Золотої Орди. Законодавчу і виконавчу владу у Володимирському улусі здійснював Великий Баскак, починаючи з 1238 року, з першого дня завоювання. Така правда історії. Паралельно з князівською колонізацією країни Моксель відбувалася і її церковно-монастирська колонізація. При цьому необхідно знати, якщо князівська колонізація практично не мала жодного значення для встановлення московської державності, то церковна колонізація фінських племен стала одним із головних факторів тієї державності. Позаяк. Російський народ одержав дві багатих історичних спадщини – монгольську і візантійську. Співвідношення між впливом монгольським і візантійським у російській історії є співвідношення між порядком факту і порядком ідеї. Монгольська спадщина полегшила російському народові створення плоті держави. Візантійська спадщина озброїла російський народ потрібним для створення світової держави ладом ідеї. Кінець цитати. Не більше і не менше. Саме хани Золотої Орди та привілейована в Орді Православна Церква стали тими головними інструментами, завдяки яким з'явилися Москва, Московити і сама Московська держава. Все інше, як то кажуть, «додалося» і династія князів Рюриковичів у тому числі. Хоча, зазначимо, ханам Золотої Орди нагадку не спадало щось подібне. Однак їхні дії та рішення сприяли саме такому перебігу подій. Розглянемо найбільш характерні дії та епізоди з життя православної церкви в Ростовсько-Суздальській землі її владик і методи їхніх діянь. Пізнаємо саму суть тієї церкви і процес її зрощування з державною владою. Встановимо, як саме дії Православної церкви сприяли перетворенню фінських язичницьких племен на плем'я московитів, а пізніше – на великоросів. Розглянемо три головних періоди становлення православ'я в Ростовсько-Суздальській землі. Ось вони. Період невпевненого просування – 1073-1237 роки. Період відданого служіння Ордії – 1238-1354 роки. Період монастирського засилля – 1354-1505 роки. Перше. Період невпевненого просування церкви. Ми пам'ятаємо, що так звані загальноросійські літописні зводи нав'язували думку про двох єпископів Ростовсько-Суздальської землі Феодора та Іларіона, які нібито побували в ній до 1073 року. Уже на стадії завершення написання другого тому роману-дослідження «Країни Моксель» мені вдалося знайти церковну книгу «Древні святині Ростова Великого» твір графа Толстого, виданий у Москві 1847 року в університетській друкарні. Книга, звичайно, пройшла найсуворішу церковну цензуру, про що повідано на її перших сторінках. У третьому розділі книги «Історичні відомості про архієреїв ростовських» чітко зафіксовано а. Феодор Грек та б. Іларіон так само грек. Існування обох цих єпископів доволі сумнівне, і низка святителів ростовських достовірно починається зі святого Леонтія. Кінець цитати. Офіційна церковна наука була змушена визнати факт наявності доважку брехні у питанні, яке стосується перших святителів країни Моксель і зуміла відмовитися від відвертого вимислу. Тобто, достовірно встановлено, що першим єпископом, який ступив на Ростовсько-Суздальську землю, став святий Леонтій. І ступив святитель на ту землю тільки у 1073 році. Він появився в країні дикий і ворожий, і був убитий мирянами, того ж 1073 року. Ми вже писали, як це сталося. Другим єпископом, який з'явився в країні Моксель, став святий А Він, згідно з книгою графа Толстого, представився, відійшов у інший світ, 1089 року, травня 15-го. Кінець цитати. Наступним, достовірно встановленим єпископом у Ростовсько-Суздальській землі був Нестор, настановлений близько 1150-го, вигнаний Андрієм Боголюбським у 1156-му. Однак граф Толстой не зміг обійтися без власного доважку брехні. Він перед Нестором, згадав про нібито чинного в країні Моксель єпископа Єфрема I, оскільки той Єфрем у посланні єпископа Симона до блаженного Полікарпа іменується Суздальським. Кінець цитати. Не будемо вести дискусію щодо вірогідності даних про існування єпископа Єфрема. Хоча зауважимо, що Сумнівне, одиничне слово «суздальський» не може бути достовірним доказом. Тим паче, що абсолютно нічого не відомо про діяльність Єфрема в Ростовсько-Суздальській землі. Та й усі історики згодні, що після смерті Ісаї до появи в країні Моксель Юрія Довгорукого, єпископа в ній не було. Можливо, він прибув разом із князем 1137 року. Хоча, ще раз нагадую, ніяких відомостей про перебування в Суздалі і Ростові єпископа Єфрема в історії не зафіксовано. Після вигнання Никона єпископом став Леон. Про нього сказано «Леон, посвячений у 1158 році» вигнаний із Суздаля у 1159-му, із Ростова у 1162 за хабарництво, а згідно з Троїцьким літописом – за Єресь. Після нього знову повернувся Нестор і пробув до 1164 року. Кінець цитати. Єпископи Ростовсько-Суздальської землі не мали підтримки ні з боку князя, ні з боку населення. Їх убивали, виганяли, міняли. Це цілком зрозуміло, якщо взяти до уваги, що і сам князь, і його дружина, і місцеве фінське населення жили в напівдикому стані. Були кровно пов'язані з древніми фінськими звичаями і віруваннями а християнська релігія не сприймалася місцевими фінськими племенами. Дуже цікавий наступний єпископ країни Моксель – Феодор І. Про нього у книзі графа Толстого сказано «Феодор на прізвисько Калугер, посвячений у Константинополі в 1170 році» позбавлений сану 1172, заничувані жорстокості, і за судом митрополита покараний відсіканням правої руки, відрізанням язика і осліпленням». Кінець цитати. Маємо можливість переконатися в страшному розгулі мракобісся та дикості, вже в самому православному середовищі Ростовсько-Суздальської землі кінця 12 століття. Але що цікаво, єпископ Грек, прибувши із Константинополя, природно не міг миритися ні з так званим двовірством, ні з паралельним поклонінням каменям Кардосярко, ні з розбещеністю і бандитизмом, Самого князя Андрія Боголюбського, а він почав запроваджувати в церковному житті суворі релігійні порядки, за що й поплатився. Саме князь Андрій Боголюбський, перший великорос, якому однаково були любі і християни, і нехристі, укотре вже став організатором знущання з єпископа. Константинопольський патріарх довгих 13 років забороняв висвячувати для Ростовсько-Суздальської землі нового єпископа. І лише в 1185 році ігумен Спайського Берестовського монастиря, як твердить літописець, мовчазний, милостивий до вбогих, ласкавий до кожного, лагідний мовою і ділами – був висвячений в єпископи Ростовсько-Суздальської землі. Кінець цитати. Підібрали саме такого, котрий був потрібний у тій землі. Помер єпископ Лука у 1189 році. Не стану описувати, як висвячувалися, як діяли ще три єпископи першого періоду Становлення православної церкви в Україні Моксель. Подам лише їхні імена – Іоанн І, Пахомій, Кирило І. Зазначу, всі вони, зрештою, складали сан, приймали схему і віддалялися в монастирі замолювати гріхи. Страшне свідчення. Навіть святителі-єпископи початку XIII століття в Ростовсько-Суздальській землі за період своєї церковної діяльності обростали такою неймовірною кількістю зла і гріхів, що єдиним шляхом до порятунку душі ставало прийняття схеми і повне самоусунення від морського життя. Вдумайтеся, шановні читачі! у цю страшну істину, і зрозумієте облудність головних постулатів московської історичної дійсності. Хочу також звернути увагу на той факт, що у перший період становлення православ'я почало приживатися серед фінських племен переважно у Володимирській губернії. Мова йде про племена, що жили на території пізнішої Володимирської губернії XIX століття. Не виявлено жодної церкви, ні єдиного монастиря на території майбутніх губерній Московської, Костромської, Калузької, Тульської, Пензенської, Курської та інших першого періоду православ'я. 1073-1237 роки. Наводжу читачам перелік монастирів, пустинь та древніх церков першого періоду невпевненого просування 1073-1237 в Залишанській землі у розрізі губернії майбутньої Московії. Матеріал подається згідно з дослідженнями Олександра Радшина. Повне зібрання про всі діючі вдавниної, нині існуючі монастирі й прикметні церкви Росії. Складене з достовірних джерел. 1852 року видання. Пропоную особливо ретельно дослідити територію Володимирської губернії тому що саме в тій землі наприкінці XI і на початку 12-го століття православ'я вперше зробила свої несміливі кроки. На території Володимирської губернії в XIX столітті відомо 12 давніх монастирів і 10 давніх храмів, церков, зведених до 1238 року. Практично всі вони розташовувалися в зачастокольних містах-селищах, зведених князями. Зрозуміло, в містах проживали переважно люди, які прийняли християнство. Однак допускалися й меряни-язичники, жінки-прибульців, меряни-слуги, меряни-раби і так далі. Цілком очевидно, що і церковні владики, і князі перші християнські храми зводили в зачастокольних містах під захистом князівської сили і влади. У той перший період православ'я дуже обережно ступало в дрімучі ліси, пустині. Адже язичництво жорстоко оборонялося і, значно переважаючи чисельно, Давало відсіч. Отже, поглянемо на всі відомі стародавні до 1238 року зведені монастирі церкви. Нагадаю, як правило, при монастирі існувала церква. Найчастіше монастирі зводили на базі раніше існуючого храму церкви, але автоматично. Додавати кількість монастирів і окремо зведених церков та говорити про загальну кількість храмів не можна. Були ж бо монастирі без церков, з маленькими молитовними келіями. Володимирська губернія. Територія другої половини ХІХ століття. Місто Володимир. Монастирі. Боголюбів монастир, чоловічий, за 11 верст від міста. Він заснований у 1154 році. У 1238 році місто і монастир спустошені, скарби викрадені. Монастир не був зруйнований, відновлений у тому ж році. Кінець цитати. Княгинин монастир. Жиночий У місті. Заснований наприкінці XII століття. Монастир спустошено у 1238 році. Однак не зруйнований і відновив діяльність у тому ж році. Кінець цитати. Рождественський монастир. Чоловічий. У місті. Заснований у 1191 році. Тут упродовж 460 років спочивали мощі святого Олександра Ярославовича Невського і звідси перенесені 1724-го з волі імператора Петра І у Санкт-Петербург. Обитель татарами в 1238 році не порушена. Обительця знищена у 1764 році за вказівкою Катерини II. Кінець цитати. Георгіївський монастир жіночий у місті. Він заснований нібито князем Юрієм Володимировичем Довгоруким. Час знищення обителі невідомий. Кінець цитати. Вознесенський монастир чоловічий у місті. Про час заснування цієї обителі відомостей немає. Відомо тільки, що в 1187 році вона вже існувала. Обитель знищена. Час знищення обителі невідомий. Кінець цитати. Спаський монастир чоловічий у місті у 1238 році, при взятті Володимира Батиєм, монастир цей зруйнують, і ігумен його Феодосій страчений. Кінець цитати. Скоріше за все, монастир після руйнування 1238 року не відновлювався. Успенський монастир. Чоловічий. У місті. У 1238 році геть спустошено, і гумен Данило загинув. Кінець цитати. Церкви. Храми. Успіння Богородиці. Храм закладено у 1154 році. Збудовано у 1160 -му. Кінець цитати. У 1238 році церква не зруйнована. Дмитрія Солунського. Собор споруджений у 1194 році. Храм ханом Батиєм не зруйнований. Кінець цитати. Положення ризи Богородиці. Храм побудований у 1158 році – і освячений у 1163 році. При навалі Батия 1238 року зруйнований. Кінець цитати. Воздвиження Христа, побудована у 1218 році. Кінець цитати. Іоакима і Анни, закладена 1 травня 1196 року. Кінець цитати. Різдва Богородиці. Вона спочатку побудована в 1148 році. Кінець цитати. Більше ні церков, ні монастирів у місті Володимирі та його околицях до 1238 року не існувало. І, як бачать читачі, переважна більшість у 1238 році – здалися ханові Батию на капітуляцію, склали татарському ханові присягу на вірність і продовжили свою діяльність. До речі, названі останніми три церкви у 1238 році також не було зруйновано. Місто Суздаль Рисположенський монастир жіночий у місті. Існує з 1207 року. Кінець цитати. Про його існування ми вже згадували, як про монастир, що потрапив до привілейованих за часів Батия. Димитрівський монастир, чоловічий, у місті. Він заснований, нібито, ще близько 1096 року. Обитель у 1238 році розграбована і спалена. Вочевидь, що вона тоді і загинула, тому що про час знищення її ніяких звісток нема. Кінець цитати. Кидекшський або Кидекотський Борисогліпський монастир чоловічий. За чотири версти від міста Суздаля. Він був заснований у 1152 році, коли скасована обитель невідомо. Кінець цитати. Церкви, храми, спайська церква, побудована у 1152 році. Кінець цитати. Місто Муром, монастирі. Преображенський монастир, чоловічий, у місті. Відомо, що наприкінці XI століття він уже існував. Татарами в 1238 році непорушений. Кінець цитати. Церкви, храми, благовіщення Богородиці, побудована близько 1170 року. На місці церкви ХІХ століття святим князем Костянтином Святославовичем Муромським побудовано монастир після 1553 року. Кінець цитати. Місто Переяславль-Залеський. Монастирі. Нікітський монастир. Чоловічий. За три версти від міста. Про існування її, обителі, згадується вперше в другій половині 12 століття. Кінець цитати. Обитель Батиїм у 1238 році не порушена. Церкви, храми, спаса преображення, побудована в 1152 році. Кінець цитати. Місто Юр'їв. Монастирі. У місті до 1238 року монастирів не існувало. Архангельський чоловічий монастир був зведений у другій половині XIII століття. Церкви. Храми. Георгія Великомученика. Собор. Побудовано у 1152 році. Перебудовано у 1234 року. Кінець цитати. Названо всі монастирі церкви, храми, зведені на території Володимирської губернії до 1238 року. Тобто до входження Ростовсько-Суздальської землі до складу держави Золота Орда. Зовсім не густо. Природно всі церкви побудовано в зачастокольних містах, і лише три монастирі розташовані поза межами міст, однак дуже близько від них. Для порівняння, треба сказати, що в книзі Олександра Радчина. Згадується про 83 культові заклади, відомі у Володимирській губернії до другої половини 19 століття. Всі інші монастирі, пустині, значні церкви, а їх 71, зведені після 1238 року. Ми стикаємося з винятково важливим та цінним матеріалом. І читачам ще належить переконатися, наскільки він важливий, щоб звільнитися від московської історичної химери. Для продовження аналізу звернімося до сусідніх із Володимирської губернії і подивимось, як православ'я зуміло зачепитися за фінський етнос там. Рязанська губернія. Місто Рязань. Монастирі. «Богословський монастир, чоловічий, за 25 верст, відрязані, на березі Оки. Він заснований на початку XIII століття». Кінець цитати. Я вже писав, як підносив цей монастир хан Батий, як сотні років правителі Золотої Орди шанували цю обитель. Подібне, як розуміють читачі, Робилося неспроста. А для подальшої розмови про Рязань необхідно внести ясність. Нинішнє місто розташоване від старого за 50 верст. І містом Рязанню воно почало іменуватися тільки з кінця 14 століття. До того іменувалося Переславлем Рязанським. Церкви, храми Бориса і Гліба Собор колишній у давній Рязані згадується, нібито, перший раз у літописах 1094 року. На цьому місці тепер село, віддалене від нинішнього губернського міста Рязані на 50 верст за течією Оки. Церква ця при навалі татар 1237 грудня 21-го геть зруйнована. Кінець цитати. Місто Зарайськ. Церкви, храми. Миколи – чудотворця. Собор у повітовому місті Зарайську існує, як здається, ще з 12-го століття. Кінець цитати. Церква не зруйнована військами хана Батия. Іншим, до 1238 року Рязанська губернія похвалитися не змогла, що цілком зрозуміло, тому що Рязанська губернія лежала за Володимирською на шляху просування православ'я. Тверська губернія – місто Твер. Монастирі. Про існування у Твері до 1238 року монастирів російська історія не знає. Цілком, ймовірно, їх до 1238 року не було на території Тверської губернії. Однак про це поговоримо нижче. Церкви, храми, преображення Господнього. Кафедральний собор. У XIII столітті на цьому місці була церква Козьми і Дем'яна, замість якої дружина великого князя Ярослава III побудувала церкву в ім'я Спаса Преображення. Вона закладена у 1285 і освячена 8 листопада 1290-го єпископом Андрієм. Кінець цитати. Ця церква затягнена в лапках мною в добатиєвий період трохи штучно. Я зважився це зробити, оскільки у XIII столітті церква вже повинна була супроводжувати князівське поселення. Хоча цілком очевидно, що до 1238 року Твер могла й не мати князя. Місто Торжок. Монастирі. Тут пан Олександр Радшин, чи з власного бажання, чи за підказкою церковних московських владик, запустив у свою книгу відверту брехню. Послухайте. Борисоглібський монастир, чоловічий, у повітовому місті Торшку на березі ріки Тверця, заснований у 1030 році преподобним Єфремом, що колись був боярином і головним конюшем у святих князів Бориса і Гліба. Кінець цитати. Російські професори шахматов довели, що князі Борис і Гліб ніколи ногою не ступали в ростовсько-суздальську землю. Хоча це і не дивно. Московського облуда завжди мирно уживалася з істиною. Однак іноді самі великороси спростовували своїх брехунів. Читаємо. Торжок – місто обласного підпорядкування, центр Торжоцького району Калінінської області РРФСР відомий з 1139 року. Кінець цитати. Тобто у 1030 році Торшка як поселення не існувало, а забиратися в Мирянські ліси ніхто будь-ті часи не посмів. Ми пам'ятаємо, як значно пізніше, 1071 року, Меряни зустріли Яна Вишатича і його супутників, дружину. Та й де можна було набрати у 1030 році братію для монастиря серед язичників-фінів, якщо в ті роки в землі Мері ще не ступала нога священника? Тут можна поставити багато запитань, на які московська історія не має достовірних відповідей а московської брехні ми наслухалися вдосталь. На тім і закінчилося просування православ'я до 1238 року в землі Тверської губернії. Ярославська губернія Місто Ростов Монастирі Богоявлинський монастир Чоловічий У місті Ростові на березі озера Неро, заснований у 990 році святим Авраамієм на тім місці, де стояло капище. Цей святий, улаштувавши обитель, був у ній першим архімандритом. Тут дві камінні церкви. Кінець цитати. І в цьому випадку Маємо звичайний московський доважок брехні. Московському історикові бовкнути брехню все одно що плюнути. Навіть у Новгороді Великому православ'я, притім силою, було насаджено тільки у 992 році. А ось у Ростові, виявляється, православ'я зуміло з'явитися без єпископів і пастирів. Ну, своєрідне повітряне зачаття. Читачі, сподіваюся, пам'ятають, що святий Авраамій народився значно пізніше, а почав сповідувати християнство тільки у 1090-1120 роках. Відверта облуда насаджувалася московитами на кожному кроці для звеличування минулого. Отже, цей монастир, а точніше пустинь, міг з'явитися не раніше 1090 року. Не думаю, що Олександр Радшин, автор книги, зробив помилку на 100 років випадково. У московській історичній науці нічого випадкового немає. Спаський на піску монастир Чоловічий біля Ростова. Засновано цю обитель дуже давно. Кінець цитати. Повіримо, радщину на слово віднесемо монастир до першого періоду Становлення православ'я в Ростовсько-Суздальській землі. Церкви, храми, успіння Богородиці, собор у місті Ростові. Святий князь Боголюбський заклав основу храму, побудований 1170 року. У 1204 році собор упав. І замість нього закладений нині існуючий. Кінець цитати. Татари цю церкву у 1238 році не зруйнували. Архангела Михаїла. Бориса і Гліба. Древні церкви в Ростові на княжому дворі. Перша. Освячена 25 листопада 1208 року, а друга закладена в 1215 -му. Освячена єпископом Кирилом 25 серпня 1218 року. Обидві згоріли в 1227 році. Кінець цитати. Йоанна Предтечі Церква в Ростові на єпископському дворі. У літописах згадується, що храм цей у 1212 році під час Великої Ростовської пожежі згорів дощенту. Кінець цитати. Місто Ярославль. Монастирі. Преображенський монастир чоловічий. У місті Ярославлі при впаданні ріки Которосль у Волгу. Він заснований наприкінці 12 століття. Кінець цитати. Татарами не спустошений. Петропавловський монастир Чоловічий. В Ярославлі. Про час заснування цієї обителі невідомо. Уперше згадується про неї в літописах 1186 року. Кінець цитати. Татарами обитель не спустошена. Церкви, храми, успіння Богородиці, собор у місті Ярославлії. Ця церква закладена у 1215 році. Кінець цитати. Татарами у 1238 році не спустошена. Така ситуація зі стародавніми монастирями і церквами, які існували до 1238 року в країні Моксель на території Ярославської губернії. І тут, як бачать читачі, не густо. Тільки два поселення до 1238 року прийняли християнську релігію. Лісове населення Меріан на той час перебувало в язичництві. Сумніватися не доводиться. Нижегородська губернія – місто Нижній Новгород. Монастирів у Нижньому Новгороді до 1238 року не існувало. Нагадаю читачам, що цю частину фінської Мордовської землі Почали приєднувати, завойовувати Рюриковичі перед самим приходом хана Батия. Отже, її церкви тут почали з'являтися лише в 20-х роках 13-го століття. Церкви, храми, преображення Господнього, собор у Нижньому Новгороді у Кремлі, побудований у 1225 році. Кінець цитати. Церква татарами не пограбована. Архангела Михаїла. Собор у Нижньому Новгороді у Кремлі, побудований 1222 року. Кінець цитати. Татари у 1238 році церкву не чіпали. Село Городець. Монастирі. Федоровський-Городецький або Радиловський монастир-Чоловічий у селі Городці. Коли заснована ця обитель, точних відомостей немає, а відомо тільки, що вона існувала до Навали-Батия, котрим у 1238 році спустошена. Кінець цитати. У цьому монастирі нібито прийняв схему та помер 1263 року так званий Невський, повертаючись зі столиці держави Сарая-Берке. Ми досить ретельно перелічили всі, існуючі до 1238 року, монастирі і церкви у так званій Ростовсько-Суздальській землі разом із Рязанською. І змогли переконатися, що християнська релігія насаджувалася переважно в місцях поселення князів. Вона цілковито відсутня в лісових мирянських фінських поселеннях. Фінський етнос країни Моксель дуже довго не сприймав ні чужого князя, ні релігію, котру той сповідував. Тільки після того, як князь і його перші дружинники разом із жінками-мирянками породили сотні перших фінських великоросів в лапках, християнська релігія стала по-справжньому вростати в середовище фінського корінного етносу. Однак до 1175 року кончина Андрія Боголюбського як визнавав професор Ключевський, навіть самі князі в тій землі були більше язичниками, ніж християнами. Дуже важливо відзначити той факт, що до 1238 року ми практично не бачимо наявності християнських пустинь у Мирянській глибинці. Це ще раз підтверджує незначне просування православ'я в середовище місцевого етносу. Вивчивши всю територію десяти центральних губерній Московії, ми виявили церкви і монастирі лише у 13 поселеннях колишньої країни Моксель, які існували до 1238 року. Ще раз нагадую, жодної церкви, ні одного монастиря в той період не зафіксовано на територіях Московської, Костромської, Калузької, Тульської та Пензенської губерній. Тобто, якщо врахувати, що у всій країні Муксель на 1238 рік проживало близько 200 тисяч населення, то християнами з них могли бути тільки 5-6 тисяч, не більше тому що міське в лапках, до речі, фінське населення, згідно з твердженнями російських істориків, було незначним. Які головні висновки маємо право зробити з першого періоду просування православ'я в Ростовсько-Суздальську землю в 1073-1237 роках? Ось вони. Перше. Першим історично-достовірним єпископом, який прибув у Ростовсько-Суздальську землю, був святий єпископ Леонтій. А він з'явився в країні Моксель 1073 року і був убитий місцевим населенням. Миряни відкинули християнську релігію, а спертися на князівську владу церква в ті часи не могла. Князівської влади та її представників у 1073 році в Ростовсько-Суздальській землі не існувало. Друге. Першим монастирем із церквою, що з'явився в Ростовсько-Суздальській землі, став Богоявленський чоловічий монастир, відкритий 1090 року святим Авраамієм на березі озера Неро. Саме представник фінського етносу Авраамій був висвячений другим ростовським єпископом святим Ісаїю в Архімандрити. І упродовж багатьох літ після смерті єпископа Ісаїя проповідував християнську релігію серед фінського етносу. Релігія змогла прижитися серед частини мирян тільки тому, що. Зважилася на двовірство вона зберегла місцевому населенню їхні звичаї та їхніх язичницьких богів камені Кардосярко все інше, що проповідує московська історична релігійна міфологія, належить до словесної полови, тобто до звичайного словоблудства. Третє. Головне Православ'я наприкінці 11-го в Ростовсько-Суздальській землі почало поширюватися не серед слов'ян, котрі бозна бозназвідки взялися, а саме в середовищі фінського язичницького етносу. Тому що сторонні люди поселилися б у першу чергу на магістральних ріках, в Волзі й Оці. А ми бачили... Історія про це свідчить, що християнство перше своє коріння пустило в мерському стані – Ростові, Суздалі, Володимирі. Тобто в споконвічній фінській землі, у глухій мирянській обителі, далекій від магістральних рік. Хоча, як засвідчили археолог граф Уваровий, професор Богданов, Миряни до кінця XI століття вже заволоділи територією всієї Мирянської землі. Такі головні фундаментальні підсумки періоду непевненого просування православ'я 1073-1237 рік Україну Моксель. Про безліч супутніх підсумків згадувалося вище. Нема рації повторюватися. Друге. Період відданого служіння Орді. Другий період просування християнства в Ростовсько-Суздальську землю займає 1238-1354 роки. Ми розуміємо, що подібний розподіл є дещо умовним. Однак наш розподіл часу на періоди ґрунтується на певних принципах. Так, перший період поширення християнської релігії в Ростовсько-Суздальській землі 1073-1237 цілком зрозуміло мав корінну відмінність від наступного, другого періоду оскільки православні владики та їхня паства, які і нехристиянське населення землі, починаючи з 1238 року, увійшли до складу нової потужної держави Золотої Орди. Природно відбулася докорінна зміна існування самого етносу і його поводирів. Православна церква, прийнявши клятву на вірність ханові, стала під його захист. Ханська влада в Ростовсько-Суздальській землі, починаючи з 1238 року, була чудово організованою, чіткою і твердою. Сподіваюся, читачі пам'ятають, як уже в 1239 році за неслухняність і смуту за доносом великого володимирського князя Ярослава Всеволодовича, були покарані жителі зачастокольних міст Мурома і Гороця. Треба також мати на увазі, що фінське населення, котре прийняло християнство, мало перевагу перед мирянами язичниками, оскільки було під захистом законно діючого владики. Цей фактор захисту став вирішальним у третьому періоді становлення християнської релігії в Ростовсько-Суздальській землі, коли митрополит Алексій, починаючи з 1354 року, фактично став з дозволу ханів управителем тієї землі. Митрополит, віддано служучи ханам, отримав від них повноваження на поголовне залучення язичницького фінського етносу у православ'я. Ханська влада побачила користь у зборі розрізненого лісового населення в підконтрольну релігійну громаду. Тому той період 1354-1505 роки виокремлений нами і названий періодом Монастирського засилля. Саме в цей час територія майбутньої Московської губернії окрилася монастирями, що сприяло залученню фінського етносу в православі, а головне, виникненню багатьох дрібних поселень і зачастокольних міст. Це різко зміцнило московський улус порівняно з іншими улусами Золотої Орди. Ханська влада і православна релігія, як ми писали вище, стали тими двома головними джерелами, які породили московську державність. Такі характерні риси кожного із трьох періодів. Отже, перейдемо до другого періоду становлення православ'я, а в Ростовсько-Суздальській землі. Не варто думати, що методи дії церкви мінялися чітко по роках. Такого бути не могло. Православна церква завжди була винятково консервативною в питаннях впливу на людину. Увійшовши в підпорядкування до ханських баскаків на місцях вона й далі, з їхнього дозволу, продовжувала втягувати місцеве фінське населення під свою опіку. Однак справа просувалася надзвичайно важко. І тут православ'я Золотої Орди започаткувало кілька рішучих неординарних дій. Навіть не в питанні поширення, а в організаційному. Скоріше, в стратегічному питанні свого закріплення в складі ідеології нової держави – Золотої Орди. Пропоную детальніше вивчити випадки призначення і дії перших митрополитів Золотої Орди. Напередодні навали Батия на Київ, а це кінець 1240 року, у місто прибув із Константинополя новопризначений київський митрополит – Грек Іосиф. Під час штурму Києва митрополит Іосиф загинув. В історії не збереглося про цей факт докладних вісток, або принаймні мені вони невідомі. Ми вже говорили, що із цього періоду призначення на митрополитчу кафедру, як і на єпископат, у Золотій Орді могло відбутися тільки відома і згоди хана Батия. Цю аксіому далі підтвердимо документально. Зверніть увагу. З 1241 до кінця 1242 року хан Батий зі своїми військами перебував у Центральній і Південній Європі. І природно – про призначення київського митрополита у ті роки не могло бути й мови. Тільки у 1243 році, за згодою, а, скоріше за все, за вказівкою, хана Батия, виконуючим обов'язки київського митрополита став один з ігуменів Києва – Кирило. Ми пам'ятаємо, що саме у 1243 році хан Батий, Після повернення з військового походу зробив огляд і реорганізацію місцевої влади у всіх своїх володіннях. Він готувався до військового протиборства з угрупованням ханів Гуюка-Бурі. Цілком зрозуміло, що до завершення протиборства святитель Кирило був лише місцеблюстителем метрополитчої кафедри. Протиборство ханів Батия і Менгу з одного боку та Гуюка і Бурі з іншого боку завершилося тільки 1249 року. Саме в тому році війська хана Батия повернулися зі Східного походу, після якого син Батия Сартак одержав володіння землі між Волгою і Доном, а місце Блюсти Митрополитчої кафедри Кирило у 1250 році був відправлений ханом у Константинополь до патріарха для посвяти в митрополити. І без зайвих заперечень 1250 року був затверджений на митрополію. До речі, для того, щоб проїхати по володіннях хана Батия і одержувати на ямах за заїжджих дворах, Коней, їжу й бути під захистом хана необхідний був ханський ярлик і військовий загін супроводу. Після призначення митрополит Кирило переніс митрополичу кафедру до столиці Золотої Орди Сарая. Саме в цей час відбувся докорінний злам в організації управління Київською митрополією. У 1261 році була створена нова Сарайська єпархія, яка також містилася у столиці держави Сараї. Сарайська єпархія на довгі роки стала й головним місцем перебування київських митрополитів. Ймовірно, це сталося з веління хана, котрий побажав мати митрополита під рукою. Для підтвердження сказаного пропоную звернутися до праць професорів Ключевського та Вернацького. Практично з того часу, 1261 рік, владики земель колишньої Київської держави – Київської, Чернігівської, Волинської, Галицької, Подільської, Брацлавської, Пінської, Новгородської і так далі почали контактувати з Константинополем – і управлятися ним безпосередньо. Відкриття Сарайської єпархії стало одним із ключових рішень православної церкви в її становленні другого періоду. І з цього часу вплив православ'я в Ростовсько-Суздальській землі став помітно підвищуватися. Воно не було державного статусу, Тепер всі особи, які прибували із залишанських улусів Орди, зобов'язані були відвідати Сарайський храм і схилити голову перед Господом Богом і Всемогутнім Ханом, його намісником на землі. Адже навіть невіруючий язичник Мирянин розумів, що за відкрите ігнорування поклоніння Богу і Ханові він може поплатитися Головою. А вибір у людини в сараї був зовсім невеликий – або православна церква, або мусульманська мечеть. Особисто хан Берке в ті роки сповідував іслам. Нагадаю, що як у церкві, так і в мечеті під час кожної служби звеличували хана царя, посланого єдиним богом всім сущим на землі. Молебні служилися постійно, у всіх церквах, від Володимира, Ростова і Суздаля до столиці, Сарая. Не забувайте, до 16 століття в церквах Московського Улусу всіх ханів Золотої Орди величали царями. Саме від своєї праматері Орди Московія і перейняла титул царя. Відкриттям Сарайської єпархії і перенесенням митрополитчої кафедри в столицю держави православ'я продемонструвала ханові Золотої Орди свою цілковиту лояльність і відданість. Одночасно митрополити, церковні владики, завдяки постійній покорі служінню ханові, одержали можливість певною мірою впливати на ханську владу. І не просто впливати, а й мати пряму вигоду від своєї покори і співробітництва. Послухайте. У 1253-6761 році Кирило, єпископ Ростовський, їздив в Орду, до хана Беркая для клопотання про потреби церковні. Тут Граф Толстой дещо наплутав. Тому що Берке став ханом тільки у 1257 році, і поїздка єпископа Ростовського Кирила II за викликом хана Берке відбулася скоріше за все у тому ж 1257 році, ласкаво прийнятий царем. Зверніть увагу, красномовний святитель розповів йому, як навертав язичників ростовських святий єпископ Леонтій. У тому ж році у хана занедужав син, і хан, згадавши оповідь єпископа про зцілення, що трапляються при труні святого Леонтія, послав у Ростов вимагаючи, щоб Кирило знову прийшов до нього і зцілив сина його. Святитель скорився. Він знову вирушив у дорогу, прибув в Орду і зцілив недужого царевича молитвою й кропленням святою водою. І в цьому випадку, гадаю, граф Толстой наплутав. Вочевидь, не мощі ходили до царевича, а навпаки – Царевича возили в Ростов до Мощей. Після того єпископ, щедро обдарований ханом, відпущений на батьківщину з ярликом ханським, згідно з яким щорічна данина князів ростовських і ярославських передавалася ростовській єпископії у дім Пречистої Богородиці. Кінець цитати. Зв'язок хана із православними владиками Ростовсько-Суздальської землі був взаємовигідним. Православна релігія стала ідеологічною зброєю в руках хана. А Він цією зброєю користувався сповна, за найменшої непокої. Це ми бачили на прикладах Рязані, Твері, Новгорода, Пскова і так далі, коли їх відлучали від церкви і піддавали анафемі. Зі свого боку, хани Золотої Орди надавали церкві як матеріальну, так і військову підтримку. Сподіваюся, читачі розуміють, що означало в ті далекі часи відлучити віруючу людину від церкви. По суті, подібним відлученням Людина оголошувалася поза законом. Без кари Божої і Ханської її можна було пограбувати, вбити, спалити тощо. Так повелася Московська Православна Церква, поступивши в служіння до хана Орди. Для православ'я Ростовсько-Суздальської землі існувала і друга вигода – Будучи однією з офіційних релігій Золотої Орди, церква могла вільно поповнювати свої ряди корінним татарським етносом держави. І не лише звичайним рядовим її складом, а й переважно представниками самої ханської родини і татаро-монгольської знаті. А це забезпечувало церкві стабільність і гарантію існування в історії зафіксовані сотні прикладів, коли золотоорденська знать приймала православ'я і, власне кажучи, вливалася потужним потоком до складу московитів – майбутніх великоросів. Кілька найвідоміших прикладів. Перший. Петровський чоловічий монастир за три версти від повітового міста Ростова на березі озера Неро. Тут у XIII столітті побудована була святим Петром, царевичем Ординським, після прийняття ним християнської віри, церква в ім'я апостолів Петра і Павла. Ним же святим царевичем заснована близько 1262 року. Чернеча обитель. У ній Святий Петро у похилих літах прийняв пострих і помер. Кінець цитати. А ось як доповнює Олександра Радчина, грав Толстой у своїй книзі «Древній святині». Він, татарський царевич, залишався мирянином і навіть одружився після переконувань святого Ігнатія, єпископ Ростовський із 1262 року, і князя, які побоювалися, щоб він, скучивши в Ростові, не повернувся в Орду. За наречену він обрав собі дочку ординського вельможі, котрий поселився в Ростові. Кінець цитати. Петро прожив у шлюбі багато років, мав дітей, пережив і князя, і святителя Ігнатія. Єпископ помер у 1288 році. І незадовго до кончини, овдовівши, прийняв чернецтво в засновані ним обителі. При труні його відбувалося багато чудес і зцілень. Кінець цитати. Рід Петра Царевича Розрісся і володів у Володимирському улусі орди багатьма тисячами гектарів землі, селами, озерами, лісом і так далі. Читачі мають розуміти, що всі ці землі, села та озера міг передати у володіння Петрові Царевичу лише особисто хан Золотої орди, і ніхто інший. Тобто хани Золотої Орди були зацікавлені у поселенні татаро-монгольської знаті і навіть своїх нащадків у ростовсько-суздальських улусах імперії. У ханів Золотої Орди було по кілька дружин, найчастіше більше десяти, а успадковувати владу мали право тільки діти від першої дружини. Цих правил дотримувалися до Великої смути 1360-1380 років. В імперії було ким поповнювати північні улуси країни. Другий приклад. Іпатіївський чоловічий монастир біля губернського міста Костроми, на Крутому березі ріки Костроми, якраз при впадінні її у Волгу. Монастир цей заснований у 1330 році татарським князем Четом, родоначальником бояр Годунових. Святий Петро, митрополит, перебуваючи в Орді, на початку 14 століття хрестив Чета за його бажанням і на рік Захарієм. Новий християнин прибув із Золотої Орди, Уже після кончини просвітителя свого, святий митрополит Петро, вмер 21 грудня 1326 року. На його престолі був святий феогност. Захарій, Чет, проїжджаючи в Москву через Костромські краї, з дітьми своїми і кількома мурзами, котрі його супроводжували з орди в Москву, Одночасно прибуло кілька сотень хрещених татар. Мав провал або відпочинок на тім самим місці, де тепер існує іпатіїв монастир. Тут його раптово спіткала жорстока хвороба, і, готуючись уже до смерті, удостоївся він зріти чудесне явлення Пресвятої Богородиці з майбутнім апостолом Пилипом і священномучеником Іпатієм Гонгардським. Явлення сталося, як стверджує переказ, на озері Мерському, названому так давно через народ Мерю, що мешкав на берегах його. Воно розташоване біля монастиря і іменується нині святим. Після старанної молитви князь Захарій, одержав полегшення і негайно побудував тут кам'яну церкву. Діти і нащадки Захарія особливо любили цей монастир і збагачували його приношеннями. Кінець цитати. Усі свої землі, ліси і села, князь Четі його Мурзи одержали у власність особисто від хана, маючи на те ярлики яке чудове поповнення майбутніх великоросів здобули церква й Московія з потявою нової партії татаро-монгольської знаті. З масовим заселенням татарською знаттю в Московії тривало не лише посилення православ'я як офіційної релігії держави, але одночасно підсилювався і кревний зв'язок населення північних і південних улусів Орди. Підвищувався вплив ханської влади на фінський етнос. Достеменно відомо, що навіть у часи найвищого розквіту Золотої Орди за узбека 1312-1342 роки хани з неабияким задоволенням поселяли знаті навіть нащадків у своїх північних улусах, дозволяючи їм приймати християнську релігію. До якої ницості опускалася московська історіографія, коли насаджувала відверту брехню на подібні теми? Що цікаво, у Іпатіївському монастирі Поховані майже всі представники давнього князівського татарського роду четів, які жили в 14-17 століттях, включно з московським царем Борисом Годоновим. А вступаючи на московський престол у 1613 році, династія романових кобиліних присягала на вірність державі саме в Іпатіївському монастирі, перед ликом давнього татаро-монгольського князівського роду. Задумайтеся, шановні читачі! У московській історії просто так ніколи нічого не відбувалося. Принагідно згадайте, що історик Лизлов взагалі не знав про існування Івана Калити, 1310-1340 роки. І ви повною мірою зможете усвідомити московську історичну брехню. А є над чим замислитися? Третій приклад. Предтечовський жіночий монастир. У повітовому місті Великий Устюг, на горі Сокольничий. Існує з 1262 року і був колись чоловічим. Обительця заснована татарським баскаком – бугаєм, що прийняв християнську віру під ім'ям Іоанна. На цьому місці був двір Іоанна. Кінець цитати. Цим прикладом завершимо підтвердження незаперечної істини зрощення фінського етносу з тюркським, татаро-монгольським, у північних улусах Золотої Орди. Подібне змішання тривало і в наступні століття. А далі хочу розповісти читачам про одну парадоксальну істину московської історії. Про феноменальне явище великоросійського, в лапках, етносу, якому московити не можуть дати серйозного пояснення дотепер. Послухайте сучасних московських професорів. 14 століття вважає часом формування феодального землеволодіння в районі Радонежа, Московія який скрупульозно досліджував цей період за даними не лише письмовими, а й за археологічними джерелами. Враження це підсилюється, коли ознайомишся з родовідними книгами XVI століття, в яких зафіксований склад московського боярства. Всі ті роди, в яких зазначені предки, що жили до навали Батия або князівські – або сторонні. Боярство Московської землі та навіть Північно-Східної Русі земля, до другої половини 13-го століття із цих книг невідоме. Кінець цитати. Ось таке відкриття. Вкотре переконуємося у відсутності Перетікання слов'ян 10-13 століть до ростовсько-суздальської землі з Київського князівства. Бо саме цей факт і цю істину стверджують московський професор і його колеги Боярський стан майбутньої Московії склали зайди другої половини 13 століття. Згадайте Баскака-Бугая, 1262 рік, тобто татаро-монгольські прибульці. Саме від них пішли знамениті князівські, графські і боярські роди Московії, Годунови, Сабурови, Вельямінови, Бугайови, Уварови, Давидови, Злобіни, Мінчакови, Орешкіни, Урусови і тисячі інших. Не забувайте цієї незаперечної істини. Не могли фінські племена – меря, мещера, мурома, весь та інші, живучи до XIII століття в дикості і мешкаючи в земляних, по суті, норах, створити потужну верству хліборобів. Та й серйозне землеробство почалося у Московії тільки наприкінці 14 століття. Однак ми дещо відхилилися від теми. Іншою, винятково важливою подією другого етапу становлення православ'я в Ростовсько-Суздальській землі стала війна 1269-1271 років, між Золотою Ордою і Візантійською імперією, Безпосередню участь в якій брала військова дружина з країни Моксель. Читачі не знайдуть у російській історії серйозного аналізу тієї війни, але ж привід до війни та її підсумки заслуговують на увагу. Золота Орда – за онука Батия, знаменитого хана Менгу Тимура, не мала територіальних претензій до Візантії. Нагадаю читачам, що родова гілка Чингисидів Золотої Орди в ті роки була у військовому конфлікті з іншою гілкою Чингисидів, яка правила на Кавказі, в Ірані, Сирії і так далі. Не менш знаменитою династією Хулагу хана. У ті роки в державі Хулагуїдів правив старший син хулагухана Абагахан 1265-1282 роки. Тобто воєнні дії Золотої Орди з Візантією через Кавказ були неможливі. І природно вони відбулися через території сучасних держав Румунії, Болгарії та України бо кордон Візантії проходив по Дунаю. У той час, як останні кочовища татар, навіть за узбека хана, не переходили на правобережжя України. Мова йде про кінець 13-го, початок 14-го століття. Це історично безсумнівні факти, про які розповідають арабські та перські вчені, котрі побували в ті роки в Золотій Орді. Читачі можуть у цьому переконатися, прочитавши збірники Тезенгаузена, що вийшли в Російській імперії. Була єдина причина тієї війни – боротьба Золотої Орди з Візантією за православ'я в межах території Орди. Митрополит Кирило та єпископи переконали хана зажадати від патріарха Константинопольського передачі права на узгодження призначення митрополита та єпископів у своїх володіннях. Інакше ті не могли вважати хана своїм царем, що й виконав хан Менгу Тимур військовим шляхом. Слід гадати, візантійський патріарх, живучи в симфонії то в єдності з імператором Візантії, Мирним шляхом подібне питання вирішувати відмовився. Підтвердження нашої концепції знаходимо в історичних фактах минулого Московії. Так, перші ханські ярлики митрополитові, єпископом та ігуменам монастирів датуються саме часом правління хана Менгу Тимура. Після війни 1269-1271 років хан Золотої Орди придбав до своїх рук право призначення митрополита і єпископів у своїх володіннях. Православ'я Ростовсько-Суздальської землі стало повністю підконтрольне ханам Золотої Орди. Православна церква стала невід'ємною частиною Державної влади і державного апарату Татаро-Монгольської імперії. Іншого бути не могло. Не можна мати в державі привілеї, не служачи цій державі та владі. Московські міфи і байки неприйнятні для серйозної розмови. А далі розповімо про ще одну надзвичайно цікаву знахідку із російської церковної літератури. Пам'ятаєте першу згадку про Москву? Ми вже пояснювали, чому Москва як поселення з'явилася тільки в 1272 році. Працюючи над першою книгою країни Мокселі у Казахстані, я не мав можливості звертатися до церковної літератури Московської імперії, котра стосується тих, далеких часів. Визначаючи дату заснування Москви, 1272 рік, доводилося керуватися логікою історичних подій того часу, проведеними в Золотій Орді переписами населення та самим фактом відсутності московського князівства до 1277 року. Природно відкидалися звичайні московські міфи і відверта брехня про якихось московських князів-хоробритів. Подібна облуда стала напрацюванням Катерининської комісії та її послідовників. Коли ж автор працював над другою книгою України Моксель уже в Києві, то мав можливість звернутися безпосередньо до історичної церковної літератури. І ось що з'ясувалося. Перше. Церква Спаса на Бору, собор у Москві, у Кремлі. У той час, коли місце нинішнього Кремля ще було вкрите бором або густим лісом, син Олександра Невського, святий Данило, народився у 1261 році. Котрий щойно одержав вуділ Землі села, побудував у 1272 році серед бору на Боровицькому пагорбі. Так урочище це в давнину звалося. На тому самому місці, де жив у самотній хижі пустельник Вукол. Дерев'яну церкву Спаса Преображення. Існував цей дерев'яний храм. 56 років. Кінець цитати. Отже, історія засвідчила появу першої дерев'яної будови на території майбутньої Москви в 1272 році. Не можна всерйоз сприймати вукола і його хижу. Таких вуколів по тодішніх тайгових лісах майбутньої Москви шастало тисячі були звичайні мешканці лісових нетрів Мирянської землі, фінські пустельники. Ми пробачимо авторові Олександру Радчину принагідно запущену облуду. Син Олександра, так званого Невського, Данило не міг особисто у 1272 році закласти церкву. Йому того року виповнилося тільки 11 літ. Отож, церкву заклали інші. Друге. Новоспасівський монастир у Москві за Таганською площою на високому березі Москви-ріки. Первісна основа цієї обителі закладена у 13 столітті, на тому місці, де нині Данилів монастир. Першим московським князем, святим Данилом Олександровичем, коли Москва ледь виникала з небуття. Кінець цитати. Третє. Данилів монастир у Москві, на краю міста, між Даниловою і Серпуховською заставами. Він заснований близько 1272 року святим князем Данилом Олександровичем Московським. У 1330 році Іоанн Данилович Калита перевів його в Кремль до церкви Спаса-на-Бору під ім'ям Спайського. Згодом Данилів монастир відокремився від Спайського монастиря і мав власних настоятелів. Кінець цитати. Чому саме у 1272 році відбулося заснування поселення Москва. Необхідно відстежити події, що сталися в Золотій Орді протягом 1271-1272 років. Отже, у 1271 році, домігшись позитивного результату у війні з Візантією, хан Мангу Тимур повернув свої війська в Орду. Того ж року повернувся з походу молодший брат Олександра, так званого Невського, Василь, який командував у тім поході Володимирською дружиною. Очевидно, він у поході добре себе проявив. Серед брат Олександра Невського Ярослав займав у ті роки 1264-й 1271, престол великого князя Володимирського Улусу, тож сидів удома. Після закінчення війни хан викликав до себе всіх посадових осіб держави і церкви. Серед них були і сини Олександра Невського – Дмитро, Андрій і 11-річний Данило хан залишився незадоволений звітом князя Ярослава Ярославовича. Як відомо, повертаючись із Орди, князь Ярослав Ярославович помер. Скоріше за все, він був отруєний і вмер у самій ставці хана, як і його батько Ярослав Всеволодович і брат Олександр Невський. А відтак було призначено на Володимирський стіл Василя, та видано указ про проведення третього перепису в Ростовсько-Суздальському, Новгородському, Псковському і Рязанському улусах. Ішов 1272 рік. Уперше всі владики і гумени монастирів одержали ярлики від хана на право користування ханською власністю та наказ про залучення мирян-язичників до християнської релігії. Для підростаючих спадкоємців хан повелів заснувати нові поселення, що й виконали митрополит Кирило, князь Василь і великий Баскак для молодшого Олександрового нащадка Данила. Заснувавши 1272 року, поселення Москву. Хан Мангу Тимур пам'ятав про свою рідню з роду Олександра, так званого Невського. Церковна історична література підтвердила факт появи Москви у 1272 році. Ініціатором закладення поселення став особисто хан Золотої орди Менгу Тимур. Не будемо стомлювати читачів московськими байками про появу Москви у 1147 році, бо навіть церковна література змушена була визнати. Архангела Михаїла. Собор у Москві в Кремлі. Первісну будівлю цієї церкви Деякі письменники відносять до початку XIII і навіть до кінця XII століття, коли Москва існувала і, отже, повинна була мати свій храм в ім'я начальника небесних сил Архангела Михаїла. Інші ж, із більшою достовірністю, припускають, що він був побудований дерев'яним ще за 20 років до початку князювання святого Данила, першим, відомим в історії, московським князем Михайлом Хоробрим, меншим братом Олександра Невського. Утім, жодними історичними фактами не можна підтвердити існування цієї дерев'яної церкви, як і факту існування Михайла Хороброго, Хоробрита. Справжня і безсумнівна історія цієї Соборної Церкви починається із часів великого князя Іоанна Даниловича Калити. Кінець цитати. Історія не знає про жодну церкву, що з'явилася б на території Москви до 1272 року. І тут нічого не вигадаєш. Перші організовані поселення – і перші дерев'яні будови на території Москви офіційно зафіксовані у 1272 році, під час третього татаро-монгольського перепису населення Золотої Орди. Хочу звернути увагу на ще одну історичну достовірність. Московська історична і церковна література – в захваті повідомляючи читачам, як практично з настанням 14 століття київські митрополити відмовилися від Києва та перебралися спочатку у Володимир, а потім до Москви. Мовляв, Київ так захерів, а Москва настільки піднялася, що митрополитові подітися були нікуди. Тільки перебиратися в Москву. Однак подібне твердження – чергова московська облуда. Дуже вже хотілося московитам величої прадавнини з далеких київських часів. І не втямки батькам облуди, що кожен історично безсумнівний факт має свої історично достовірні причини. Московські бажання при цьому ніколи не відігравали вирішальної ролі. Ми вже писали, що хан Батий, починаючи з 1250 року, повелів київському метрополитові перебувати в сараї, столиці держави. Точнісінько те саме велено було й другому митрополитові Максиму 1283-1305 роки. До речі, Зверніть увагу, узгодження кандидатури Максима на метрополичу кафедру тривало аж три роки. І цьому є достовірне пояснення. Хан Менгу Тимур помер у 1282 році, а новий хан Туда Менгу ухвалив рішення з цього питання тільки у 1283 році. Митрополит Максим також тримав свою кафедру приставці хана Золотої Орди. Хоча не варто мати сумніву, що він постійно навідувався до єпархії. Північні єпархії Золотої Орди, звичайно, вимагали від нього більшої уваги, тому що в них більшість населення все ще жила в язичництві і дикості. Недарма професор Вернацький змушений був визнати. Сарайський єпископ відігравав велику роль у російській церкві, особливо в другій половині 13 століття і в першій половині 14 століття. Кінець цитати. Ще більшу роль відігравав Сарайський митрополит. Тут сумніватися не варто. Третім митрополитом християн Золотої Орди став Святий Петро. І сталося без сумніву, за пропозицією хана Тохти. Святий Петро перебував на митрополичій кафедрі з 1309 до 1326 року. Саме при ньому відбулися корінні політичні зміни в Києві та в Київській митрополії. Тут Московські бажання в лапках ніякої ролі не відіграли. Все обумовлено історичними подіями. Отже, київські і волинські землі звільнилися від Золотої Орди у 1319-1320 роках. Про це свідчать літописи – литовські, польські, угорські та інших народів. До речі, українські літописи також. Саме з 1320 року митрополит Петро став у Києві персоною нон-грата, небажаною. Людина, що служила золотій орді, не могла бути прийнятною для литовсько-руської держави. Гадаю, у цьому випадку пояснення не потрібні. Не будемо забувати, що Київські і Волинські землі були відірвані великим литовським князем Гедеміном від Золотої Орди. Не менше неприємності сталися в митрополита Петра і в самій Орді. У 1312 році до влади Золотій Орді прийшов мусульманин хан Узбек. І хоча Узбек не переслідував у своїй державі християн, а християн, Ставився цілком прихильно до християнства, причому однаково визнавав і православ'я, і латинство. Однак мусульманська релігія стала привілейованою. Кінець цитати. Найімовірніше, митрополитові Петру запропоновано було ханом Золотої Орди переїхати в північні улуси країни. Хан Узбек – не міг допустити піднесення митрополита за релігійним чином над мусульманськими муфтіями. Тому і бачимо, як митрополит Петро аж 10 років тинявся по різних містах північних улусів Орди. Він шукав найсильнішого, щоб опертися на нього. Ми про це детальніше поговоримо у третій книзі. Таким чином, Святитель Петро нарешті опинився в Москві. Полюбивши московського князя Калиту, святитель Петро з 1325 року більшу частину життя проводив у його повіті, у Москві, схиляючи князя до спорудження Успенського собору. Невдовзі після того, як заклали храм, великий святитель помер, 21 грудня 1326 року і похований у гробниці, котру сам собі приготував. Кінець цитати. Навіть поховали святителя Петра в недобудованому храмі, бо ж іншого свого храму митрополит Петро в північних улусах Орди не мав. Неприємності очікували і наступного митрополита. До речі, нагадаючи чам, що однією з дружин хана Узбека була дочка візантійського імператора. Тому новий митрополит Феогност прибув у Золоту Орду таки і швидко уже в середині 1328 року цей священнослужитель з'явився в Києві. Однак у Києві феогноста не прийняли. Це зрозуміло, адже його кандидатура узгоджувалася з ханом Узбеком. Послухаємо графа Толстого. Святий феогност, митрополит, родом грек. Митрополит з 1328 року. Відвідавши Київ і Володимир, прибув до Москви і оселився у дворі святителя Петра, де відтоді назавжди утвердилася кафедра московських первосвятителів. Кінець цитати. Починаючи з 1320 року, митрополити не могли розташовувати свою кафедру ні в Києві, ні в Сараї. Їх там не приймали. Тільки з цієї головної причини митрополити змушені були перебратися в зачастокольну Луб'яну Москву. А Київ, на вимогу великого литовсько-руського князя Ольгерда, одержав від Константинополя власного митрополита. Патріарх, поступаючись в вимозі Ольгерда, князя Литовського поставив для Литви іншого митрополита. Кінець цитати. Московський митрополит Феогност віддано служив ханові Золотої Орди Узбекові. Із першої нашої книги ми, очевидно, пам'ятаємо, як митрополит Феогност відлучав від церкви і піддавав анафемі за вказівкою хана Узбека не лише окремих князів, а й навіть жителів цілих міст. Згадайте псковитян – відлучених від церкви феогностом. Однак після смерті хана Узбека для митрополита почалися інші неприємності. Син хана Узбека Дженібек, а особливо його знать, бачили колосальні багатства, які накопичувалися в руках православних владик. Тому спробували змінити ситуацію. Вони побажали змусити церковних владик, як найбільших власників, платити податки – данину – до скарбниці Золотої Орди. Прибувши 1342 року в столицю Сарай до нового хана Дженібека, митрополит Феогност не зміг вільно одержати ярлик на митрополію. Міністри Золотої Орди, очевидно, звідомо самого хана – зажадали від феогноста добровільної відмови від пільг, отриманих церквою за старих часів. Але оскільки в ті часи дуже жорстко дотримувалися Яси Чингисхана, зведення законів імперії, то скасовувати укази Батия, Берке, Менгу та інших ханів Джанібек не міг. Він побажав того домогтися, натиснувши на феогноста з боку ханського двору. Послухайте, як цю тему подає церковна література. У 1342 році блаженніший феогност змушений був вирушити в Орду до нового хана Дженібека. Там утримали митрополита. Фанатики ісламізму настійно вимагали, щоб митрополит платив данину за себе і духовництво. Феогност посилався на ханські ярлики, котрі звільняють церкву від податей. Але магометани, не бажаючи порушити статути монгольського уряду, хотіли довести первосвятителя до того, щоб він сам відмовився від колишніх прав. І з цим наміром вони утримували митрополита та піддавали його різним випробуванням. Але феогност терпів і повернувся на батьківщину з колишніми правами. Сказання про страждання первосвященного феогноста митрополита за дань церковну опубліковано в ступеневій книзі. Кінець цитати. Як бачимо, Держава Золота Орда, куди майже три сотні років входили Ростовська Суздальська земля і Московський улус, була не диким і відсталим утворенням кочівників, а організованою, централізованою державою, яка діяла за суворими сотні років дотримуваними законами. Московія в тій державі була невід'ємною зі столиці Орди-Сарая керованою частиною. Московська вигадка про нібито вільне, незалежне від Орди існування і розвиток, абсолютно не обґрунтована. Послухаємо професора Вернацького. Північно-Східна Русь, мова йде про Ростовсько-Суздальську і Рязанську землі, була в безпосередньому підпорядкуванні золотоординських ханів. Кінець цитати. Метрополит Феогност помер 11 березня 1353 року під час страшної морової чуми, званої Чорною Смертю. Із цією смертю пов'язаний кінець другого періоду православ'я в Ростовсько-Суздальській землі. До 1354 року Московська Православна Церква повністю відокремилася від Києва. Як побачимо в наступному розділі, саме із цього часу її дії почали набувати абсолютно нових, цілеспрямованих і агресивних рис, скерованих на розширення та збагачення церкви. Третє період монастирського засилля. Роки першої половини 14 століття стали періодом розквіту Золотої орди. Саме Заханів Узбека 1312-1342 і Дженібека 1342-1357 імперія Золота орда користувалася найвищою шаною і повагою серед своїх ближніх і далеких сусідів. У державі на дуже високому рівні розвитку були культура, ремесла і торгівля. Дипломатія Золотої Орди впливала навіть на держави північного узбережжя Африки. Саме в той час велінням хана Дженібека у 1354 році на митрополічу кафедру в Москві був висвячений Алексій. Послухаємо сучасного московського професора. Ще за життя феогноста були відправлені посли у Константинополь із проханням нікого не призначати спадкоємцем феогноста, крім Алексія. Посли повернулися вже після смерті феогноста, із пропозицією, щоб Алексій вирушив у Константинополь для хіротонування. Олексій Алексій поїхав у Константинополь, де й був висвячений на митрополита. Кінець цитати. Нагадую, що відбути в Константинополь майбутній митрополит міг тільки з дозволу хана, маючи на руках два ярлики. Один Надавав право саме йому, Алексію, просити митрополитчу кафедру, а інший надавав право пересування по території Золотої Орди і дозволяв одержувати коней і продовольство на поштових ямах. Професор Будовніц у своїй книзі про це говорить. Зберігся ярлик Тайдули, дружина хана, Алексію, 1354 рік, що надає йому змогу вільно пересуватися через її володіння в Константинополь. Кінець цитати. До речі, ще більш повно наші висновки підтверджені довідковим енциклопедичним словником, виданим «Краія» у царські часи. Читаємо. У древній російській Вівліофіці разом із ярликом Бердибека, хан Золотої Орди, у 1357-1361 роках, даним святому Алексію надрукований і ярлик Тайдули, даний цією царицею з нагоди подорожі митрополита у Константинополь. Кінець цитати. Кожен крок... Пересування московського князя і митрополита по Золотій Орді суворо контролювався. Він був під постійним наглядом татаро-монгольської виконавчої влади – баскаки, ямські доглядачі і так далі. У зв'язку з цим читачі повинні більш наочно уявляти міру зацікавленості московських володарів XVIII століття у вилученні всіх, письмових першоджерел у підкорених народів. Тому московити і споряджали експедицію за експедицією по всій імперії, вишукуючи і вимітаючи геть усе. Вони достеменно знали, що загрожувало імперській брехні, тій історичній карикатурі, котру нам подавали як історію держави російської. Тому діяли і справді, з державним розмахом і принциповістю. Однак, повернімося до митрополита Алексія. Як видно, митрополит Алексій залишився б одним із рядових служителів Московської церкви, якби ханська воля та збіг обставин не втрутилися в його долю. Ось про що повідав усе той же довідковий енциклопедичний словник краєя. Тайдула, ординська цариця, дружина хана Чанібека. Джанібека. У 1357 році, страждаючи від тяжкої хвороби і наслухавшись про чесноти святого митрополита Алексія, вона вимагала його допомоги. Хан Писав до великого князя Іоанна Іоанновича «Ми чули, що небо ні в чому не відмовляє молитві головного попа вашого. Хай випросить же він здоров'я нашій дружині». Святий Алексій приїхав в Орду з надією на Бога і не обманувся, та й дула видужала як вияв своєї подяки святому Алексію, вона випросила в сина свого Бердебека милість для російської держави і церкви. Кінець цитати. Звичайно, не можна всерйоз сприймати слова про російську державу, тому що її в ті часи не існувало. Йдеться про отримані привілеї для церкви і московського улусу Золотої Орди. Хан дозволив митрополитові відкривати в неосвоєній лісовій глушині монастирі й пустині без додаткового запитування дозволів на це. Високий дозвіл хана став переломним моментом для становлення християнства і московської державності. Він дозволив Московській митрополії за 150-200 років примусово втягнути в християнство фінські племена, котрі жили в глибоких лісових масивах майбутньої Московії. Тих же, хто опирався, Московська церква або виганяла з обжитого місця, або знищувала. Церква і влада діяли рішуче й жорстоко. Зацікавленість ханської влади в таких діях цілком очевидна. Таким чином, у руках московського митрополита, а звідси в руках московського князя, опинилися найбільші земельні людські ресурси, що й дало йому можливість надалі прибрати до рук усі інші самостійні сусідні князівства у Золотої Орди. Митрополит Алексій став організовувати і створювати принципово нові монастирі – монастирі-власники. Послухаємо будовниця, якими були старі монастирі, відкриті в країні Моксель із 1090 до 1354 року. Засновувані князями, єпископами, боярами та утримувані на їхні кошти, ці монастирі будувались як притулок в лапках для великих вкладників, котрі жили в них за кельліотським статутом. Ніяких господарських завдань перед собою не ставили. Кінець цитати. Старі монастирі по суті, не могли накопичувати величезних багатств, вони їх проїдали. Хоча цілком зрозуміло, що якісь цінності – духовні, культурні та навіть матеріальні – були і в старих келіотського укладу життя в монастирях. Притім православні проповідники старих монастирів діяли в середовищі місцевих фінських племен переважно проповіддю. Принагідно, допомагали аборигенам порадами, лікуванням найпростіших хвороб, новим насінням тощо. У старому монастирі послушник здійснював спробу порятунку грішної душі. Відмолював свої гріховні помисли і діяння. Ось чому такі монастирі не могли вирішити питання повної християнської колонізації місцевого Фінського етносу. Адже язичницькі фінські племена і громади, перебуваючи поза досяжністю влади і використовуючи землю, ліс, пасовище, угіддя, тощо, могли існувати незалежно, ігноруючи владу і православну церкву. В цьому і була їхня перевага. Чимало церковних діячів Ростовсько-Суздальської землі – бачили своє безсилля і відчували необхідність інших заходів. При цьому вони чітко розуміли, що коли такі заходи із залучення навколишнього населення до православ'я не будуть рішучими, подібну місію здійснять або іслам, або католицизм. Тим паче, що про це постійно нагадував Константинополь. Ось чому, одержавши дозвіл, милість хана, митрополит Олексій змінив напрямок діяльності московського православ'я, тобто церкви. При цьому слід пам'ятати, що одночасно він сконцентрував у своїх руках і князівські функції. Це підтверджується московською історіографією. Читаємо. Олексій Митрополит з 1354 року. Під час князювання Івана Івановича Красного і малолітства Дмитрія Івановича, прозваного Донським, був фактичним главою уряду. Кінець цитати. Що ж змінив митрополит Алексій у московському православі? Відповідь дуже проста. Ставлення до земельної власності, спрямувавши дозволену ханам монастирську колонізацію в русло збагачення церкви та силового захоплення язичницької землі разом із населенням. Охрещений фін практично ставав при монастирі Рабом. Із цих часів походять московицькі крістіяні тобто охрещені в православ'я фінські племена, християни, крєстіані. Цей факт не заперечувала московська радянська історіографія. Послухаймо. Ситуація змінюється в другій половині 14 століття, коли один за одним починають виникати монастирі нового типу. Які засновуються вже не знатними можновладцями, а людьми, котрі не володіють земельними наділами середнього статку, але енергійними, заповзятливими, котрі ставили перед новопосталими обителями насамперед господарські завдання, і перетворювали ці обителі на самостійні феодальні водчини, які безупинно обростали селами, хуторами. Різними земельними угіддями, сіножатями, соляними ворницями, рибними ловами із залежною і найманою, але робочою силою, що неухильно закріпачується. Кінець цитати. Ось що цікаво. Багато сотень років московські писаки історії переконували увесь світ, що якраз Московське князівство було найбільш прогресивним і розвиненим. Воно, мовляв, із першого дня свого існування тільки тими займалося, що вирішувало загальнодержавні російські проблеми. Лилася неймовірна дурість. Москва й шляхетна, і прогресивна, і найбільш розвинена, і наділена загальнодержавними баченнями і таке інше. Усі подібні вимисли – брехливі. Навіть у середині 14 століття московський улус у складі Золотої Орди був найбільш відсталим і глухим. Уже за дві-три версти від Москви починалися глибокі пустища й нетрі. Саме на освоєння московської глушини – були спрямовані первісні зусилля й дії митрополита Алексія. Тільки за період митрополитчого служіння, особисто Алексієм, у глухих лісистих нетрях Московії було закладено понад 20 монастирів нового типу. Повторюю, тільки на території майбутньої московської губернії. Ось деякі з них. Чудів монастир, заснований у 1365 році. Симонів Монастир. Заснований у 1370 році. Савен Сторожевський монастир. 1377 рік. Спасо Андроніїв або Андроніків монастир. 1360 рік. Висоцький Богородський монастир. 1373. Рік. Пешноський Миколаївський монастир, 1361 рік. Алексіївський монастир, 1360 рік. Владичин монастир, 1362 рік. Рождественський Старосимонівський монастир, 1370 рік. Богоявленський Троїцький монастир, заснований у ті ж роки, і десятки інших, заснованих із дозволу і благословення митрополита Алексія. Практично всі монастирі нового типу відкривалися в глухій Тайзі, де згодом стали місцями виникнення нових селищ і міст. Згадайте таку появу Москви, у 1272 році на місці збудованої в Дикій Мирянській глибинці церкви. За приблизними підрахунками, за час перебування Святого Алексія на митрополичій кафедрі в системі Московської митрополії, уже відокремленої від Києва, було засновано понад 60 монастирів-власників. Однак головне навіть не кількість. Головне була задіяна система примусового залучення фінського язичницького етносу до православ'я і нагромадження в руках церкви колосальних матеріальних та людських ресурсів, що особливо хочеться відзначити, абсолютно не порушуючи існуючих золотоординських законів, тільки завдяки ханським милостям в лапках. Цей монастирський хід Московської церкви та йговими нетрями Ординської півночі тривав у 15 і 16 століттях. Саме завдяки жорстокій монастирській колонізації було підкорено ханській владі, а надалі московській князівській, фінській язичницький етнос північних улусів імперії. Ніякого слов'янського начала і присутності не спостерігалося, оскільки приймаючи християнську релігію, слов'янські племена Подніпров'я і Новгорода залишалися вільними людьми. У той час, як у московській інтерпретації християнської релігії практично все фінське населення, котре приймало християнство, ставало власністю, рабами або монастирів, або чужорідних власників, князів, баскаків, бояр, ханів. Подивіться, якими Колосальними багатствами володіли монастирі північних улусів імперії Чингисидів. Хоча у нашому розпорядженні дані середини XVIII століття, читачі мають розуміти, що нагромадження матеріальних багатств і людського потенціалу в монастирях відбувалося протягом декількох століт. Перше. Троїцька Сергієва Лавра чоловічий монастир у Дмитровському повіті за 60 верст від Москви, біля річок Кончура і Глинниця, недалеко від давнього містечка Радонежа. Від нього залежало близько 30 монастирів і пустині, а в маєтках, що належали до нього до 1764 року, налічувалося понад 106 тисяч душ селян. Кінець цитати. Такий ось Божий дім. Друге. Чудів монастир у Москві. Заснований у 1365 році святим Олексієм Митрополитом. У 1764 році до обителі належало, крім інших угідь, близько 18 тисяч «Шестисот душ селян із різних губерній». Кінець цитати. Третє. Симонів, чоловічий, у Москві, на краю міста. Монастир цей заснований був спочатку в 1370 році преподобним Сергієм Радоніським із благословення святого митрополита Алексія. До установлення духовних штатів Належало до цієї обителі безліч сіл і селищ, в яких було понад 12 тисяч душ селян. Кінець цитати. Московська православна церква своїми діями, починаючи з 14 століття, сприяла насадженню жорстокого рабства, кріпацтва у північних улусах Орди, котрі пізніше – виділилися в московську державу. Що цікаво, церква стала не лише носієм ідеї рабства, а й сама стала основним рабовласником. Тому не варто дивуватися тій жорстокості і варварству, які існували у відносинах між селянином, християнином, фіном, і його хазяїном, баскаком, боярином, князем, єпископом і так далі то були звичайні стосунки раба і рабовласника в умовах Московії. Не варто лицемірити московським історикам, мовляв, зіпсувалася християнська вдача після переходу слов'янина з Русі на далеку північ. Слов'янських племен у Ростовсько-Суздальській землі, а отже у Московії, ніколи не спостерігалося. Цю аксіому московському істеблішменту настав час засвоїти. Не будемо наводити десятки моторошних прикладів московського церковного рабовласництва. Коли читаєш подібні свідчення, стає моторошно від самого поняття Московська Православна Церква. Що характерно, і в наш час московське православ'я є одним із головних деструктивних елементів московської шовіністичної політики. Згадайте так звані «хресні ходи» Московської церкви київськими вулицями під час обрання президента України у 2004 році. Які злі й ворожі були обличчя в тих людей. Які страшні помисли. Хочемо ми того чи ні, по ходу викладу теми доводиться відволікатися на принагідні питання давньої московської дійсності. Не маємо права залишити їх без уваги, тому що кожен наново відкритий факт і явище – для того і ховалися в глибинах словесної полови, щоб сховати або спотворити його заради романовської концепції московської історії. Вивчаючи діяльність митрополита Алексія, серед маси хвалебних словес, зверніть увагу на такий факт. Послухайте. Чудів, чоловічий монастир у Кремлі. Заснований у 1365 році святим Олексієм Митрополитом. Колись на цьому місці був ханський хлів. Святитель Алексій, запрошений ханом Джанибеком для лікування від очної хвороби ханші Тайдули, їздив в Орду і, зціливши стражденно, одержав від неї в подарунок кремлівський хлів. А від хана... Крім коштовних дарів, пільгову грамоту на користь російської, яким хочеться вже з тих далеких часів бути російською, церкви. Після повернення до Москви святий Алексій на місці ханського хліва побудував гуртожицьку обитель із дерев'яною церквою. Вим'я чуда архістратига Михаїла з боковим вівтарем благовіщення Богородиці. В котре викрита російська брехня про нібито повну належність московському князеві Кремля від дня його заснування. Як бачимо, це лише чергова качка катерининських істориків, їхня велика вигадка та неймовірне бажання. Всі будови на території Кремля. Навіть конюшня разом із землею належали ханові Золотої Орди і його сімейству. Так було не лише на території Московського Кремля, а й по всій Ростовсько-Суздальській землі. Зверніть увагу, йдеться про 1365 рік. До речі, митрополит Алексій не руйнував ханських стаєнь на території Кремля. Він на те не мав права. Він лише пристосував татарську конюшню під гуртожиток ченців. Правда, як блискучий діамант вистромили носа з московської історії. Пробачимо російським історикам і церковним діячам плутанину в руках, це їхня давня хвороба. Аби читачі не думали, що це виняток із правила, нагадую, влада в московському улусі, як і власність, включаючи землю, за всіх часів входження Московії до складу Золотої Орди належала особисто ханам і на місцях управлялася їхніми представниками – баскаками. Московські князі – як і інші, були ханськими васалами під керуванням і наглядом баскаків. Тому й ханські палаци, і ханські стайні і палаци баскаків завжди розташовувалися на території Московського Кремля за всіх часів. Навіть у 1477 році справжнім власником його був не хто інший, як хан Великої Орди а на місці в Кремлі сидів його великий баскак. Неймовірно, однак це правда історії. Послухайте московського історика XIX століття. Храм Миколи Чудотворця Гастунського, колишній собор у Москві, у Кремлі, між Іваном Великим і Спаськими воротами – проти Миколаївського палацу, де нині плац Палац. На цьому місці було в давнину подвір'я ханських баскаків або збирачів податей, котрі в одночасі наглядали за великими князями. Дружина великого князя Іоанна III, грецька царівна Софія, не хотіла терпіти цих небезпечних вивідачів Поблизу свого палацу і близько 1477 року переконала дружину Ханську за допомогою дарунків і откровення в сонному баченні віддати це подвір'я їй, на що Ханша погодилася. Тут побудували обидним за один день дерев'яно-обідну церкву Миколи Линялого а по інших звістках – Єльняного. Кінець цитати. Чудове свідчення! Навіть у 1477 році в московському Кремлі сидів ханський баскак, наглядаючи за московським князем. Ну, сподіваюся, читачі розуміють. У цьому випадку нічого пояснювати не треба. Скільки відвертої брехні містить історіографія великоросів? І що особливо сумно, московська історична брехня понині лється ріками, спотворюючи минуле ростовсько-суздальської землі, названою в 13 столітті країною Моксель? Однак повернімося у 14 століття. Не станемо описувати князівську діяльність Алексія, як не будемо деталізувати його митрополичі справи. Визначимо лише, митрополит Алексій був одним із найбільш відданих і слухняних діячів ханської влади. Саме йому, одному з небагатьох в імперії, була видана ханом найвища за довірою так звана Тарханна грамота. Тарханними грамотами в Золотій Орді були наділені найбільш наближені до хана люди. Людина, яка володіла цією грамотою, підкорялася ханові. І тільки зафіксовані порушення могла бути покарана у певному місці. Тому митрополит Алексій навіть у період найвищої смути в Золотій Орді – проводив монастирську колонізацію фінських племен безоглядно. Його дії поширювалися на північні улуси Орди від Тули до Біломор'я. Хочу довести до читачів, що місто Тула було засноване ханом Золотої Орди саме в ті часи і назване на честь дружини знаменитої Тайдули, Послухайте російське джерело. Місто Тула, назване ім'ям цариці Тайдули, дружини Чанібекової, і колись кероване її баскаками. Кінець цитати. Значно пізніше для Тули була винайдена інша версія її заснування в лапках. Як бачимо, паралельно з монастирською колонізацією, Відбувалася посилена татаро-монгольська колонізація Ростовсько-Суздальської землі. Одна опиралася на іншу. Про це не варто забувати. Московське православ'я було ударним тараном у руках ханів Орди в справі освоєння і колонізації татаро-монгольською владою північних улусів імперії. Митрополит Олексій помер 12 лютого 1378 року і похований у побудованій ним Чудівській церкві. Кінець цитати. Ми вже відзначали, через обставини, що склалися, він став митрополитом, котрий дав поштовх появі нового типу монастирів-власників. До речі, з його веління і старі Раніше існуючі монастирі почали посилено обзаводитися власністю. Ще за життя Алексія до Києва 1375 року прибув митрополит Кіпріан. Він був висвячений у Константинополі за узгодженням з литовсько-руським князем Ольгардом на Київську митрополію, оскільки князь Ольгард – Розгромивши війська Золотої Орди, у 1362 році почав диктувати свої умови Константинопольському патріархові. Не викликає сумніву, що Кіпріан прибув до Києва і зайняв кафедру митрополита з дозволу князя Ольгерда. Тим паче, що й раніше, на вимогу цього князя, київська митрополія мала окремого митрополита про що ми згадували вище. Історія Московії періоду 1300-1410 років перекручена до повного абсурду. Не будемо ворушити всю історичну облуду Московії того періоду, звернімося лише до тих фактів, якими будемо оперувати. Отже, митрополит Кіпріан – був висвячений для Києва. Цілком природно, що прибувши в Київ, він представився великому литовсько-руському князеві Ольгерду та знаті держави. Був посвячений у литовсько-руського князівства і Золотою Ордою, які на той період були винятково напруженими. І оскільки це були часи найбільшої смути в Золотій Орді, а смуту сіяв темник Мамай, який практично управляв Ордою. То цілком зрозуміло, що саме стосунки Ольгерда з Мамаєм визначили відносини між сусідніми державами. Після смерті митрополита Алексія Кіпріан у середині літа 1378 року найімовірніше за вказівкою Константинопольського патріарха і за згодою литовсько-руського князя, вирушив до Москви. А далі? Московська історіографія спотворила всі події, пов'язані з Кіпріаном, до повного абсурду. Начебто московський князь Димитрій, майбутній Донський, не дозволив Кіпріану зайняти метрополичу кафедру і посадив його під арешт. Але пізніше випустив і вигнав назад у Київ. Мовляв, дивіться, повновладний господар Московії, що хоче, те й робить. Звісно, подібна писанина виглядає сумнівно, тому що російська історія завжди щось приховувала. У нашому випадку вона промовчала про кілька конкретних фактів. Перший. Рішення про допуск на метрополичу кафедру приймав хан Золотої Орди після доповіді головного баскака. А оскільки депеша великого баскака з Москви в столицю Сарай і відповідь хана були в дорозі кілька місяців, то природно Кіпріан весь цей час займався управлінням московською метрополією. Знайомився з єпископами, висвячував усан священиків, відвідував монастирі, проводив у храмах богослужіння та інше. Що цікаво, митрополит Кіпріан таки правив митрополією. Отож, очевидна московська вигадка про вчинки Димитрія, так званого Донського. Але російські історики замовчували ще більш достовірний факт. Відлучення Дмитрія Донського від церкви, піддання його анафемії про Ви ніде у популярній літературі, крім спеціальної, не знайдете повідомлення про цей вчинок митрополита, здійснений глибокої осені 1378 року. Митрополит Кіпріан відлучив Дмитрія від церкви і піддав прокльону привселюдно в церкві у присутності єпископів і священників, після чого виїхав до Києва. Що ж приховується за цим дивним церковним прокльоном Дмитрія Донського? Ну, не можна всерйоз сприймати російські вимисли про заборону князя. Ми вже бачили, що в московському Кремлі навіть через століття, у 1477 році, князь був під ковпаком Великого Баскака. Доведеться згадати історичні події того часу. Отже, 1373 року литовсько-руський князь Ольгерд увійшов з боярами литовськими в Кремль. «Ударив списом об стіну на пам'ять Москві і вручив червоне яйце Димитрію». Кінець цитати. Так московський князь став залежним від литовсько-руського князя Ольгерда. Хоч скільки я шукав в історичній літературі, крім російського словесного лушпиня, мені нічого більше на цю тему поки що відшукати не вдалося. Чистильщики спрацювали на совість. Однак сліди московської залежності від Великого Ольгерда збереглися. Так у 1373 році в загальноросійських літописних зводах знаходимо, а князю Дмитрію Московському бишить Размірія з Тотари і з Мамаєм. Уже у 1377 році Димитрій посилає свої дружини на ріку П'яна проти татарських військ і зазнає цілковитого розгрому. Але в 1378 році на ріці Вожа його дружини разом із дружинами литовсько-руського князя Андрія Полоцького розбили війська підручного мамая Бегеча. Зверніть увагу. Перемогу святкували у 1378 році разом із військами сина Ольгерда Андрія Полоцького. Спільні дії московського князя Димитрія із сином Ольгерда більш ніж дивні. Якщо керуватися московськими сказаннями про дружбу Ягайла, також сина Ольгерда, з Мамаєм, Ягайло Став великим литовсько-руським князем після смерті Ольгерда у 1377 році. Немає ні найменшої підстави стверджувати, що він укладав якийсь союз із Мамаєм проти Московії. Це суперечить звичайній логіці. Володар ніколи не укладав договорів зі слугами у ті часи. Московська історіографія цією брехнею прикриває доволі серйозний факт, котрий московити побажали піддати забуттю. Навіщо ж литовсько-руський князь Ягайло у 1378 році направив митрополита Кіпріана до Москви? На це запитання є лише одна логічно-достовірна відповідь. А він зажадав від московського князя Дмитрія приєднатися до Литви для відсторонення Мамая від влади і відновлення в Золотій Орді законного правління великої династії Чингисидів. Швидше за все, Димитрій, прозваний Донським, повстав проти цієї вимоги, за що й був відлучений від церкви та підданий анафемі митрополитом. Будучи під прокльоном, Димитрій не мав іншого виходу, як приєднатися до походу литовсько-руського війська проти Мамая. 1380 року. Зверніть увагу, саме московські дружини Димитрія приєдналися в Коломні до військ литовсько-руських князів Андрія Полицького, Дмитра Брянського і Боброка Волинського, Дмитра Каріатовича. Свідченням саме цієї історичної правди, є той безсумнівний факт, що після вступу на ханський престол Золотої Орди у 1380 році Тохтамиш підписав союзницький договір з великим литовсько-руським князем Ягайлом. Цей договір діяв упродовж 20 років. Результатом договору Стала знаменита битва 1399 року на ріці Ворсклі, коли Вітовт пішов війною проти ворогів Тохтамиша. І саме в тій битві загинули три великих русичі, не плутати з московитами, князі Андрій Полоцький, Дмитро Брянський, Дмитро Каріатович, Боброк Волинський. Тому московська брехня, мовляв, усі три литовсько-руські князі вірно служили Дмитрію Московському, не має сенсу. Не міг волелюбний князь Русич піти в услужіння до Золотординського рабава сала. Не можна принижувати великих предків. Така історична правда про відлучення Дмитрія Московського від церкви, про піддання його митрополитом Кіпріаном Анафемі та про Куликовську битву. Спотворили московити історію ґрунтовно. Однак повернімося до митрополита Кіпріана. Тільки у 1390 році, за згодою великого литовсько-руського князя Вітовта і хана Тохтамиша, митрополит Кіпріан переїхав до Москви. Він прибув у Москву по двох роках після смерті Дмитрія Донського. Митрополит Кіпріан продовжив зусилля Православної Церкви із залучення фінських племен до християнської релігії за допомогою насадження монастирів-власників у північних улусах Золотої Орди. Ця цілеспрямована політика стала домінуючою догмою московського православ'я на багато сотень років. Мінялися методи дій, принципи залишалися незмінними. Помер святий митрополит Кіпріан 16 вересня 1406 року, похований у підмосковному селі Голеніщево, Поховання митрополита в підмосковному селі закономірне, адже Москва в ті роки лежала в руїнах. Після повного знищення у 1382 році ханом Тохтамишем вона багато десятиліть перебувала в запустінні та забутті. Тим паче, що у 1407 році була повторно повністю спалена новим великим ханом Золотої Орди Тимур Кутлуком, точніше, його полководцем Едигеєм. Згадайте знамените послання Едигея до князя Василя, сина Димитрія, так званого Донського. «А нині тікаєш як раб». «Помисли і навчися!» Кінець цитати. Зрозуміло, новий митрополит зміг з'явитися у північних улусах Золотої Орди тільки по деякому часі після цих страшних подій. Так і було. Новий московський митрополит Фотій після довгих процедур узгодження із Золотою Ордою, прибув із Константинополя тільки у 1409 році і займав митрополичу кафедру до 1431 року. Ханське благословення для Московської митрополії продовжувало зберігати силу всі ці роки. Монастирі й далі процвітали, збагачувалися і розширювалися, поглинаючи фінські племена. У монастирях, як і у всіх церквах північних улусів Орди, і далі вихваляли єдиного, посланого Богом для московитів, царя – хана. Святителі і далі піддавали анафемі і відлучали від церкви князів, котрі провинилися перед ханом і його баскаками. Монастирі під час покарання Москви у 1382 і 1407 роках не були зруйновані і спустошені ханськими військами. Любов. Повага і довіра володарів Золотої Орди і святителів, митрополита і єпископів, московського православ'я були взаємними. Російські байки про незалежних князів Ростовсько-Суздальської землі з 1238 до 1505 року безпідставні. Навіть взаємини хана Золотої Орди і московського православ'я спростовують подібні безпідставні твердження. Принагідно, Київ у ті роки, після переїзду Кіпріана в північні улуси Орди, або мав свого власного митрополита, або його єпархії безпосередньо підпорядковувалися Константинопольському патріархові. Ніякого підпорядкування київських єпархій московським митрополитам не було. Цю аксіому слід пам'ятати. Бо коли у 1358 році митрополит Алексій самовільно прибув до Києва, то був арештований за наказом великого князя Ольгерда, і майже два роки просидів у в'язниці. Його випустили в Московію тільки в 1360 році. Після смерті московського митрополита Святого Фотія 1431 року Північні улуси Орди не мали митрополита шість літ до 1437 року. Причиною стала нова Веремія у Великій Ордії, природно у Москві. Тривала велика різанина в Орді між спадкоємцями Тохтамиша і Тимур Кутлука. А Москва копіювала події у Великій Орді власною різаниною, так званою Шем'якінською смутою. Не будемо повторювати розповідь про події тих далеких часів. Вони страшні й драматичні. Тільки в 1437 році Константинопольський патріарх Іосиф висвятив для північних улусів Орди нового митрополита, знаменитого Ісидора. Московська церква не любить вести мову про цього святителя, замовчує його ім'я. Начебто митрополита й не було. Саме московський митрополит Ісидор брав участь від Московської православної церкви в знаменитому Флорентійському соборі 1439 рік Католицької церкви, де було ухвалено рішення про об'єднання церков і підпорядкування православ'я римському папі. Зрозуміло, що хан Великої Орди допустити такого не міг. Іслам у ті роки перебував у жорстокому протистоянні з католицизмом. Мова йде про країни, що сповідували мусульманську і католицьку релігію. Тому після повернення в Орду митрополит Ісидор був посаджений під арешт 1441 рік. Пізніше в результаті настійних звертань патріарха до хана, виселений з Великої Орди у Константинополь. Однак після цього Константинопольський патріарх навідріз відмовився висвячувати нового московського митрополита. Назавжди! Простежимо події того періоду і мотиви поведінки обох сторін – хана і патріарха. Отже, мотиви хана. Природно хан Орди не міг погодитися з ситуацією, коли без його згоди могли призначатися головні ідеологи держави. При цьому не варто забувати, що своє право хани Орди – здобули в результаті військового походу 1269-1271 років на Константинополь. У хана Орди в ті роки не було ні найменшої причини ставити під сумнів своє право. Московський УЛУС, як і всі УЛУСи держави, був під твердим контролем ханської влади. Цьому є чудовий, витончений доказ. У 1433 році, при суперечці за право на московський улус, головним доказом для Василія II темного стали слова його підданого, сказані в палаці Хана. Юрій шукає великого князювання за давніми правилами, а наш Василь по твоїй милості, відаючи, що воно, московське князівство, є твій улус, Віддаси його, кому хочеш. Один вимагає, інший молить. Кінець цитати. Оце і вся розповідь про московську незалежність від орди у середині 15 століття. З іншого боку, Константинопольський патріарх і Візантія загалом шукали підтримки в християнських державах Європи від страшної загрози турецьких османів. Не варто забувати, що Візантія припинила своє існування після падіння в 1453 році Константинополя під ударами турків. Це стало початком тріумфу турецьких османів над християнським світом Європи. Таке історичне тло, на якому розгорталися події навколо московського митрополита, Ісидора. Саме звеління хана Орди у 1448 році Московська Православна Церква, порушивши існуючі в ті часи церковні канони і статути, обрала собі незалежного від Константинопольської патріархії митрополита Іону. Так учинила церква, котра сьогодні страшно турбується неканонічністю дій Української православної церкви Київського патріархату. Чи не смішно? Із 1448 року саме Московська православна церква стала неканонічною, самопроголошеною. Відтоді вона почала розвиватися у відриві від християнського світу, у самоізоляції, через що одразу ж перетворилася на жорстокий і слухняний придаток спочатку ханської, а пізніше князівської влади. Хоча вона і раніше була слухняним знаряддям золотоординських ханів. Однак митрополити, що прибували з Константинополя, греки, болгари, київські русичі, хоч якось привносили свіжий струмінь у московське середовище. Після 1448 року це віконце виявилося закритим для Московії. Настала довга 250-літня ера московської самоізоляції і падіння у страшну прірву відсталості. Це падіння збільшилося в результаті загибелі Великої Орди, що сталося 1502 року. Саме в тому знаменитому році, Великий кримський хан Менглігірей надіслав московському князеві Івану Третьому лист, де писав «У лусі лиходія нашого в руці моїй, а ти, брате люб'язний, чуючи настільки добрі звістки, радій і тішся». Кінець цитати. І ми вдруге, перший раз у нашій першій князі, замкнули історичне коло походження і становлення Московії. Завдяки ханським привілеям, московські митрополити зібрали в руках православної церкви величезні людські й матеріальні ресурси фіно-татарського етносу що й допомогло московському князеві прибрати до рук своїх сусідів. Саме два уламки колись найбільшої імперії чингисидів Кримська Орда і Московія піднялися до кінця 15-го, початку 16-го століття. А відтоді Московія отримала право самостійно визначатися зі своїм князем. Першим став Василій III. І, як писав професор Ключевський, саме з цього періоду до кінця XVII століття відбулося формування московитів, великоросів, як нації, у повній самоізоляції на базі виключно фінського населення давньої країни Моксель. Період же монастирського ходу в Лапках тривав аж до XVIII століття, бо ж разом із ногою московського загарбника всюди прямувала нога московського православного священника. Вогнем і кров'ю збирали страшну імперію. Страшну у своїй неприборканій жорстокості та призирстві до моралі та релігії підкорених народів. Після мова або свідчення Вільгельма де Рубрука Рашид Аддіна Джувейні та інших. На закінчення другої книги спробуємо підійти до теми фальшування російської історії з дещо іншого боку. Пояснимо читачам, чому книга має таку незвичну назву – країна Моксель. Ця назва московитів і їхньої землі – в давні часи була історично узаконена і вкотре свідчила про існування в 10-16 століттях абсолютно різних етносів на сучасних землях Русі України і Моксель Московії. Із 13 століття до нас дійшла чудова книга. Подорож у східні країни Вільгельма де Рубрука, Року Благості 1253. У 1253-1255 роках велику імперію Чингисидів відвідав посол короля Франції Людовика IX. Вільгельм де Рубрук а він доставив ханові Сартаку, старшому синові Батия, лист короля Франції. На той час у Європу проникла чутка, що старший син хана Батия Сартак сповідує християнську релігію. Почувши цю звістку, європейські монархи спробували встановити контакт із майбутнім правителем Золотої Орди. Одночасно попробували одержати дозвіл на поширення католицької віри серед населення. Мусульманська релігія в ті роки, 1253 рік, ще не зуміла закріпитися в імперії. А відтак рубрука у вищих ешелонах влади зустрічали доволі прихильно. Однак із 1250 року в імперії вже був християнський митрополит Кирило, висвячений у сан із дозволу хана Батия. Тому Рубрук не отримав права на проповідь католицької віри. До речі, Рубрук не приховував цього факту, в своїй книзі. Водночас він виразно засвідчив, що в 1253 році лише брат хана Батия Берке сповідував іслам, а вся імперія і влада стояли перед вибором релігії. Вільгельм де Рубрук був винятково розумною і спостережливою людиною. Ті достовірні і незаперечні факти, які він доніс до нас, є безцінним історичним скарбом. Недарма Катерина II, видаючи у 1795 році книгу Планокарпіні «Історія мангалів», Навідріз відмовилася видати книгу Рубрука. Хоча книга Рубрука у ті роки була відома і досить популярна в Європі. А її навіть цитує Карамзін у своїй історії Свідомо перебріхуючи. Знала імператриця, що робила. І нащадкам своїм заборонила видавати книгу Рубрука. Лише 1911 року в Російській імперії видавець Суворін уперше опублікував книгу Вільгельма де Рубрука «Подорож у Східні країни». Ясна річ, у 1911 році Перебрехати книгу Рубрука, як це зробила Катерина II з книгою Плану Карпіні, вже було неможливо. Тому до нас дійшли великі, незаперечні свідчення. Скористаємося ними. Ось виписка з книги посла короля Франції, яка стосується Далекого українського буття. На півночі цієї області, Криму, є багато великих озер, на берегах яких є соляні джерела. Як тільки вода їхня потрапляє в озеро, утворюється сіль, тверда, як лід. Із цих солончаків Батий і Сартак мають великі доходи, тому що з усієї Русі їздять туди по сіль. з кожного навантаженого воза дають два шматки тканини, які коштують пів і перпера. Кінець цитати. Написано, мов сфотографовано, маємо незаперечне свідчення господарських зв'язків русичів-українців 13-го століття з Кримом. Про що це може говорити? По-перше, про відновлені до 1253 року господарські торговельні зв'язки у землях колишньої Київської держави. Вочевидь, Втрати від військ хана Батия були не настільки великі, як нам намагалася нав'язати московська історіографія. Тому що їздили в Крим посіль з усієї Русі. Тобто у 1253 році вся Русь жила, працювала і вільно їздила в Крим. По-друге, налагодження за короткий час після військового розгрому торговельних зв'язків із Кримом свідчить про існування їх і до приходу в Київ військ Батия. Тобто, господарські торговельні зв'язки між Руссю і Кримом були тільки відновлені або свідчення про доставку солі з Криму у Велике Київське князівство зустрічаємо і в стародавніх літописах. Нічого дивного констатацією самого факту торгівлі сіллю Рубрук не відкрив. Він уразив нас свідченням масштабності цієї торгівлі з усієї Русі. Тобто торгівля між Руссю і Кримом мала не епізодичний характер, а постійну основу. Адже Батий і Сартак із цієї торгівлі мали великі доходи. Навіщо я розвиваю свідчення Вільгельма де Рубрука? Тому що російська імперія дотепер втовкмачує світовому співтовариству, нібито саме російські мужики з Тамбова і Рязані, починаючи з XVIII століття, почали обживати і облаштовувати землі так званої Новоросії. Хоча в XII-XIII століттях українські чумаки вже вільно себе почували, в степах при Чорномор'я і при Азов'я. Вони не лише їздили по сіль, а одночасно будували там житло, розводили худобу, обробляли землю, вирощуючи просо. Рухаючись по землі Русі лише в одному напрямку, Вільгельм де Руброк зустрічав на своєму шляху багато селищ русичів, котрі здійснювали перевіз через ріки за наказом хана Батия. Про це він написав у книзі. Ось така правда, а відносно Тамбовської Новоросії. Однак нехай ні в кого не виникає спокуса поширити слово Русь на московитів 13 століття. Великий мандрівник дав чітке позначення землі Русі та її кордонів. Послухайте. На північ від цієї області, перекопу, лежить Русь, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі та Угорщини до Танаїду, Дону. Кінець цитати. І далі не менш чітко. «Досягли Великої ріки Танаїду. Ця ріка слугує східним кордоном Русі». Кінець цитати. Хоч як би вивертали московити свої вигадки, але за Доном в 1253 році не існувало іншої Русі. Тим паче, її не могло бути в межиріччі Оки і Волги, у знаменитому Мерському стані. Там проживав зовсім інший народ, який до приходу хана Батия мав свого государя і природно свою державу. І Вільгельм де Рубрук Ще розповість нам про це. Хочу порадити українським історикам більш виважено підходити до московської брехні про появу українського чумацтва в XVI столітті. Не вірте в відвертій облуді, адже корінь чумацтва, праці та волі Варто шукати в XI-XI століттях нашої історії. Уже в ті далекі роки руси чи українці обживали й облаштовували степи Причорномор'я. Отже, Рубрук почав свій шлях 7 травня 1253 року із Константинополя і прибув у Солдаю сучасний Судак 21 травня а відтак із Солдаї до Кримського перекопу а далі до ставки хана Сартака він із людьми, котрі супроводжували його, рухався на возах і був у дорозі з 1 червня до 31 липня Швидкість руху на возах у ті часи не перевищувала 30-35 кілометрів на день. Воли мали потребу в їжі й відпочинку, тоді як пересування на конях дозволяло подолати на добу близько 100 кілометрів. Послухаємо мандрівника. Оскільки далі від ставки Сартака до Каракорума він рухався на конях. Майже кожен день, наскільки я міг обчислити, долали таку відстань, як від Парижа до Орлеана. Кінець цитати. Відкривши карту Франції, неважко визначити, що відстань становить Близько ста кілометрів. Запам'ятаємо, це свідчення рубрука. Воно знадобиться. Необхідно дуже старанно використовувати свідчення, не допускаючи ні найменшого проникнення до важку брехні і відволікаючих маневрів московських істориків. Будемо користуватися словами мандрівника, без жодних попутних московських уточнень і пояснень. Тому що там завжди є доважок брехні. Так, додаючи до книги «Карту шляху» Іоанна Деплано Карпіні і Вільгельма де Рубрука, видавці самовільно змістили місце ставки хана Сартака в межиріччі Волги і Дону, куди прибув Рубрук, 31 липня 1253 року, майже на 200 кілометрів на південний схід. І, як побачимо надалі, це було зроблено свідомо. Бо місце стоянки ставки Сартака визначене абсолютно точно. Послухаємо посла короля Франції. Таким чином, значить, ми вирушили до Батия, від Сартака, прямо на схід. І на третій день дісталися до Етилії, Волги. Кінець цитати. Так визначено відстань відставки Сартака до Волги за маршрутом прямо на схід – 300 кілометрів. Дуже просто. А ось уточнення посла короля Франції щодо місця переправи через Волгу під час поїздки до хана Батия. Отже, у тому місці, де ми зупинилися на березі Етилії – Волги – є нове селище – яке татари облаштували у переміж із русичів і сарацинів – мусульман, що перевозять послів, котрі їдуть до двору Батия, або ж повертаються звідти. Бо ж Батий перебуває на іншому березі, в східному напрямку. І він не проходить через це місце, де ми зупинилися, коли піднімається влітку, на північ, і від цього місця до міст Великої Булгарії, гирло ріки Ками, на півночі вважається п'ять днів шляху на конях. Кінець цитати. Відмірявши 500 кілометрів від гирла ріки Ками на південь, потрапимо на Саратовський закрут, Ріки Волги Етилії. Саме там, у 1253 році, було селище, куди прибув Рубрук на Волзькому закруті, на місці сучасного міста Саратова. А до речі, на це місце вказують європейські й арабські карти, що дійшли до нас та інше свідчення. Є і додатковий, побічний доказ у словах Вільгельма де Рубрука. Уважні читачі мали би звернути увагу на закрут ріки Волги. Кочуючи з величезними табунами худоби, Батий не міг заходити у мішок закруту. Тому й кочував подалі від Волги та Волського селища. Фронт пересування батиєвих табунів із випасом становив більше ста кілометрів. То було величне видовище. Авторові цих рядків доводилося бачити з гелікоптера подібну картину перегону худоби з Монголії в Казахстан. І хоча кількість худоби була незрівнянна з табунами хана Батия, але враження від руку величезної живої маси залишилося на все життя. Рубрук за час своєї подорожі дізнався правду не лише про русичів-українців, а й також про московитів того часу, оскільки Перебував в імперії Чингезидів більше двох років. Мав багато зустрічей із ханами імперії, у тому числі з Верховним ханом Менгу, ханом Золотої Орди Батиєм і десятками інших. Він зустрічався в Орді з царями, візирами, послами, священниками різних релігій, з майстровими людьми багатьох країн і народів, а вів з ними тривалі диспути і багатогодинні розмови. Поза всяким сумнівом, зустрічався як із русичами з Русі, так і з фінами, мирянами Ростовсько-Суздальської землі. Ось що він засвідчив про московитів 13 століття – про країну Сартаха та про її народи. Ця країна за Танаїдом, доном, дуже гарна і має ріки і ліси. На півночі відставки Сартака, розташованої в районі селища Тернівка Воронської області, є величезні ліси, в яких живуть два роди людей, а саме Моксель, котрі не мають ніякого закону, чисті язичники, міст у них нема, а живуть вони в маленьких хижах у лісах. Їхній государ і значна частина люду були вбиті в Германії. Саме татари вели їх разом із собою до вступу в Германію. Тому Моксель дуже прихильні до германців, сподіваючись, що за їхнього посередництва вони ще звільняться від рабства татар. Удосталь є в них свиней, меду і воску, дорогоцінного хутра і соколів. Позад них. На схід живуть інші, іменовані Мердас, яких латини називають Мердиніс, і вони Сарацини, мусульмани. За ними на схід Етилія, Волга. Кінець цитати. Мабуть, кожна розсудлива людина розуміє подібні свідчення могла залишити тільки людина, котра серйозно вивчила ситуацію і стан справ на місці. А Вести мову про звільнення від рабства татар за допомогою германців можна було лише почувши думку від самих громадян країни Моксель. А якщо згадати, що Згідно з російською історіографією, на північ від сучасного міста Воронежа між Доном і Волгою інших держав на чолі з государями, крім Рязанського і Володимирського князівств, не існувало, стане очевидно, про якого государя йде мова. Саме вони, Володимирське і Рязанське князівства у 13 столітті були країною Моксель. У 1253 році при дворі хана Сартака, якому хан Батий 1250 року передав у володіння землі між Доном і Волгою, Вільгельм де Рубрук. Зустрів не одну сотню людей серед знаті й воїнів, котрі покорили в 1237 році країну Моксель. Через 16 років вони ще чудово пам'ятали ті часи, а багато хто навіть обіймав посади баскаків, сокольничих, ям'ямів та інші у тодішньому Ростовсько-Суздальському улусі. Землі між Доном і Волгою цінувалися ханами Золотої Орди. Вони мали соковиті трави, безліч невеликих рік, що давало змогу випасати худобу з ранньої весни до пізньої осені. Недарма хан Орди Дженібек. Заснував селище Тулу на честь своєї дружини Тайдули за більш ніж 400 кілометрів на північний захід від сучасного міста Воронежа. Хани Орди зі своїми табунами і там кочували, полювали, відпочивали. Така правда часу. Сподіваюся... Читачі звернули увагу. Рубрук розділив фінські племена, які жили на північ відставки Сартака, чітко за релігійною ознакою Моксель і Мердиніс. Одні вирощували свиней і природно їли свинину, інші були сарацини, тобто мусульмани і свинини не вживали. У цьому розподілі немає нічого протиприродного, тому що Мердиніс сусідила з Волською Булгарією, і, як засвідчив посол короля Франції, і я дивуюся, який диявол заніс сюди закон Магомета. Ці булгари найлютіші сарацини, котрі міцніше тримаються закону Магометового, ніж хто-небудь інший. Кінець цитати. Пробачимо послові католикові нелюбов до віри пророка Мухамеда, хоча подібна нетерпимість вада. Не забудьмо рубрук Перебував у католицькому ордені міноритів. Був палким, віруючим іншої релігії. Булгари прийняли іслам у 922 році за царя Алмуша, сина Силки. І природно за більш ніж 300 років зуміли поширити свою релігію на частину Мордви – Мердиніс. Не будемо забувати, Волська Булгарія в XIII столітті була розвиненою культурною державою. Уже в ті роки мала навчальні заклади, карбувала монети, арабські архітектори зводили в її містах величні будинки і мечеті. Тобто поширенню впливу булгар на частину мордви дивуватися нічого. Також не варто дивуватися язичницькому становищу народу Моксель. Бо ж, як ми пам'ятаємо, навіть у другій половині XII століття Андрій, так званий «боголюбський», був однаково ласкав до християнства і до всі погани. Кінець цитати. Слід гадати, що язичники Україні Моксель у 1253 році переважали. І, звичайно, мали государя. А те, що мова йде не про якесь дрібне фінське плем'я Моксель, а про доволі помітну державу того періоду, розповів усе той же Вільгельм де Рубрук. Послухаємо. Про одіяння і плаття їх знайте, що із Китаю та інших східних країн, а також із Персії та інших південних країн їм доставляють шовкові золоті матерії, а також тканини з бавовни, які вони одягають влітку. Із Русі, з Мокселю, з Великої Булгарії та Паскатиру, тобто Великої Венгрії, з Керкесу. Всі ці країни розташовані на півночі й повні лісів, із багатьох інших країн, із північної сторони, які їм коряться, їм привозять дорогі хутра різного роду, яких я ніколи не бачив у наших краях, і в які вони одягаються взимку. Кінець цитати. Цими словами Рубрук цілковито прояснив поняття країна Моксель правді, йдеться про велику країну. Вона поставлена в один ряд із Русією, Булгарією, Башкирією, Паскатир. Тобто країна Моксель порівнянна за розмірами і можливостями з Китаєм, Персією, Русією, Булгарією. І ще одна деталь. Вільгельм де Рубрук іменує північні країни, що коряться Батиєві, у певній послідовності, перелічуючи їх із Заходу на Схід, як вони розташовувалися географічно. Русь, Моксель, Булгарія, Паскатир, Башкирія, Керкіс, Сибір. Якщо згадати, що землі Русі – Тяглися від Польщі та Угорщини до ріки Танаїду, Дону, а Волська Булгарія лежала за Етилією, Волгою, то цілком очевидно, що саме країна Моксель розміщувалася між ними. До речі, у 1957 році книга Рубрука була повторно переведена в Російській більшовицькій імперії Академією наук. У новому виданні на сторінці 260 чітко зазначено «Моксель – країна». Щоправда, московські академіки, визнавши існування країни Моксель, чомусь забули пояснити, про яку країну йде мова. Створили таку собі нову таємницю. Засунули свої академічні голови, мов страуси, у пісок. Таким чином, ми підійшли до розгадки таємниці назви країна Моксель. Моксель – князівства Рюріковичів у Залишанській землі. Давня фінська вітчизна московитів. Саме так московити та їхня країна величалися в 12 14 століттях. Секрету із цього робити не варто. Ми досліджували свідчення Вільгельма де Рубрука, якщо можна так сказати по західному маршруту. Піднялися відставки хана Сартака на північ Україну Моксель. Від неї на схід лежала Мордва, Мердас, а за Волгою були міста Волської Булгарії. Однак Україну Моксель можна потрапити, використовуючи свідчення Рубрука і по так званому «Східному шляху». Відставки Сартака вирушимо прямо на схід, на 300 кілометрів. Далі 500 кілометрів, 5 днів шляху, на північ уздовж Волги. Потрапимо у Волську Булгарію. Якщо тепер від Саратовського «Меридіана» Відміряти прямо на захід 300 кілометрів опинимося в знаменитій Мерянській землі у районі нинішньої Володимирської області. Саме ця місцевість у 1253 році лежала північніше відставки хана Сартаха. Визначено з математичною точністю. Країна Моксель – Мирянська земля. Виявляється, і математика з географією можуть серйозно підсобити при спростуванні московської історичної брехні. Працюючи багато років над книгою «Країна Моксель», Мені довелося вивчити не одне давнє першу джерело. Однак скільки працював над матеріалами, тривалий час підтвердити велике свідчення Вільгельма де Рубрука не вдавалося. Після 1911 року російська історіографія почала поводитися зі словом «моксель» більш обережно й обачно. А починаючи з 30-х років 20-го століття, в російській науці щосили залютували цензура і однодумність. Однак парадокс у тому, що чим більше лютують цензура і всілякі обмеження, тим більше трапляється помилок. На один із таких провалів в лапках московської історіографії мені й вдалося вийти. Щоб зв'язати ланцюг історичних свідчень фальшування російської історії, авторові довелося звернутися до істориків Близького Сходу і Середньої Азії 13-14 століття. Учені Азійського континенту могли поставити остаточні крапки в питаннях установлення істини, адже коріння московської державності саме там. Читачі мали би розуміти, чому з такою старанністю і послідовністю в Московській імперії вилучалися архіви і історичні праці давніх часів. До речі, їх ніколи не дозволяли вивчати і досліджувати незалежним експертам. А чимало їх і сьогодні недоступні. Не буду подавати тут той довжелезний перелік. Можливо, ми ще звернемося до цієї теми. У моїх руках опинилися свідчення історика і державного діяча імперії Чингисидів Рашид Аддіна під назвою «Збірник літописів» і не менш знаменитого історика і державного діяча Алла Аддіна Ата Мелік Джувейні під назвою «Історія завойовника світу». Обидві книги – в усіченому варіанті, особлива друга. Про це поговоримо нижче. Аби мати чіткіше уявлення про автора збірника літописів і його книгу, подам коротку довідку. У «Джамі Ат Таваріх» – перська назва книги – мовиться, що «з» 1256 року нашої ери дід і батько Рашид-ад-Діна, який він сам, весь час перебували на службі в монгольських Ільханів. Кінець цитати. Там же написано, «Нам відомо, що Рашид-ад-Дін, Фазлуллах ібн Абу-Елхейр Алі Хамадані, Народився в місті Хамадан у 1247 році. Кінець цитати. У 1298 році Рашид Аддін був призначений візиром, керівником уряду Гасан Ханом, що правив імперією хулагуїдів з 1295 до 1304 року. Хулагухан, онук Чингісхана, став засновником династії держави хулагоїдів. У 1256-му прибув на чолі монгольських військ на Близький Схід і завершив завоювання монголами Ірану, Іраку та сусідніх країн. Кінець цитати. Рашид Аддін пішов у відставку 1317 року. Потім був обвинувачений своїми особистими ворогами в отруєні Ольджайтухана і страчений 18 липня 1318 року нашої ери, проживши 71 рік. У 1327 році, після опали і страти Еміра Чобана, пам'ять про нього була реабілітована. Кінець цитати. Рашида Дін працював над книгою понад 10 років, з 1300 до 1310 року. Хочу звернути увагу читачів, що книга складалася з трьох томів і містила багатий матеріал. Звертаю увагу на цей факт, тому що російські штатні історики дуже багато каламутів несли навіть у це, здавалось би, непринципове питання. Фактично, Управляючи справами держави, Рашид ад-Дін мав можливість залучити до написання книги всі найкращі уми імперії чингісидів. Так він і зробив. Не буду подавати перелік усіх видатних людей, залучених до написання і складання збірника літописів. Та й не всі вони відомі історії. Про багатьох можна лише здогадуватися. Слухаємо Рашид Аддіна. Ця благословенна книга, названа «Збірник літописів», викладена у трьох томах. Перший том – «Той, котрий тепер, ісламський цар царів» Улджайту Султан, хай продовжить Аллах навічно його правління, ухвалив закінчити в ім'я його брата, щасливого государя Газан Хана. Хай опромінить Аллах його гробницю. Цей том складається із двох розділів. Другий том, що складається із двох розділів. Перший розділ містить у скороченому викладі історію всіх пророків, емірів, государів та інших груп і розрядів людей від часу Адама, хай буде йому мир, до цього часу, який датується місяцем 704 року Хіджри, з 4 серпня. 1304 року до 23 липня 1305 року. Другий розділ подає у докладному викладі історію кожного народу із тих народів, які мешкають у заселеній частині світу, згідно з їхніми станами і класами. Досі Попередні государі історики цієї країни такої історії не мали і не знали про подібні справи. У цю ж найяснішу епоху, згідно з указівками государя ісламу, витягши відповідну користь із усіх книг кожного народу і залучивши вчених кожної народності, у міру можливості, Піддавши перевірці, отримані цим шляхом відомості, так була написана ця книга. Третій том присвячений картині або зображенню усіх поясів світу, шляхів у різні держави та їхнім відстанням, у міру можливості перевіреним і уточненим те, що перед цим знали про ці держави і країни, які подробиці занесені про них у різні сувої, що знайшли про них у своїх книгах мудреці й учені, люди Індії, Південного і Північного Китаю, Франки й інші. Все це після перевірки виклали, і занесли в цей третій том, як коротенько, так і в подробицях. Кінець цитати. Я коротенько виклав зміст усіх трьох томів книги, збірник літописів, без найменування розділів і описовую частини їхнього змісту. Зроблено це свідомо, щоб читачі звернули увагу на зміст другого і третього томів книги Рашид Аддіна. Тому що, як виявилося, вони не мають наукової цінності для російської історіографії і не видані дотепер. Більше, ніж дивно. Однак, правда. Академія наук СРСР, під чиїм контролем і редакцією видавався збірник літописів, приступила до підготовки видання у 1936 році. Уже до 1941 року книга була готова до випуску. Ось як оцінював значення праці Рашида Діна Перший редактор російського тексту книги професор Ромаскевич. Минуло вже більше ста років відтоді, як уперше в Росії було звернено цілком заслужену увагу на збірник літописів Рашид Аддіна, одну із найважливіших пам'яток іранської історичної літератури. Єдину таку не лише в іранській, а й у світовій літературі. Це величезна історична енциклопедія, якої в середні віки не було у жодного народу ні в Азії, ні в Європі. Кінець цитати. Російські вчені уми усвідомлювали, до якого безцінного джерела доторкнулися. Сто років ходили навколо нього, доки зважилися видати. Однак дивацтва почали супроводжувати радянський збірник літописів із самого початку. Чомусь вирішили видати лише перший том книги Рашид Аддіна, як писали вже інші професори, у найбільш зручному для читання і близькому до оригіналу форматі. Кінець цитати. Московська академія наук а з 1936 до 1960 року зуміла випустити лише перший том книги Рашида Діна «Збірник літописів». Однак чотирма книгами. Настільки великим виявився матеріал. І чомусь почали друкувати з кінця. Спочатку видали третю книгу, потім інші. Постійно змінювалися перекладачі, редактори, цензори. Складається враження, що московські партійні бонзи постійно були незадоволені матеріалом. Завдання щодо опрацювання другого і третього томів книги Рашид Аддіна московськими істориками не ставилося, і не ставиться. Сподіваюся, читачі розуміють, у чому причина. Для повноти картини необхідно сказати кілька слів про іншого видатного історика того часу, Алла Діна Атемелік Джувейні, який народився у 1226 році і з молодих літ перебував на службі у татаро-монгольських правителів – Хорасану. Він не раз відвідував Монголію, Уйгурію, Мавераннахр – сучасний Узбекистан, Киргизія, Південь Казахстану. Тобто неодноразово бував і в Джучі-Улусі, а з 654 року. 1256 року перебував на службі Авгулагухана, який призначив його в 657, тобто 1259 році, губернатором Багдада, Іраку і Хузестану. На цій посаді він був і за Абакухана до 680 го Тобто 1282 року. Помер Джувені 4-го Зул Хіджа 681, тобто 5 березня 1283 року. Його твір Історія завойовника світу Таріх і Джахангуша, розпочатий. У 650-му або 651-му, тобто 1252-му, 1253-му роках. І завершений у 658-му, тобто 1260-му році. Кінець цитати. Я подав довідку про Джувейні аби читачі переконалися, що обидва історики, Рашида Дін і Джувейні, служили в одній державі, безпосередньо знали один одного і, ясна річ, писали про одні ті ж події, використовуючи ті самі першоджерела. При цьому Джувейні, безсумнівно, Зустрічався з багатьма учасниками походу як у Болгарію, так і в країну Моксель. Не буду пояснювати, чому є така впевненість. Потрібно тільки згадати, як збиралося військо для Хулагухана. Про ці події знав Вільгельм Дерубрук і дещо торкнувся їх опису. Адже бачив початок самого походу. Чудова наука історія, як багато в ній переплилося. Можливо, великі свідки минулого, Джувейні і Рубрук сиділи у 1253-1255 роках в одному палаці і вели мирну бесіду. Це більш, ніж ймовірно. У Російській імперії праця Джувейні, одного із найголовніших свідків становлення імперії Чингісидів, повністю ніколи не публікувалася. У 1880 році російський учений Тізенгаузен був відряджений у Європу спеціально для витягу з рукописних зібрань відомостей про Золоту Орду. Результатом цієї подорожі і робіт над рукописами його зібрань став збірник матеріалів що належить до історії Золотої орди. Том 1. Витяги створів арабських. Санкт-Петербург, 1884 рік. Тоді ж Тізенгаузен зробив виписки з творів перською мовою, які він опрацьовував протягом наступних років, але так і не встиг видати. Кінець цитати. Між іншим, саме перською мовою була написана праця Джувейні. І ще одне напрочуд цінне свідчення. Величезна праця зі збирання східних відомостей про Золоту Орду була розрахована на чотири томи. Кінець цитати. Усі матеріали після смерті Тізенгаузена 1902 року були передані його дочкою Тізенгаузен в Азійський музей Академії наук. Кінець цитати. Однак тривалий час вони нікого не цікавили. Лише за завданням Сталіна а в 1936 році Інститут сходознавства Академії наук СРСР приступив до вивчення матеріалів Тізенгаузена. Ось що особливо цікаво повідомити читачам. Одним із редакторів видання другого тому книги Тізенгаузена став усе той же професор Ромаскевич, разом із Воліним. Отже, професор Ромаскевич у ті ж роки готував до друку роботу Рашида Діна, збірник літописів, і роботу Джувейні, історія завойовника світу. Другий том книги Тізенгаузена під назвою «Збірник матеріалів, що належать до історії Золотої Орди» Том-другий «Витяги з перських творів» був випущений видавництвом Академії наук СРСР у 1941 році. З об'ємної праці Джувейні в збірник Тізенгаузена включено лише 5 сторінок і крапка. А тепер, увага! Затвердженням казахського вченого Калібека Каїрбайовича Даніярова, оригінал роботи Тізенгаузена за особистим наказом Сталіна був спалений. Кінець цитати. Гадаю, що казахський історик Даніяров користувався цілком достовірними джерелами. Однак навіть п'ять сторінок із книги Джувейні, відредаговані Тізенгаузеном і Ромаскевичем, донесли до нас велику істину про існування країни Моксель у XIII столітті. Послухаємо Джувейні. Коли Каан у Гетай сів на престол Монгольського царства, він, Бату, підкорив суцільно всі ті краї, які були по сусідству його. Іншу частину землі Кипчаків, Аланів, Асів, Русів та інші країни, як ось Булкар, МКС, та інші. Кінець цитати. При виданні у 1911 році книги Вільгельма де Рубрука російські професори і видавці поіменували країну, яка примикала до Болгарії безпосередньою її назвою Моксель. У 1941 році вже побоювались і написали МКС. Мовляв, як не намагалися, перебравши сотні тисяч перських слів, то ось одне перекласти не зуміли. Що цілком зрозуміло. Найменувавши в друге країну Моксель, її безпосередньою назвою треба було вказати й саму країну. Такого дозволити собі ніхто не міг. Через це навіть у передмові до другого тому книги Тізенгаузена видавці поскаржилися. Особливі труднощі при передачі тюркських і монгольських імен, написаних арабським алфавітом, створюються тим, що в арабській писемності перше – Надзвичайно легко змішуються зовсім різні приголосні. Друге не відрізняються зовсім голосні, а найчастіше голосні не виражаються зовсім. Кінець цитати. Поспівчуваємо великій невдачі московських істориків, котрі не зуміли перекласти Одне єдине слово – МКС. У книзі – у 308 сторінок. Буває і така невдача. Довелося усувати великий московський пробіл. Незалежні фахівці, до яких я звернувся, а серед них були і професори, зробили переклад невідомого московитам слова – «моксель». Ну, звісно, ніхто з них не знав, що мова йшла про велику московську брехню. Це до слова. Професорові Ромаскевичу, який загинув у 1941 році, московські цензори не дозволили назвати «Московією» Її безпосереднім іменем – країна Моксель. Однак, будучи великим ученим, він не відійшов від істини і назвав країну літерами самого слова – МКС. Наступні радянські редактори збірника літописів писали те, що їм веліли. «Машку», «Мокша» та інше. Хоча арабська в'язь іранської писемності чітко фіксувала слово «Моксель». Правду про найменування Ростовсько-Суздальської і Рязанської земель країною Моксель повідали нам історики 13-го і 14-го Безпосередні свідки – того періоду – Вільгельм де Рубрук, Рашида Дін, Джувейні, що, гадаю, підтвердять і нові відкриття на історичній ниві. Цілком очевидно, що той самий народ не міг одночасно мати два різних імені – Русичі і Моксель. Великі історики минулого засвідчили існування двох нічим не пов'язаних держав – Русі та країни Моксель. Народи тих країн мали у XIII столітті різних государів і перебували на різних щаблях розвитку. Хоч би як хотіли московити – приписати своєму минулому слов'янський корінь, проробити подібний кульбіт, їм не вдалося в минулому, не вдасться і в майбутньому. Запорука цього – великі свідки історії. Література Перше – Справочный энциклопедический словарь. Кию, Края, 1848 год, том 10. Друге. Большая энциклопедия. Под редакцией Южакова. Санкт-Петербург. Том 18. Третье. Энциклопедический словарь. Подредакция Брагауза и Эфрона. Санкт-Петербург, 1902 год. Том, 34. 4. Уваров. Миряне и их быт по курганным раскопкам. Москва. Синодальная типография, 1872 год. Пятый. Уваров. Две битвы 1177 и 1216 годов по летописям, по археологическим изысканиям. Москва. Синодальная типография на Никольской улице. 1870 год. Шосте. Ключевский. О русской истории. Москва. Просвещение 1993 год. 7. Большая энциклопедия под редакцией Южакова. Санкт-Петербург 1903 год, том 13. 8. Ключевский. Исторические портреты. Москва. Правда. 1990 год. 9. Корсаков. Меря и Ростовское княжество. Казань. Университетская типография. 1872 год. 10. Иоанн де Плано Карпини. История Мангалов. Вильгельм де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Санкт-Петербург. Издание Суворина. 1911 год. 11. Спицин. Владимирские курганы. Известия императорской археологической комиссии. Санкт-Петербург. 1905 год. Выпуск 15. 12. Большая советская энциклопедия. Второе издание. 13. Спицин. К истории заселения Верхнего Поволжья русскими. Тверь. Типография губернского правления. 1905 год. 14. История Отечества. Очерки истории России 9 начала 20 века. Москва. Издательство политической литературы 1991 год. 15. -е. Спицын. Расселение древнерусских племен по археологическим данным. Санкт-Петербург. Типография Балашов и Компания. 1899 год. 16. -е. Большая советская энциклопедия. Третье издание. Москва. 1969-1978 годы. 17. -е. Большая медицинская энциклопедия. Третье издание. Москва. 1974-1988 год. 18. -е. Богданов. Курганное племя Московской губернии. Из Московских университетских известий. Москва. 1865 номер 3. 19. -е. Богданов. Материалы для антропологии курганного периода в Московской губернии. Известие общества любителей естествознания, состоящего при Императорском Московском университете. Москва. 1867 год. 20. Богданов. Миряне в антропологическом отношении. Из протоколов антропологической выставки. Москва, 1879 год. 21. Седов. Этногенез ранних славян. Москва. Вестник Российской Академии Наук. Том 73. Номер 7. 22. Энциклопедический словарь. Санкт-Петербург. Товарищества Братья Гранат. 23. Волк. Студии с украинской этнографией та антропологией. Киев. Мистецтво. 1995 год. 24. Валишевский. Иван Грозный. Москва. Икпа. 1989 год. Репринтное воспроизведение издания 1912 года. 25. Храповицкий. Памятные записки Храповицкого, статс-секретаря императрицы Екатерины II, Москва, В.О. Союз-театр, СТД, СССР, 1990 год. Репринтное воспроизведение издания 1862 года. 26. Екатерина II. Размышления о проекте «Истории России XVIII века», изданы Бычковым. Письма и бумаги императрицы Екатерины II. Санкт-Петербург, 1873 год. 27. Карамзин. История государства российского. В 12 томах. Москва, Московский рабочий, 1993-1994 годы. 28. -е. Литература и культура Древней Руси. Словарь-справочник. Москва. Высшая школа. 1994 год. 29 -е. Лизлув. Скифская история. Москва, 1990 год. 30. -е, Попов. Татищев и его время. Москва, 1861 год. 31. -е, Сичинский. Чужинцы про Украину. Киев. ДОВИРА, 1992 рік. 32. Шахматов. Разыскание о древнейших русских литописных сводах. Санкт-Петербург, 1908 год. 33. КАСТАМАРОВ Начало Руси. Санкт-Петербург. 1860 год. 34. Костомаров. Заметки на возражение о происхождении Руси. Современник. 35. Шахматов. Южное поселение Вятичей. Санкт-Петербург. 1907 год. 36. -е. Шахматов. К вопросу об образовании русских наречий. Варшава. 1894 год. 37. -е. Шахматов. О начальном киевском летописном своде. Исследование Шахматова. Санкт-Петербург. 1897 год. 38. -е. Шахматов. Заметки о составлении Радзевиловского, Кенигсбергского списка летописей. Москва, 1913 год. 39. -е. Шахматов. Киево-печерский патерик и печерская летопись. Санкт-Петербург, 1897 год. 40. -е. Кастамаров. Севернорусское народоправство во времена удельно-вечевого уклада. Санкт-Петербург, 1904 год. 41. Кастамаров. Собрание сочинений. Исторические монографии и исследования. В 21 томе. Санкт-Петербург 1903-1906 годы. 42. Костомаров. История Новгорода, Пскова и Вятки во время удельно-вечевого уклада. Санкт-Петербург. 1868 год. 43. Костомаров. Две русские народности. Киев 1991 год. Переиздание 1863 года. 44. Путешествие в прибалтийские страны. Великий Новгород и Псков, совершенного рыцарем Гильбертом де Ланоа в 1412-1414 годах. Санкт-Петербург, издание Савельева, 1850 год. 45. -е. Морозов. Повести моей жизни в четырех томах. Москва, 1916-1918 годы. 46. -е. Соловьев. Чтение и рассказы. По истории России. Москва, 1989 год. 47. Толстой. Рассказы из истории русской церкви. Москва, 1865 год. Книга 1. 1879 год. Книги 1, 5. 48. Толстой. Древние святыни Ростова-Великого. Сочинение графа Толстого. Москва, 1847 год. 49. Толстой. Книга Глаголимое описание о российских святых» где и в каком граде или области или монастыре или пустыне поживе и чудеса сотвори всякого чина святых Москва 1888 год 50 -е. Толстой Патерик Свято-Троицкой Сергиевой лавры Или происхождение Северо-восточного русского иночества. Москва, 1893 год. 51. Радшин. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах России. Москва. 1852 год. 52. Гумелев. В поисках вымышленного царства. Санкт-Петербург, 1994 год. 53. Новый энциклопедический словарь. Санкт-Петербург, том 27. 54. Греков, Якубовский, Золотая Орда и ее падение. Москва, 1950 год. 55-е. Белозерский, Монгольский период. Фонд 204, номер 19, Киев. 56-е. Вернадский. Начертание русской истории. Санкт-Петербург. 2000 год. 57. -е. Вернадский. Монголы и Русь. Тверь. 1996 год. 58. -е. Вернадский. Против солнца. Распространение русского государства к востоку. Москва, 1914 год. 59-е. Вернадский. Русское масонство в царствовании Екатерины II. Петроград, 1917 год. 60-е. Кобрин. Власть и собственность в средневековой России. 15-16 века. Москва, 1985 год. 61. -я. Будовниц. Монастыри на Руси и борьба с ними крестьян в XIV-XVI веках. Москва, 1966 год. 62. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к Золотой Орде. Извлечения из сочинений арабских. Санкт-Петербург. 1884 год Том 1. 63. -е. Тизенгаузен ⁇ сборник материалов, относящихся к Золотой орде. Извлечения из персидских сочинений Москва-Ленинград. 1941 год Том 2. 64. Григорьев. Жизнь и труды Савельева преимущественно по воспоминаниям и переписке с ним. Санкт-Петербург 1861 год. 65. Савельев. Мухаммеданская нумизматика. В отношении к русской истории. Санкт-Петербург 1847 год. 66. -е. Уваров. Продвигается ли вперед историческая достоверность? Москва. Современник 1850 год. 67. -е. Полное собрание русских летописей. Санкт-Петербург, 1841-1904 годы. 68. -е. Английские путешественники в Московском государстве в XVI веке. Москва, 1937 год. 69. -е. Веденский. Фальсификация документов в Московском государстве в 16-17 веках. Проблемы источника ведения Москва, Ленинград, 1933 год. 70. -е. Зимин. К изучению фальсификации актовых материалов в русском государстве. 16-17 веков. Труды МГИАИ. Москва. 1963 год. Том 17. 71. рашид 1. Сборник летописей. Академия наук СССР. Москва. Ленинград. 1946 год. Том 3. 72. Рашид Аддин. Сборник летописей. Академия наук СССР. Москва-Ленинград. 1952 год. Том 1. Книга 1. 73. Рашид Дин. Сборник летописей. Академия наук СССР. Москва, Ленинград. 1952 год. Том 1. Книга 2. 74. -я. Рашид Аддин. Сборник летописей. Академия наук СССР. Москва, Ленинград. 1960. Том 2. 75. -е. Русский биографический словарь от А до Я, Санкт-Петербург. 76. -е. Данияров. Альтернативная история улыса Жоши, золотой орды. Алматы. Издательский дом Жибек Жолы. 1999 год. 77. Деніяров Історія Чингісхана. Алмати. 2001 год. Кінець озвученої книги. Запис проведено в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читала Галина Шумська, звукорежисер. Дмитро Стародубенко, Київ, 2012 рік.